több erdővel és természetvédelemmel foglalkozó műszerzője. Magyarul ez az első könyve. Előszó Amikor erdészként megkezdtem szakmai pályafutásomat, nagyjából annyit tudtam a fák titkos életéről, mint egy mészáros az állatok érzelmeiről. A modern erdőgazdálkodás fát termel. Érszdezen, fatörzseket vág ki, majd újabb facsemetéket ültet. Ha utána olvasunk a szakfolyóiratokban, hamar az a benyomásunk támad, hogy az erdő léte csak annyiban érdekes, amennyiben az az optimális üzemvezetés számára szükséges. Az erdészet mindennapjai szempontjából ennyi elegendő is. Ámeközben fokozatosan torzul szemléletünk. Mivel lucfenyők, bükfák, tölgyek és erdei fenyők százait kellett nap mint nap a tekintetben felmérnem, mire lesznek alkalmasak a fűrésztelepen, és hogy mennyiért lehet őket értékesíteni, észlelésen beszűkült erre az egyetlen nézőpontra. Kereken húsz évvel ezelőtt kezdtem turisták számára túlélő tréningeket és rönkkunyhó túrákat szervezni. Később létesítettem egy kegyeleti emlékerdőt, valamint néhány ős erdőrezervátumot. A számos látogatóval folytatott beszélgetésem során árnyalódott az erdőről kialakított képem. A görbe göcsörtös fák, amelyeket akkoriban silánynak minősítettem, a kirándulók körében lelkesedést váltottak ki. Velük együtt tanultam meg, hogy ne csak a törzsre és annak minőségére figyeljek, hanem a szokatlan gyökérzetre, a különös növekedési formákra, vagy a kérgen, a finom moha párnákra is. Természet szeretetem, amely már hat koromban sem hagyott nyugodni, új erővel lobbant lángra. Hirtelenjében számtalan csodát fedeztem fel, ezekre azonban alig-alig találtam magyarázatot. Ráadásul az Áheni Egyetem területemen rendszeres kutató munkába fogott. Számos kérdésre sikerült választ találnunk, Számtalan egyéb kérdés pedig közben merült fel. Erdészként az élet ismét érdekfeszítő lett. Minden nap, amelyet az erdőben töltöttem, felfedező úttá vált. Mindez az erdőgazdálkodásban szokatlan körültekintést tett szükségessé. Aki tisztában van azzal, hogy a fák éreznek fájdalmat, hogy van emlékezetük, és hogy a faszülők együtt élnek utódaikkal, az nem képes csak úgy kivágni őket, és nem fog nagy gépekkel garázdálkodni közöttük. A gépeket az én területemről már két éve száműztük, és ha olykor-olykor mégis ki kell vágnunk egyes törzseket, akkor az erdei munkások lovaikkal együtt ezt kímélettel teszik. Egy egészséges, akár még boldognak is nevezhető erdő lényegesen termékenyebb, ami gazdaságilag is megtérül. Ez az érv győzte meg a munkaadómat, a hümmelű önkormányzatot, így aztán ebben az Ejfelhegységben fekvő parányi faluban a jövőben szóba sem jöhet semmilyen más gazdálkodási forma. A fák fellélegeznek, és még több titkot árulnak el. Különösen azok a csoportok, amelyek az újonnan kialakított védett területeken teljesen háborítatlanul élnek. Életem végéig tanulni fogok tőlük. Már az minden képzeletet felülmúl, amit eddig felfedeztem ott a Most arra invitálom az olvasót, ossza meg velem a fák nyújtotta örömöket, és ki tudja, talán legközelebb, amikor az erdőben sétál, ön is felfedez néhány csodát. Barátságok Évekkel ezelőtt a hozzám tartozó erdészkerület egy régi bükkös rezervátumában különös mohával benőtt kövekre bukkantam. Utólag már nyilvánvaló számomra, hogy sokszor elmentem mellettük, ügyet sem vetve rájuk, egy nap azonban mégiscsak megtorpantam és lehajoltam. Formájuk szokatlan volt, görbe, üreges, amikor pedig valamennyire megemeltem a mohát, Alatta a fakérget fedeztem fel. Egy szóval mégsem kő volt az, hanem egy régi fadarab. Mivel azonban a bükfa nedves talajon néhány év alatt elkorhad, meglepődtem, hogy ez mennyire kemény. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy nem tudtam felemelni, szemlátomást szilárdan összenőtt a talajjal. Zsebkésemmel óvatosan lekapargattam valamennyit a kérgéről, míg nem egy zöld rétegre bukkantam. Zöld. Ez a színanyag csak klorofilból származhat, ahogyan az a friss levelekben előfordul, és tartalékként az élő fák törzsében is elraktározódik. Ez csak is azt jelentette, hogy ez a fadarab darab mégsem volt halott. A többi darabból aztán gyorsan kirajzolódott a logikus kép, ugyanis azok egy másfél méter átmérőjű körönbelül helyezkedtek el. Egy hatalmas, ősrégi fatörzs, göcsörtös maradványai voltak. Csak egykori pereme maradt meg csökevényesen, míg belseje már régen humusszák orhat szét. Nyilvánvaló jeleként annak, hogy a törzset már vagy 400-500 évvel ezelőtt kellett, hogy kivágják. De hogyan maradhattak fenn ilyen hosszú ideig az élő maradványok? Utóvégre a sejtek cukorformájában tápanyagot használnak el lélegezniük és legalább egy keveset nőniük kell. Márpedig levelek, így fotoszintézis nélkül ez lehetetlen. Több évszázados koplalókúrát bolygónk egyetlen lényesen bír ki, és ez érvényes a fák maradványaira is. A fatuskókra legalábbis, amelyek csak magukra számíthatnak. Ennél a példánynál azonban mindez nyilvánvalóan másképpen volt. A szomszédos fáktól kapott támogatást, mégpedig a gyökerek segítségével. Olykor csak laza kapcsolat létesül a gombafonalak hálózata révén, amely beburkolja a gyökér csúcsokat, és segít nekik a tápanyag cserében, olykor azonban vannak közvetlen összenövések is. Hogy esetünkben mi volt a helyzet, azt nem sikerült megtudnom, nem akartam ugyanis az öreg fatönknek az ásással kárt okozni. Egy valami azonban egyértelmű volt. A környező bükkfák, hogy életben tartsák, cukoroldatot pumpáltak át neki. Azt, hogy a fák gyökérzetük révén összekapcsolódnak, olykor megfigyelhetjük a rézükön. Az eső ott elmossa a földet, és szabaddá teszi a föld alatti hálózatot. Hogy valóban összefonódó rendszerről van szó, amely egy faj és egy állomány legtöbb egyedét összekapcsolja, a kutatók a Harzhegységben derítették ki. A tápanyagcsere, a szomszédok segítségnyújtása szükséghelyzetben minden jel szerint megszokott dolog, és arra a megállapításra vezetett, hogy az erdők szuperorganizmusok, vagyis hasonló képződmények, mint például egy hangyaboly. Természetesen feltehetnénk azt a kérdést is, hogy vajon a fák gyökerei nem egyszerűen érzéketlenül és céltalanul nőnek-e a földben, és mindig akkor kapcsolódnak össze amikor találkoznak velük? Ettől kezdve törvényszerűen folyik közöttük a tápanyagcsere, mintha egy feltételezett társas közösséget építenének ki, miközben véletlenszerű adokveszeknél mégsem élnének meg többet. Az aktív segítség megkapó képét ezzel felváltaná a véletlenszerűségelve. Jó lehet, még az efféle mechanizmusok is előnyösek lennének az erdő ökoszisztémájának működése szempontjából. Ennyire azonban nem egyszerű a természet működése, mint azt Massimo Maffei a Torontói Egyetemről a Max Planck Forzum magazinban megállapítja. A növények, következésképpen a fák is, nagyon jól meg tudják különböztetni a gyökereiket más fajok, sőt, a saját fajuk más egyedeinek gyökereitől is. De vajon miért ennyire társas lények a fák? Miért osztják meg a táplálékukat fajtársaikkal, nagy gonddal felnevelve így saját konkurenciájukat? Az okok ugyanazok, mint az emberi társadalmakban. Közösen jobban megy. Egy fa nem erdő nem képes kiegyensúlyozott helyi klímát kialakítani, védtelenül ki van szolgáltatva szélnek, viharnak. Együttesen ellenben sokfa ökoszisztémát alkot, amely csillapítja a szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérséklet hatásait, nagy mennyiségben tárolja a vizet és igencsak párás levegőt hoz létre. Ilyen környezetben a fák védetten élhetnek és nagyon magas kort érhetnek meg. Hogy ez megvalósuljon, a közösséget minden áron fenn kell tartaniuk. Ha minden egyes példány csak is önmagával törődne, akkor jó néhányan nem érnék meg az örekkort. Az állandó pusztulás eredménye az lenne, hogy sok nagy lyuk tátongana a koronasátorban, ennek folytán pedig a viharok mélyebbre hatolnának, és további fákat dönthetnének ki. A nyári forróság benyomulna egészen az erdő talajáig, és kiszárítaná. Ettől mindenki szenvedne. A közösség számára így minden fa fontos, és megérdemli, hogy amíg csak lehetséges, megmaradjon. Ezért aztán a betegegyedeket is támogatják, ellátják őket tápanyaggal, mindaddig, amíg helyre nem rázódnak. Könnyen megeshet, hogy legközelebb fordítva lesz. A támogató faszoró rá a támogatásra. Engem az így viselkedő vastag, ezüst szürke bükkök, elefántcsordára emlékeztetnek. Az is törődik a tagjaival, talpra állítja a betegeket és a gyengéket, és még az elhullott csordatagokat sem hagyja szívese hátra. Minden fa tagja ennek a közösségnek, ugyanakkor mégiscsak vannak fokozatok. A legtöbb lassan lassanként elkorhad, és néhány évtized alatt, a fák életében ez nagyon rövid idő, eltűnik a televényben. Csak kevés példány akad, amelyet, akár csak az imént leírt mohával benőtt követ, évszázadokon át életben tartanak. Mi az oka ennek a különbség tételnek? A fák is osztálytársadalomban élnének? Nagyon úgy tűnik, de az osztálykifejezés mégsem igazán helytálló. Inkább az összetartozás. Sőt, a rokon szemfoka az, ami a társak segítőkészségét meghatározza. És ezt mi magunk is felmérhetjük, akár a lombkoronára vetett egyetlen pillantással. Egy átlagos fa addig terjeszkedik ágaival, míg el nem éri egy hasonló magasságú szomszédja ágvégződéseit. Tovább nem megy, mert a lég pontosabban a fénytér már foglalt. Ennek ellenére a kinyúló karok határozottan megerősödnek, úgyhogy az az érzésünk ott fenn szabályos harc folyik. Egy igazi baráti páros ugyanakkor eleve ügyel arra, hogy ne fejlesszen túlságosan vastag ágakat a másik fa irányába. Egyik fa sem akar a másiktól elhappolni semmit, a lombkorona erőteljesebb részeit ezért kifelé, azaz nem barátok irányába fejleszti. Az ilyen párok a gyökerek révén olyan belsőségesen összekapcsolódnak, hogy olykor még együtt is halnak meg. Ilyen egészen a tönkök ellátásáig terjedő barátságok rendszerint csak természetes erdőkben tapasztalhatók. Talán mindegyik faj azt teszi, jó magam megfigyeltem már kivágok fák hosszan tovább élő tönkjeit a bükkök mellett tölgyeknél, jegenyefenyőknél, lucfenyőknél, és fenyőknél is. A telepített erdők, ilyen közép-európa legtöbb tűlevelű erdeje, szemlátomást úgy viselkednek, mint az utcagyerekek könyvünk azonos című fejezetében. Mivel az ültetés révén a gyökerek tartó sérülést szenvednek, úgy tűnik már aligha képesek hálózattá összeszerveződni. Az ilyen mesterséges erdők fái Rendszerint magánzóként lépnek fel, és így különösen nehéz nekik. Mind a mellett a legtöbb esetben amúgy sem vár rájuk hosszú élet, mert a törzsük fafajtától függően nagyjából száz év alatt kivágásra éretnek minősül. A FÁK NYELVE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 Gyakran kérdezgettek kertulajdonosok, hogy fáik nem állnak-e túlságosan közel egymáshoz. Végtére is elveszik egymástól a fényt és a vizet. Ez az aggodalom az erdőgazdálkodásból ered. Ott a fatörzseknek a lehető leggyorsabban meg kell vastagodniuk és kitermelésre éretnek kell lenniük, márpedig ehhez sok helyre és egyenletesen kerek nagy lombkoronára van szükségük. Hogy ez így legyen öt éven terenszeresen megszabadítják őket állítólagos konkurenceiktől, mégpedig úgy, hogy kivágják őket. Mivel a fák nem öregednek meg, hanem már százesztendős korukban a fűrésztelepre kerülnek, ennek az eljárásnak a fák egészségre gyakorolt kedvezőtle hatásai alig mutatkoznak meg. Miféle kedvezőtle hatások? Vagy talán nem az tűnik logikusnak, ha egy faj jobban nő, ha megszabadul a kellemetlen versenytársaktól, és koronája sok napfényhez, gyökérzete pedig rengeteg vízhez jut. Az eltérő fajokhoz tartozó példányokra ez valóban igaz. Azok harcban állnak egymással a helyi erőforrásokért. Az egyazon fajhoz tartozó fák esetében azonban más a helyzet. Azt, hogy például a bükkök képesek a barátkozásra, mi több, még táplálni is képesek egymást, már említettem. Az erdőnek nyilvánvalóan nem érdeke, hogy elveszítse gyengébb tagjait. Ezzel ugyanis hézagok keletkeznének, amelyek megzavarnák a félhomályból és a magas páratartalomból adódó érzékeny mikróklímát. Egyébként azonban minden egyes fa szabadon kibontakozhatna, és önállóan élhetné életét, feltételes módban. A bükkök ugyanis, ők legalábbis mindenképpen, szemlátomást nagy gondot fordítanak az egyensúlyteremtő igazságosságra. Vanessa Bors, az Áheni Rajnai Veszfáliai Műszaki Főiskola munkatársa kiderítette, hogy a még érintetlen bükkösökben, a fotoszintézist illetően egy egészen különös felfedezést tehetünk. A fák szemmel láthatóan egymásra hangolódnak azért, hogy mindegyikük teljesítménye ugyanolyan legyen, és ez nem magától értetődő dolog. Minden bükfa egyedi helyen áll. Az, hogy a talaj köves vagy nagyon laza, hogy sok vizet tárol-e vagy szinte semmit, hogy gazdag vagy szélsőségesen sovány tápanyag rendelkezik. rendelkezike, E feltételek néhány méteren belül is erősen eltérőek lehetnek. Eserint minden egyes fa különböző növekedési feltételek közé kerül, és ennek megfelelően gyorsabban vagy lassabban gyarapodik, vagyis több vagy kevesebb cukrot és faanyagot képes termelni. Annál meglepőbb a kutató munka eredménye. A fák kiegyenlítik egymás között a gyenge és erős tulajdonságokat. Mindegy, hogy a fa vastage vagy vékony, a fajtársak egy-egy levélre számítva hasonló mennyiségben állítanak elő cukrot a fény segítségével. A kiegyenlítődés a föld alatt a gyökérzet révén következik be. Minden jel szerint élénk csere folyik itt. Aki bőséggel van, az lead, aki szegény éhenkórász, az segészállítmányokat kap. A folyamatban ismét részt vesznek a gombák. Hatalmas hálózatukkal gigantikus újraelosztó gépezetként működnek. Mindez kissé a szociális segélyrendszerre emlékeztet, amely éppen így akadályozza meg, hogy társadalmunk egyes tagjai mérezuhanjanak. A bükkfák túl sűrűn sosem állhatnak, épp ellenkezőleg. Csoportos összebújásra törekednek. A törzsek gyakran kevesebb, mint egy méter távolságra állnak egymástól. A fakoronák ezáltal kicsik és tömörek maradnak, és sok erdésznek az a véleménye, hogy ez nem tesz jót a fáknak. Ezért aztán fakitermelés útján szétválasztják őket egymástól, vagyis a feleslegesnek vélt fákat eltávolítják. Lübeki erdészek ellenben arra a következtetése jutottak, hogy az a bükkerdő, amelynek tagjai szorosan egymás mellett állnak, hatékonyabban működik. A biomasza mindenek előtt a fatest számot tevő évi többlet növekedése az, ami a facsoportok egészségét bizonyítja. Nyilvánvaló, hogy a tápanyag és a vizelosztás optimális valamennyi fa között, úgyhogy az összes fa a legjobb formáját hozhatja. Ha rásegítünk és megszabadítjuk az egyes példányokat, Vélt versenytársaiktól, akkor a megmaradt fákból remeték lesznek. A szomszédokkal fenntartott kapcsolatai üresen futnak, hiszen ott már csak tönkök állnak. Mindegyik fa magában küzd, a következmény pedig az lesz, hogy nagy különbségek keletkeznek produktivitásukban. Akadnak egyes példányok, amelyek vadul fotoszintetizálnak, és csak úgy bugyog belőlük a cukor. Ezáltal erőteljesebben növekednek, jó formában vannak, mégsem élnek különösebben sokáig. Egy fa ugyanis csak annyira lehet jó, amennyire az őt körülvevő erdő is jól van. Ott azonban sok vesztes is áll. A gyengébbek, amelyeket korábban az erősebbek támogattak, egyszerre hátrányos helyzetbe kerülnek. Legyen azok akár a hely, akár a hiányos tápanyagellátás, akár időleges gyengélkedés, vagy a genetikai állomány, ezek a fák könnyebben esnek a rovarok és gombák áldozatául. Vajon nem az evolúció jegyében történik mindez, amelynek során csak a legerősebbek maradnak életben? A fák erre csak ráznák a fejüket, pontosabban a koronájukat. Jólétük létük a közösségtől függ, és ha az állítólagosan erőtlenek eltűnnek, azzal a többiek is veszítenek. Az erdő nem zárt többé, a forró napsütés és a viharos szelek lehatolhatnak egészen a talajig, megváltoztatva a nedves, hűvös klímát. Életük során még az erős fák is többször megbetegszenek és gyengébb szomszédaik támogatására szorulnak. Ha ők már nincsenek, akkor egy ártalmatlan rovarfertőzöttség is megpecsételheti akár az óriások sorsát is. A segényújtásnak egy rendkívüli esetét egyszer én magam indítottam el. Erdész pályafutásom kezdeti éveiben fiatalabb bükfákat gyűrűztem meg. Az eljárás során egy méteres magasságban eltávolítottunk egy kéreg hogy meginduljon a fa fokozatos elhalása. Végső soron ez is a gyérítésnek egy módja, amelynek során nem fűrészeljük ketti a törzset, az elszáradt fák, Holt faként álva maradnak ott az erdőben. Mégis több helyet biztosítanak az élőknek, mert koronájukon nincs levél, és sok fényt átengednek szomszédjaikhoz. Brutálisan hangzik. Én is úgy találom, a halál ugyanis néhány év késleltetéssel következik be, ezért a jövőben soha többé nem tennék ilyet. Láttam, mennyire küzdöttek a bükkök, mindenek előtt pedig azt, hogy egyik másik mind a mai napig életben maradt. Rendes körülmények között ez egyáltalán nem lenne lehetséges, hiszen kéreg nélkül a fa nem tudja eljuttatni a cukrot a levelektől a gyökérzetig. Így az utóbbi éhen marad, leáll a szivattyú működés, és mivel nem jut víz a fatörzs faanyagán keresztül a koronába, az egész fa elszárad. Sok példány azonban többé-kevésbé elevenen növekedett tovább. Ma már tudom, hogy ez csak az érintetlenül hagyott szomszédok segítségével volt lehetséges. Föld alatti hálózatukon keresztül ezek vették át a gyökerek megszakított ellátását, lehetővé téve ezzel társaik túlélését. Ráadásul egyesek még a kérekben keletkezett hízagot is újbóli növekedéssel hidalják át, és bevallom, minden alkalommal kissé szígyenkezem. Ha látom, mit tettem egykor. Minden esetre megtanultam ebből, mennyire erőteljes lehet a fák közössége. Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszeme. Ezt az ősi kézműves mondást akár a fák is kitalálhatták volna, és mivel ők ezt ösztönösen érzik, feltétel nélkül kisegítik egymást. Szerelem. A fák higgat lassúsága szaporodásukban is kifejezésre jut, mert a reprodukciót legalább egy évvel előbb megtervezik. Hogy minden tavasszal sor kerül -e a szerelemre, az a hova tartozástól függ, mert míg a tűlevelű fák lehetőség szerint minden évben útjukra bocsátják magvaikat, a lombos fák egészen más stratégiát követnek. Mielőtt sor kerülne a virágzásra, egyeztetnek egymással. Belefogjanak-e a következő tavaszon, vagy jobb lenne, ha mégis várnának még egy-két évet? Az erdei fák a legszívesebben mindegyszerre virágoznának, mert ez esetben a különböző egyedek génjei jól keveredhetnének egymással. A tűlevelű fák esetében ez így is van, de a lombhullató fák ennek során egy további körülményt is figyelembe vesznek, a vaddisznókat és az őzeket. Ezek az állatok mohón fogyasztják a bükk és a tölgy makját, segítségükkel ugyanis vastag téli zsírpárnához juthatnak. Ezért vannak annyira oda ezekért a termésekért, mert akár 50%-ban is tartalmazhatnak olajat és keményítőt, nincs még egy jeleség, amely táplálóbb lenne számukra. Ősszel gyakran átkutatnak egész erdős területeket a legutolsó morzsáért is úgyhogy tavasszal bajosan csírázhatnak ki a fák új nemzedéke. Ez az oka annak, hogy a fák egyeztetnek egymással. Ha nem virágzanak évről évre, a vaddisznók és az őzek sem számolhatnak ezzel a táplálékforrással. Szaporodásuk korlátok közé szorul, mert a vemhes állatoknak télen egy hosszú, táplálékszegény időszakot kell átvészelniük, és akadnak példányok, Amelyeknek ez nem sikerül. Ha aztán végül az összes bükk vagy tölgy egyszerre borul virágba és hoz termést, a csekély számú növényevő nem képes mindent elpusztítani, úgyhogy marad elég fel nem fedezett mag, amely kicsírázhat. Az ilyen esztendőkben a vaddisznók megháromszorozhatják szaporodási rátájukat, mert a tél folyamán az erdőben elegendő mennyiségben találnak eleséget. Régebbi időkből származik a magtermő év kifejezés, amely a bükk és tölgyerdők terméshozó éveire vonatkozott. Akkoriban a vidéki lakosság kihasználta ezt az áldást, és a vaddisznók megszelidített rokonait, a házi sertéseket kihajtotta az erdőbe. A cél az volt, hogy vágás előtt a vad termésekkel hízlalják őket, és azok szép vastag szalonna réteget növessenek. Rendes körülmények között a vaddisznó állománya aztán a következő évben újból lecsökken, mert a fáknál tájmaút következik. Az erdő talaja pedig üres marad. Ez a több évente bekövetkező időszakos virágzás, éppennyire súlyos következményekkel jár a rovarok, különösen a méhek számára. Rájuk nézve ugyanis ugyanaz érvényes, mint a vaddisznókra. A többéves szünet. Állományaik összeomlásához vezet. Jobban mondva, vezetne, mert nem alakulhatnak ki nagy mély populációk. Azok, az igazi erdei fák fütyülnek a kis segítőkre. Mit számít nekik az a pár beporzó, ha egyszer millió számra bontanak virágot négyzetkilométerek százain? A fáknak tehát valami mást kell kiagyalniuk, valami megbízhatóbbat, amiért még sarcot sem kell fizetniük, Ugyan mi lenne fekvőbb, mint az, hogy a szelet hívják segítségül? A szél kiragadja a porfinomságú a virágból, és eljuttatja a szomszédos fákhoz. A légáramlatoknak mindemellett van egy további előnyös tulajdonságuk. Alacsonyabb hőmérsékleten még 12 fok Celsius alatt is működnek, már pedig ez alatt az érték alatt, a méhek nem érzik jól magukat, inkább a kaptárban maradnak. Vélhetően ez az oka annak, hogy a tűlevelű fák szintén ehhez a stratégiához folyamodnak. Voltaképpen nem lenne szükségük erre, hiszen majd minden évben virágoznak. A vaddisznóktól nincs mit tartaniuk, ugyanis a lucfenyő és társai kismagjai nem jelentenek vonzó táplálékforrást számukra. Akadnak ugyan madarak, mint például a keresztcsőrű, amely miként neve is mutatja, erős keresztben álló csőrének hegyével, felfeszíti a tobozt és megeszi a magvakat, de ez az összmennyiségre vetítve nem tűnik nagy problémának. És mivel alig van olyan állat, amely tűlevelű fák magját raktározná el télire, potenciális utódaikat a fák helikopterszárnyakkal látják el az útra így csak lassan ereszkednek lefelé az ágról, miközben a széllökések könnyűszerrel tovább vihetik őket. A tűlevelű fának minden esetre nem kell szüneteket közbeiktatnia, ahogyan a büknek és a tölgynek. És mintha a lucfenyő és társai a szaporodás során még a lombos fákat is le akarnák pipálni, hatalmas mennyiségű virágpor termelnek. Olyannyira, hogy a virágzó tűlevelű erdők felett már egy könnyű szellő esetén is porfelhők lebegnek, akárha a koronák alatt tűzégne és ontaná a füstöt. Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy ekkora összevisszaság esetén hogyan kerülhető el a beltenyészet. A fák csak is azért maradtak fenn mind a mai napig, mert egyetlen fajon belül is nagy genetikai sokféleséget mutatnak. Ha az összes fa egyszerre engedi szabadon virágporát, akkor valamennyi egyed, picinke szemecskéi összekeverednek és végig söpörnek az összes fa koronáján. Mivel pedig a saját pollenek a mindenkori fatest körül különösen nagy koncentrációban fordulnak elő, nagy a veszélye annak, hogy végül saját termős virágaikat is megtermékenyítik. Csak hogy éppen ez az, amit a fák az imént ecsetelt okból semmiképp sem szeretnének. Ennek elkerülésére különféle stratégiák alakultak ki. Egyes fajok, mint a lucfenyő, az időpont helyes megválasztásában bíznak. A porzós és a termős virágok néhány napos különbséggel nyílnak ki, úgyhogy ez utóbbiakat zömmel másfajtársak, idegen virágpora termékenyíti meg. A madárcseresznye a rovarokra bízza magát, neki ez a lehetősége nincs meg. Náluk a hím és női nemiszervek egyazon virágon belül helyezkednek el. Mind a mellett a kevés igazi erdei faj egyikeként méhekkel porosztatja be magát, amelyek szisztematikusan végigkutatják az egész koronát, ennek során pedig óhatatlanul is szétosztják a fa saját virágporát. Ám de a cseresznye érzékeny, és megérzi, ha a belterjesség veszélye fenyegeti. Megvizsgálja a pollent, amelynek finom tömlői a nőivarú virág bibéjére történő érkezését követően behatolnak és a peteseit irányában akarnak növekedni. Ha a sajátja, akkor leállítja és elkorcsosítja a nyúlványokat. Csak is az idegen, sikerrel kecsegtető genotípus juthat tovább és hozhat létre később magot és gyümölcsöt. Hogyan képes a fa az enyémet megkülönböztetni a tiéttől? Ezt ma még nem tudjuk teljes pontossággal. Ismeretes azonban, hogy a gének valóban aktiválódnak és szükségszerűen összeillenek. Éppenséggel mondhatnánk azt is, hogy a fa képes megérezni. Vajon nem többe a jelentése a testi szerelemnek, nálunk is a messzenzserek hírvivő anyagok kibocsátásánál, amelyek kiválasztásra késztetik a testet. Hogy milyen érzés a fák számára a beporzás, az minden bizonyjal még sokáig a spekuláció birodalmába fog tartozni. Egyes fajok különösen következetesen akadályozzák meg a beltenyészetet. Minden egyed egynemű. Így vannak hím és vannak női ivar sejtekkel rendelkező kecskefüzek, amelyek szükségszerűen önmagukkal soha nem szaporodhatnak, csakis idegen fákkal. Mind a mellett a füzek nem igazi erdei fák. Pionír élőhelyeken terjeszkednek, azaz mindenhol, ahol még nem áll erdő. Mivel az ilyen élőhelyeken virágzó látszárú növények és cserjék sokasága telepszik meg, amelyek odacsalogatják a méheket, a beporzás során a füzek, Szintén rovarokra bízzák magukat. Így azonban felmerül egy probléma. A méheknek először a hímivarú füzekhez kell repülniük, onnan magukkal hozniuk a virágport, majd ezeket el kell juttatniuk a nőivarú fákhoz. Ellenkező esetben ugyanis nem kerülne sor megtermékenyítésre. Hogyan oldja meg ezt a fa, ha egyszer mindkét nemnek ugyanakkor kell virágoznia? A kutatók kiderítették, hogy ehhez az összes fűszfa illatanyagot választ ki, amely odacsalogatja a méheket. Ha a méhek megérkeztek a célterületre, a látványnak kell átvennie az irányító szerepet. E célból a hímivarú fűzfák a maguk barkáival különösen kitesznek magukért, világos sárga színben tündökölnek. Ezzel magukra vonják a méhek figyelmét. Ha a rovarok túljutottak az első cukorlakomán, tovább repülnek és felkeresik a nőivarú varufák jelentéktelen külsejű zöldes virágait. A beltenyészet, ahogy az emlős állatoknál ismerjük, vagyis hogy az egymással rokonságban álló egyedek szaporodnak, ennek ellenére mindhárom említett esetben lehetséges. És ebben szerephez jutnak akár a méhek, akár a szél is. Mindkettő nagy távolságokat hidalát, és ezzel előidézi, hogy legalábbis a fáknak egy része távoli rokonaik pollenjeit fogadja be, újra meg újra felfrissítve ezzel a helyi génállományt. Csupán ritka fafajok teljesen elszigetelt előfordulása esetén mehet veszendőbe a sokféleség, amikor is csak néhány példány áll egymás mellett, és így válhatnak a fák fogékonyabbá a betegségekre,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 Milyen szívesen cserélnének a kicsinyek a bükkutódaival, hiszen mire az öregek lelépnek, több mint egymilliárd kis magot hoznak létre, amelyek egy bolyhos bevonat segítségével, légi kellnek kelnek útra új tájak felé, és statisztikailag közülük is csak egy nyer. Csak semmi sietség hogy mennyire lassan nőnek a fák,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 A jelenlegi fény nem ad elegendő energiát ahhoz, hogy a fa hosszabb törzset ezért a csemeték inkább arra törekszenek, hogy a kevéske maradék fénysugarat a lehető leghatékonyabban befogják. Ehhez vízszintes irányba szépen kiterjesztik ágaikat, amelyeken nagyon érzékeny és vékony árnyékleveleket, illetve tűket alakítanak ki.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 miközben mindig szépen jobbra, vagyis az óramutató járásával megegyezően tekergőzik. Így lépést tarthat a fa utánpótlás növekedésével, és virágaival a nap felé nyújtózkodhat. Igaz, tekergő hajtásai az évek során belenőnek a kéregbe, és fokozatosan megfolytják a kisfát. Nos, ez is szerencse kérdése.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 Az erdőben a fák számára létezik egy íratlan illemkódex. Ez megszabja, hogy az ős erdő igazi tagjaként hogyan kell festenie egy fának, miként kell viselkednie. Egy engedelmes, kifejlett lompullató fa a következőképpen kell kinéznie. A törzse legyen nyílegyenes, a farostok fussanak benne egyenletesen. Gyökerei terjedjenek szét szépen, szimmetrikusan minden irányba, a fa alatt pedig törekedjenek a mélybe. A törzsből kiinduló oldalágai fiatalkorában feltehetően igen vékonyak voltak, de már régen elhaltak, és a hegeket friss kéregés újfa fedte be, így a látvány egy hosszú és sima oszlop. Csak a felső végén képződik erőságakból egy egyenletesen kiterjedő korona, amely akár az ég felé nyújtott karok ferdén felfelé mutatnak. Egy ilyen ideális fa nagyon magas kort érhet meg. A tűlevelőeknél hasonló szabályok vannak érvényben, azzal a különbséggel, hogy a koronaágaknak szabad vízszintben lenniük, vagy hajolhatnak enyhén lefelé is. És mire jó mindez? Netán a fák titokban esztétikai érzékkel is rendelkeznének? Ezt sajnos nem tanúsíthatom, de az ideális küllemnek nagyon is megvan a maga oka, a stabilitás. A kifejlett fák nagy koronái kivannak téve a viharos szélnek, a heves záporoknak és a súlyos hótehernek. Ezeket az erőket csillapítani kell, és a törzsön keresztül tovább kell vezetni a gyökérhez, nekik kell a teher jelentős részét viselniük, megakadályozva, hogy a fa kidől jön. Ehhez szilárdan belekapaszkodnak a talajba és a kövekbe. Az orkán átirányított ereje akkora energiával cibálhatja a fatövét, amely akár 200 tonna húzóerőnek is megfelelhet. Ha valahol a fában van egy gyenge pont, akkor repedések keletkezhetnek rajta, a legrosszabb esetben pedig a törzs és vele az egész korona ketté törhet. Az egyenletes formájú fák a fellépő erőhatásokat éppennyire egyenletesen csillapítják is, amennyiben mindenhová elvezetik, és a testükben elosztják őket. Ha ellenben valaki nem tartja magát ezekhez a szabályokhoz, nehézségei támadhatnak. Ha például a törzs meghajlik, vagy ha a fa már nyugalmi állapotban sem panaszmentes. A korona írdatlan súlya nem a törzs teljes átmérőjén oszlik meg, hanem egyoldalú nyomást fejt ki rá. Hogy a fa ne törjön el, itt erősítés kell, ami megmutatkozik a különösen sötét évgyűrükön, e helyeken kevesebb a levegő és több faanyag raktározódott el. Még kedvezőtlenebb a helyzet, ha két főhajtás alakul ki. Az ilyen fákat nevezzük villás elágazásúaknak. Ezekben az esetekben a törzs egy bizonyos magasságban ketté ágazik, és a továbbiakban minden duplán nő tovább. Heves széllőkések esetén a fának ez a két része, hiszen mindkettőnek megvan a maga koronája, egymástól eltérően hajladozik, amivel igen nagy megterhelésnek teszi ki a ketti ágazás helyét. Ha ez az átmeneti terület olyan, mint egy hangvilla, azaz U alakú, akkor a legtöbbször semmi sem történik, ám nagy a baj, ha a villás elágazás V alakú, vagyis túlságosan hegyesszögben fut össze. Ekkor legmélyebb pontján, ahonnan a két résztörs kiágazik, újra meg újra felszakad. Mivel ez csak fájdalmas a fa számára, a további beszakadás megakadályozására fa anyagából vastag dudorokat képez. Ez persze a leggyakrabban hiába való, és az adott helyen állandó a folyadékszivárgás, amit a baktériumok feketére színeznek. Ráadásul még a víz is összegyűlik benne. Behatol a repedésbe, és korhadást idéz elő. Sok villásfa ezért egy napon ketté törik, és a stabilabb fele maradt talpon. Ez a félfa aztán még néhány évtizeden át életben maradhat, de sokkal tovább nem. A hatalmas nyitott seppfelület már nem képes begyógyulni, ebből adódóan pedig a gombák szép lassan felfalják a belsejét. Egyes fák törzsük megformálásához, mintha a banánt szemelték volna ki, példaként. Lent nagyon rézsútosan nőnek, és mintha csak később vennék felfelé az irányt. Fütyülnek a fák tanára, és ezzel szemlátomást mások is vannak így. Gyakran egész erdőszakaszok viselkednek így. Vajon érvénytelenné váltak itt a természet törvényei? Épp ellenkezőleg. A környező természet az, amely ilyen növekedési formákra kényszeríti a fákat. Például a hegyek magas fekvésű részein nem sokkal a felső erdő határ előtt. Télen a hó többnyire méteres magasságú, és gyakran megcsuszamlik. Még csak nem is kell lavinának lennie, hiszen a hú nyugalmi állapotban is csúszik a völgy felé, szép lassan a szemünk számára érzékelhetetlenül. Ennek során meghajlítja a fákat, legalábbis a fiatalokat. A kisebbeknél ez nem tragikus. A hóolvadást követően egyszerűen újra kiegyenesednek anélkül, hogy bármilyen sérülést szenvedtek volna. A serdülőkorúaknál ellenben, amelyek éppen hogy megnődtek néhány méter magasra, megsérül a törzs. A legrosszabb esetben eltörik. Ha nem, marad a rézsutos helyzet. Ebből a helyzetből próbálnak meg a fák újból visszakerülni, a függőleges irányba. És mivel egy facsak a csúcsán képes a növekedésre, a lenti ferde vége megmarad ebben a pozícióban. A következő télen a hó a fákat megint valamennyire megdönti, az azt következő évben pedig a hajtás ismét csak függőlegesen felfelé mutat. Ha ez a játék sok-sok éven át folytatódik, Fokozatosan egy szabályszerűen hajlott fa alakul ki. Csak a gyarapodó életkorral válik a vastag törzs annyira stabilá, hogy a normális hómennyiség ne okozzon már semmilyen bajt. Az alsó szabja alak megmarad, miközben a törzs felső része zavartalanul fejlődik szép egyenesen, mint a szabályos fák. Hasonló dolog megeshet a fákkal nélkül is. Igaz, szintén lejtőn, hegyoldalon. Azok itt is olykor maga a talaj, amely sok-sok éven át elképesztő lassúsággal csúszik lefelé a völgy irányába. Gyakorta csak néhány centiméter tesz meg. A fák lassan csúsznak vele együtt és megdőlnek, miközben együdejűleg továbbra is nőnek felfelé. Igen szélsőséges formában figyelhető meg ez a jelenség Alaszkában és Szibériában, ugyanis itt a klímaváltozás folyamatában a permafrost az örökké fagyott talaj felenged. A fák elveszítik tartásukat, a latyakos talajon képtelenek egyenesen állni. És mivel minden fa más-más irányba dől, úgy fest az erdő, mintha tántorgó részegek sokasága lepte volna el a környéket. Innen ered a részekfa kifejezés, melyet a kutatók használnak. Az erdő szélen már nem olyan szigorúak a törzsek egyenes növésének szabályai. Itt jöhet a fény oldalról, egy rét vagy egy tó felől, amelyen értelemszerűen nem nőnek fák. A kisebb példányok lentről kikerülhetik a nagy fákat, hogy a nyílt térség felé növekedjenek. Különösen a lombos fák képesek ferde törzsükkel, koronájukat akár tíz méteres távolságban is odébb helyezni. Ilyen esetekben főhajtásuk szinte vízszintesen kanyarodik el. Természetesen a fa ezzel a törést kockáztatja, például akkor, ha sok hó esik, és az emelő törvény megköveteli a magas arcát. Igen, ám, de a megrövidült élet a szaporodáshoz elegendő fényjel még mindig jobb a semmilyennél. Míg a legtöbb lombhullatófa kihasználja ezeket az esélyeket: a legtöbb tűlevelű makacs, nőni egyenesen kell és punktum. Mindig szépen, leküzdve a föld vonzerejét, vagyis nyílegyenesen felfelé, hogy a törzsalakja tökéletes formájú és stabil maradjon. Csak az erdő szélen az oldalsóágok lehetnek észrevehetően vastagabbak és hosszabbak a fény irányába. Ez minden. Egyedül az erdei fenyő kíváncsi és helyezi sóvárgón odéba koronáját. Nem csoda, hogy ez a tűlevelű fajta az,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 Leggyakrabban épp a legerősebb, legnagyobb példányok azok, amelyeknek egyszer még vezekelniük kell ezért. Erdész kerületemben főleg a luczfenyők repednek meg ilyen esetekben. Igaz, nem mindenütt repedeznek, csak a törzsükön. Ha a talaj kiszárat, de a tűlevelek odafent a koronában ennek dacára még többet kívánnak, akkor a kiszárat fában egyszerűen túl nagy lesz a feszültség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 a lárvák nekiesnek a saját fajtájuknak. Titokzatos vízszállítás Hogyan jut fel a víz a talajból a levelekhez? Számomra ez a kérdés az erdő témájával kapcsolatos tudomány aktuális állásának jelképe. A vízszállítás ugyanis aránylag könnyen kutatható jelenség amely legalábbis a fájdalomérzet vagy a kommunikáció kutatásánál egyszerűbb. És mivel oly tűnik, az egyetemeken eddig igencsak szimpla magyarázatokkal hozakodtak elő az oktatók. Nagy örömmel vitatkozom erről újra és újra a diákokkal. A bevett válaszok a következők. A kapilláris hatás, azaz a hajszálcsövesség erői érvényesülnek, továbbá a transpiráció azaz a párolóktatás. Az előzőt nap mint nap megfigyelhetjük reggeli közben. A kapilláris erőhatás révén kúszik fel a kávé, a csésze szélén néhány millimétert. Enélkül a jelenség nélkül, a tükörnek teljesen vízszintesnek kellene lennie. Minél szűkebb az edény, annál magasabbra tud benne a folyadék a nehézségi erő ellenében felkapaszkodni, és a lombos fák vízvezetékei valóban nagyon szűkek. Alig érik el a 0,5 mm-t. A tűlevelű fák még inkább visszavesznek az átmérőből, és mindössze 0,02 mm-esek. Ugyanakkor ez még messze nem elégséges magyarázat ahhoz, hogyan jut el a víz 100 méternél magasabb fák koronájába, hiszen az erőhatás még a legvékonyabb csövecskékben is legfeljebb 1 méterre elegendő. Itt van azonban még egy jelölt, a párologtatás. A levelek és a tűlevelek a nyári fél évben a légzéssel rendesen párologtatják a vizet. Ez a mennyiség egy kifejlett bükk esetében naponta elérheti a több száz litert is. Ezzel olyan szívóhatás keletkezik, amely a vezetékeken keresztül a magasba emeli a vízutánpótlást. Mindez persze csak akkor lehetséges, ha a vízoszlop nem szakad meg. A molekulák a kohéziós erő révén egymáshoz tapadnak, és így egymás mellé sorolódva, mihelyt a levélben a párologtatás következtében szabaddá válik egy hely, valamennyivel magasabbra húzzák egymást. Mivel pedig még ez sem lenne elegendő, az ozmózis is bekapcsolódik a folyamatba. Ha az egyik sejtben a cukorkoncentráció nagyobb, mint a szomszédosban, akkor a falon keresztül víz folyik az édesebb oldathoz, mindaddig, amíg a százalékos arány mindkettőben egyforma nem lesz. És ha ez a folyamat sejtről sejtre így megy egészen a koronáig, akkor a víz végül a magasba kerül. A legnagyobb nyomást a fákban tavasszal nem sokkal lomfakadás előtt mérhetjük. Ilyenkor a víz olyan erővel áramlik a törzsbe, hogy ezt egy sztetoszkóppal akár mi magunk is meghallgathatjuk. Az amerikai Egyesült Államok észak-keleti részein ezt a jelenséget a cukorjuhar szirupjának begyűjtésekor hasznosítják, a fákat gyakran már a hóolvadáskor megcsapolják. A közkedvelt nedvet csak ilyenkor lehet kinyerni. Ebben az időszakban ugyanakkor a lombhullató fák ágain még nincs levél, következésképpen nincs semmi, ami párologhatna. A transpiráció, mint hajtóerő ilyen formán kiesik. A kapilláris erők is csak korlátozottan érvényesülhetnek, mert a már említett egyméteres méteres magasságig ható erő gyakorlatilag elhanyagolható. Igen ám, de a törzs ilyenkor mégis szabályszerűen teleszívja magát vízzel. Maradna még az ozmózis, csak hogy az is valószínűtlennek tűnik számomra. Elvégre az ózmózis csak a gyökerekben és a levelekben hat, nem így a törzsben, amely nem sejtek egymáshoz sorolódásából, hanem hosszú, folytonos vezetékekből áll. Akkor most mi a helyzet? Nem tudjuk. Az újabb kutatás mind a mellett kiderített valamit, ami legalábbis a transpiráció és a kohéziós erőhatását kétségbe vonja. A Berni Egyetem... A Szövetségi Kutatóintézet és a Czürichil Szövetségi Műszaki Főiskola kutatói alaposabban odafigyeltek, pontosabban a szó legszorosabb értelmében hallgatóztak. Főleg éjszaka érzékeltek halkmorajlást. Ilyenkor található a legtöbb víz a törzsben, mert a korona szünetel a fotószintézissel, és alig párologtat. Ezért a fák szabályosan feltöltik magukat, ami akár még a törzs megvastagodásával is együtt járhat. A víz a belső vezetékekben gyakorlatilag áll, semmi sem folyik. De honnan jönnek mégis az örejek? A kutatók feltételezik, hogy aprócska széndiokszid buborékokról van szó, amelyek a kicsi vízzel telt csövecskékben képződnek. Buborékok a vezetékekben. Ez azt jelenti, hogy a folyamatos vízpálya Ezerszeresen is meg-megszakad, és így mind a transpiráció, mind a kohézió, mind a kapilláris erő tulajdonképpen bajosan járulhatna hozzá a víz továbbításához. Számos kérdés marad megválaszolatlanul. Talán szegényebbek lettünk egy lehetséges magyarázattal, de az is lehet, hogy egy további rejtélyel gazdagodtunk. Vagy ez nem legalább annyira szép? A fák vállalják a korukat. Mielőtt az életkorról kezdenénk beszélni, tegyünk egy kis kitérőt a bőr témaköréhez. A fák és a bőr. Közelítsük meg a jelenséget az ember felől. A bőr az a felület, amely védi belső szerveinket a külvilágtól, visszatartja a folyadékokat, a beleket nem engedi kiesni, és mellesleg, Gázokat is nedvességet ad le, illetve vesz fel. Ezen kívül féken tartja a kórokozókat, amelyek nagyon is szívesen terjednének szét vérára munkban. Ugyanakkor érzékenyen reagál az érintésre, ez lehet kellemes, felkeltheti a vágyat a folytatásra, de okozhat fájdalmat is, és ekkor védekezést válthat ki. Bosszantó módon nem marad egyszerűen ennyiben a dolog. Az idő múlásával ez a bonyolult képződmény lassan egyre pegyhüttebb lesz. Gyűrődések és ráncok keletkeznek rajta, úgyhogy embertársaink néhány évnyi eltéréssel könnyedén meg tudják állapítani korunkat. A szükségszerű megújhodási folyamat sem éppen szívderítő, ha közelebbről szemügyre vesszük. Mindegyikünk naponta kereken 1,5 gram bőrpikkelyt veszít, egy évre vetítve ez több mint fél kilogramm. Még elképesztőbb a pikkelyek száma, naponta tíz milliárd részecske pereg le rólunk. Ez nem hangzik valami guztusosan, de szükség van rá, hogy ez a felszínünket alkotó szerv állandóan a legjobb formában maradjon. Gyerekkorunkban erre a folyamatra, ezen kívül a növekedésünkhöz is szükségünk van, különben természetes ruhánk egyszer csak szétrepedne. És mi a helyzet a fákkal? Hasonló. A lényegi különbség pusztán nyelvi. A bükk, a tölgy, a lucfenyő és társaik bőrét kéregnek nevezzük. A kéreg azonban pontosan ugyanazt a funkciót tölti be, és védelmezi az érzékeny belső szerveket az agresszív külvilágtól. Kéreg nélkül a fa kiszáradna, és a folyadékveszteségen túl mindenek előtt a gombák remekül szétbomlasztanának mindent, holott az egészséges, nedves fában semmi esélyük. A rovaroknak is szükségük van a csökkentett nedvesség tartalomra, épp kéreg esetén ezért nincs kilátásuk a sikerre. A fa közel ugyanannyi folyadékot hordoz a belsejében, mint mi emberek, ezért érdektelen a paraziták számára, hiszen egyszerűen megfulladnak benne. Egy lyuk a kéregben a fa számára legalább olyan kellemetlen, mint számunkra egy seb a bőrön. Ezért is alkalmaz hasonló mechanizmusokat az efféle kellemetlenségek elhárítására. Egy nedvekben hiányt nem szenvedő példány évente másféltől három centiméterig növeli kerületét. Emiatt tulajdonképpen fel kellene hasadnia a kéregnek. Kellene de nem hasad, mert ennek elkerülésére az óriások szintén folyamatosan megújítják kérgüket, ugyanis hatalmas mennyiségű pikkeit veszítenek. Testalkatuknak megfelelően ezek a pikkelyek jóval nagyobbak, és elérhetik akár a 20 centimétert is. Figyeljük meg egyszer szeles esős időben a törzsek alatti talajt. Ott hevernek szana szét a levetett kéregdarabok, az erdei fenyők esetében különösen jól felismerhetők vöröses színükről. Nem mindegyik fa hámlik azonban ugyanúgy. Vannak fajok, amelyek folyamatosan hámlanak, emberi megfelelőiknek ilyen mennyiség esetén korpásodás elleni sampont ajánlanának, de vannak olyanok is, amelyek csak nagyon visszafogottan potyogtatják hámpikkejeiket. Hogy ki, mit és hogyan csinál, megfigyelhetjük a kéregcserepeken. Ez a kéregnek egy külső, már elhalt rétege, amely kifelé érzéketlen páncélt képez. A kéregcserepek jellegzetes jegyeket hordoznak, általuk jól megkülönböztethetők a különböző fajok. Igaz, ez csak az idősebb példányoknál érvényes, mert az ismertető jegyek a repedések megformálódására vonatkoznak, mondhatnánk úgy is, hogy a ráncokra vagy a gyűrődésekre. Fiatal fáknál, legyen szó bármilyen fajról, a kérek sima, akár a bababőre. Ahogy öregszenek, fokozatosan, lentről kezdődően kialakulnak a redők, amelyek aztán az évek múlásával állandóan mélyülnek. Hogy ez a folyamat milyen gyorsan zajlik, az az adott fajtól függ. Az erdei fenyőknél, a tölgyeknél, a nyíreknél és a Douglas-fenyőknél hamar megkezdődik, míg a bükkök és a jegenye-fenyők nagyon sokáig simák maradnak. Ennek oka valójában a pikkelyhámlás gyorsasága. A bükknél, amelynek ezüst szürke kérge 200 éves koráig sima marad, a megújhodás aránya nagyon magas. Kérgük így vékony marad, pontosan megfelel mindenkori életkoruknak, illetve átmérőjüknek, nem kell, hogy repedések keletkezzenek a táguláshoz. Hasonló a helyzet a jegenye fenyőknél is. Az erdei fenyő és társa jellemben hosszasan piszmognak felszínük megújításával. Valahogy nincs ínyükre, hogy megváljanak haszontalan terhüktől, de talán a többletbiztonság is szerepet játszik ebben, amit egy vastagabb páncél nyújt. Bárhogy is álljon a dolog, olyan lassan hámlanak, hogy egy sokkal vastagabb cserép keletkezik rajtuk, amelynek a felső rétegei részben akár évtizedesek is lehetnek. Egy olyan időszakból származnak tehát, amikor a fa fiatal is karcsú volt. Idősebb korban, növekvő átmérővel ezek a külső rétegek mélyen felszakadnak, egészen az alsóbb, fiatalabb rétegekig, amelyek, mint a büknél megfelelnek az aktuális kerületnek. Minél mélyebbek tehát ezek a gyűrődések, annál piszmogóbb a faj. A jelenség a korral még egyszer jelentősen felerősödik. A bükköt is utoléri ez a sors, mihelyt túllépett életkor a delelőjén, mert ekkor a törzsajján szintén megjelennek a gyűrődések. És mintha csak világgá akarnák kürtölni, neki gyűrkőznek a mohák, hogy benőjék ezeket a repedéseket. Ott tovább megmarad az utolsó esőzésekből származó nedvesség, és átitatja a párnákat. Így aztán már messziről meg tudjuk becsülni egy bükfa erdő korát. Minél magasabbra kúszik fel a törzsön a zöld növénytakaró, annál idősebb a fa. A fák egyéniségek, a ránc képződés pedig hajlam. Egyes példányok már fiatalabb éveikben is ráncosabbak, mint ugyanahoz a fajhoz tartozó társaik. Van a körzetemben néhány bükk, amelyet már százesztendős korában is tetőtől talpig durva kérek borít. Erre rendszerint csak 150 évvel később kerülhet sor. Nem tudjuk, hogy ennek pusztán genetikai oka van-e, vagy a féktelen életmód is közre játszik benne. Minden esetre akad néhány tényező, ami megint csak ránk emberekre emlékeztet. A kertünkben álló erdei fenyők kifejezetten mélyen barázdáltak. Önmagában a kor, százesztendősre tagsájuk őket, nem játszhat szerepet ebben, éppen hogy maguk mögött hagyták fiatalságukat. 1934 óta különösen napsütötte helyen állnak, mert ekkor épült erdészlakunk. Ehhez a telek egy részén kiírtották az erdőt, azóta a megmaradt fenyők több fényhez jutnak. Több fényhez, több napsütéshez és több UV-sugárzáshoz. Ez utóbbi az embereknél a bőr öregedését idézi elő, és szemlátomást így hat a fákra is. Feltűnő ugyanakkor az is, hogy a cserép a napfelé eső oldalon keményebbé és ezzel rugalmatlanabbá válik, így hajlamosabb a repedésekre. Az említett elváltozások ugyanakkor visszavezethetők bőrbetegségekre is. Hasonlóan a kamaszkori pattanásokhoz, amelyek az embernél gyakran tartó sepphelyeket idézhetnek elő, a fáknál a kéregtetűnek való kitettség eredményezheti a felszín érdességét. Ilyen esetekben nem ráncok alakulnak ki, hanem kis mélyedések és pörsenések ezrei, amelyek a fa életében már nem tűnnek el. A betegeskedő példánynál ebből gennyesedő, nedvező sebek is kialakulhatnak, tartalmát baktériumok szállják meg, s így feketén elszíneződik. A bőr éppenséggel nem csak a mi esetünkben a lélek, vagy hogy létünk tükre, az öreg fáknak az erdő ökoszisztémája szempontjából még egy egészen különleges szerepük is van. Közép-Európában már nincsenek ősrégi erdők, a legrégebbi nagy kiterjedésű faállományok életkora 200 és 300 év között van. Míg ezek a védett állományok ismét őserdőkké válnak, ahhoz, hogy megértsük a valóban idős fák szerepét, egy pillantást kell vetnünk Kanada nyugati partjaira. Itt vizsgálta dr. Zoé Lindó, a Montreali McGill Egyetem kutatója a legalább 500 éves szitkafenyőket. Csak ezeken a matuzsálemi korú példányokon talált a kutatónő az ágakon és az ágvilágban nagy mennyiségben mohát. A zöld párnákban kékmoszatok telepedtek meg, amelyek nitrogént fogtak be a levegőből és úgy átalakították, hogy a fák felvehessék. Amikor esett, a víz lemosta ezt a természetes trágyát, és akkor a gyökerek rendelkezésére állt. E az idős fák trágyázzák az erdőt, ezzel pedig hozzásegítik utódaikat a jobb kezdéshez. Ők ugyanis még nem képesek mohát hordozni, mivel az nagyon lassan nő, és csak évtizedekkel később telepszik meg. A kérgen és a moha bevonaton kívül vannak más külső elváltozások is, amelyekből a fa életkorára következtethetünk. Itt lenne mindjárt a korona, és nyomban kínálkozik is a párhuzam, mégpedig jó magammal. Legfelül a hajam ritkás lett. Már nem nő úgy, mint ifjú koromban. A korona legmagasabban fekvő ágai esetében sincs ez másként. Egy bizonyos időponttól fogva, fajtól függően száz-háromszáz év után az éves újhajtások egyre rövidebbek lesznek. Ezeknek a rövidkehajtásoknak az egymás mellé sorolódása lombos fák esetében karomszerűen meghajlott ágakat eredményez, amelyek egy reumás kézre emlékeztetnek. A tűlevelű fák nyílegyenes törzse olyan felsőhajtásban végződik, amely fokozatosan nullára csökken. Míg a lucfenyők megrekednek ebben az állapotban, a jegenye fenyők széltében növekednek odafent, úgyhogy a látvány olyan, mintha egy nagy madár ott építette volna meg fészkét. Érthető, hogy szakmai körökben gólyafészek koronának nevezik ezt a jelenséget. Az erdei fenyőnél ez a folyamat korábban elkezdődik, aminek az a következménye, hogy a korona egésze a faidős korában kiszélesedik, és nincs felismerhető csúcsa. Minden esetre valamennyi fa fokozatosan leállítja a felfelé való növekedést. Gyökere és érrendszere már nem képes magasabbra felpumpálni a vizet és a tápanyagokat, mert ez az erőfeszítés túlterhelést jelentene számára. Ehelyett a fa egyszerűen csak testesebb lesz, további párhuzam sok idősebb emberrel. Ám ezt a nyugalmi állapotot sem tudja sokáig fenntartani, mert erői az évek múlásával szép lassan lanyhulnak. Most már nincs abban a helyzetben, hogy biztosítsa legfelső ágai ellátását, így azok elhalnak. A fák idővel ugyanúgy elkezdenek apránként összezsugorodni, mahogy az emberek. A következő vihar kisöpri a holtágakat a koronából, és ezután a takarítás után a fa egy időre valamivel üdébben fest. Ez a folyamat évről évre megismétlődik, és eközben a korona alig észrevehetően vehetően zsugorodik. Ha az összes fenti ág elpusztul, csak a vastagabbak maradnak vissza. Ezek is elhalnak, de nem esnek le olyan könnyen. A fa immár nem rejtegetheti magaskorát és fokozatos sorvadását sem. Legkésőbb ekkor újra szerephez jut a kéreg. A kis nedvező sebek nyílt ajtók a gombák számára. Ezek pompázatos termőtestekkel adják országvilág tudtára, diadalmenetüket, amelyek félbevágott csészeajhoz hasonlatosan a törzsre tapadnak is, évről évre nagyobbak lesznek. A fa belsejében áttörnek minden akadályon, és mélyen egészen a gesztik behatolnak. Ott fajtától függően felfalják az elraktározott cukorvegyületeket, vagy ami még rosszabb, a cellulózt és a lignint. Ezzel szétbomlasztják, szétporlasztják a favázát, amely pedig még mindig derekasan évtizedeken át küzd ez ellen a folyamat ellen. Az egyre táguló sebből jobbra és balra új faanyagot képez, és azt duzzanatszerű stabilizáló megvastagodások formájában növeszti tovább. Ez egy ideig még segít megtámasztani a szétmálló testet a heves téli viharokban. Egy napon azonban csak bekövetkezik a vég. A törzs eltörik, és a fa életének vége. Végre halljuk szinte a várakozó fa ifjúságot, amely az elkövetkezendő években gyorsan tolakszik felfelé a szétmorzsolódó törzs mellett. Az erdőnek tett szolgálat azonban a fa életének bevégeztével még mindig nem ért véget. A Korhadó tetem még évszázadokon át jelentős szolgálatot tesz az ökoszisztémában. Erről azonban később esik majd szó. A TÖLGY PUHÁNY ALAK A körzetemet járva gyakran látok szenvedő tölgyeket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 Kereken 150 év múlva a kisfa már annyira elterjeszkedett, hogy lassan belenő a tölgy koronájába. Bele, majd további évtizedek elteltével át rajta és el mellette, mert vetélytársával ellentétben gyakorlatilag egész életében képes koronájának alakítására és a további növekedésre. Most már a bükk közvetlenül is napfényhez jutnak.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 ezek az aszkéták kevéssel is beérve kitartanak és megelégszenek a cserjés de túlélik. Az éhező állapot előnye, hogy másfajoknak itt már régen fel kellett volna adniuk. Egy nélkülözésekkel teli létnek, amely ugyanakkor megkímél a másfajokkal való konkurenciaharc gondjaitól, éppenséggel megvannak a maga előnyei. Máskülönben a tölgy vastag, cserepes kérge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 Tudnak? Kénytelenek. Ugyanis ha a mag egyszer leesett a fáról, a helyét már csak a szél vagy valamely állat segítségével változtathatja meg. Ha ellenben tavasszal kicsírázik, a kocka el van vetve. Ettől fogva a magonc egész élete folyamán, ehhez a kis darabka földhöz van kötve, mindent úgy kell vennie, ahogy jön. És a legtöbb facsemete számára nem alakulnak valami fényesen a dolgok hiszen véletlenszerű találatai sajnos sokszor vesztes jegynek bizonyulnak. Vagy túl sötét van, például ha fényéhes fafaj, mint a cseresznye virágzik ki a nagy bükkök alatt, vagy túl világos, ez éppenséggel a bükkcsemetékre érvényes, amelyeknek zsenge szabad területen megég a tűző napsütésben. A mocsaras erdei talajban a legtöbb faj gyökere rothadásnak indul, míg a száraz, szomokos talajban szomja hal. Különösen szerencsétlenek azok a magvak, amelyek semmilyen tápláló talajt nem tartalmazó helyeken, sziklán vagy nagyfák ágvilláin landolnak. Sokszor a szerencse csak rövid ideig tart. Például akkor, amikor letört törzsek magasba nyúló csonkjainak adnak fent a magvak. Itt kis fákká fejlődnek, amelyek gyökereiket a korhadó fába eresztik. Csak hogy legkésőbb valamely rendkívül száraz nyáron, amikor a már holtfa elpárologtatta az utolsó csepp nedvességet is, elszáradnak a vélt nyertesek. Pedig sokuknak ugyanolyan elképzelésük volt az eszményi lakhelyről. A legtöbb európai fafajta számára ugyanis a komfortérzet kritériumai ugyanazok. Kedvelik a tápanyagokban gazdag, laza, morzsalékos, több méter mélységig jól szellőző talajt és persze legyen a föld mindenek előtt nyáron kellemesen nedves. Ugyanakkor nem szabad túlságosan felmelegednie sem, a tél pedig nem lehet túl fagyos. A hóesés legyen mérsékelt, de úgy, hogy olvadáskor alaposan itassa át a talajt. Az őszi viharokat legjobb, ha egy előttük magasodó hegyhát csillapítja, az erdő pedig legyen szegény a kérget és a fatestet megtámadó gombákban és rovarokban. Ha a fák tudnának eldorádóról álmodni, annak pontosan így kellene festenie. Igen, ám, de néhány kis földarabot leszámítva, ilyen eszményi körülményeket szinte sehol sem találunk. És ez is jót tesz a fajok sokféleségének. Ugyanis a Közép-Európa lenne a csodaország, a versengést pillanatnyilag szinte kizárólag a bükk nyerné meg. Ő ugyanis tökéletesen ki tudja aknázni a bőséget és minden vetétársát kiszorítja azzal, hogy egyszerűen átnő a koronájukon, ezt követően pedig csúcshajtásait a vesztes fahajtásai hajtásai fölött hozza. Aki ilyen erős konkurenciával szemben életben akar maradni, annak valami mást kell kitalálnia. Az eltérések a faeldorádótól nehézségeket jelentenek. Aki a bük mellett akarja megtalálni a maga ökológiai nicséjét. Annak tudnia kell lemondani. Nícséjét, a fülkéjét jelenti, azaz a környezeti tényezők által behatárolt életterét. Ökológiai élőhely Mivel a legtöbb földi élettér nem nyújt ideális feltételeket, inkább fordított a helyzet. Nehézségekkel járó élőhelyek garmadával vannak, aki ott eligazodik, az hatalmas területeket hódíthat meg. Valami ilyesmit tett a lucfenyő. Mindenhol gyökeret verhet, ahol a nyarak rövidek, a telek pedig csikorgó a hidegek, a messzi északon, vagy a mi egységeinkben, a felső erdő határ közelében. Mivel Szibériában, Kanadában vagy Skandináviában a vegetációs periódus gyakran mindössze néhány hétig tart, a bükk ott még a lombfakadáson sem lenne túl, mire az idénynek már vége is lenne. Mind a mellett a telek annyira cudarul hidegek, hogy a vége felé már elfagyás lenne belőle. Már pedig a lucfenyő épp ebben szerezhet pontokat. Tűiben és kérgeiben illóolajokat tárol, melyek egyfajta fagyvédelemként szolgálnak. Így aztán nem kell megszabadulni a zöld pompájától, a hideg évszakban egyszerűen az ágakon hagyja. mielőtt tavasszal felmelegszik az idő, kezdődhet a fotoszintézis. Minden nap számít, és ha csak néhány hétig folyhat is a cukor és fanyag fa termelés, a fa évről évre növekedhet néhány centimétert. Azonban ha a tűk a fán maradnak, azzal komoly kockázat is jár. Megül rajtuk a hó, és hatalmas terhet növelhet, amely alatt a fa letörhet. Ennek elkerülése érdekében a lucfenyő két védekező stratégiával is rendelkezik. Egyfelől Törzsét rendszerint teljesen egyenesen növeszti. Ha valami nem tér el a függőlegestől, nem olyan könnyű kibillenteni az egyensúlyából. Másfelől nyáron ágai vízszintesen állnak, ahogy a hó megtelepszik rajtuk, lassan lesüllyednek és tetőcserépszerűen fekszenek egymáson. Így kölcsönösen védelmezik egymást, és felülről nézve számottevően csökken a térfogatuk. Így a hó nagy része a fa mellett a földre hull. A hóban gazdag, magasan elterülő vagy a messzi éjszakon fekvő helyeken kívül a lucfenyő igen karcsú hosszú koronát is fejleszt rövid ágakkal, ami erősíti az iménti effektust. A tűlevelek ugyanakkor még egy további veszélyt is előidéznek. Fámmaradásuk megnöveli a széltámadási felületét, így a téli viharok idején a lucfenyők könnyen kidőlhetnek. Ettől csak szélsőségesen lassú növekedésük óvja meg őket. Több száz éves fák gyakran nem magasabbak tíz méternél, míg a veszély statisztikailag csak 25 méter fölött nő jelentősen. Természettől fogva a mi földrajzi szélességünkön az ősbükkösök vannak túlsúlyban, és ezek alig engednek fényt a talajra. Erre rendezkedett be a Tiszafa. A tiszafa az igénytelenség és a türelem megtestesítője. Mivel tudja, hogy a nyomába sem érhet a bükköknek, az alsóbb szintekre specializálódott. Itt a maradék 3% fény segítségével növekszik, amit a bükkök engednek áthatolni a leveleiken. Gyakran azonban egy egész évszázad eltelik, mire ilyen feltételek mellett a tiszafa elérheti a néhány méteres magasságot és az ivar érettséget. Ez alatt az idő alatt sok minden történhet vele. Növényevők fazonírozhatják, ami évtizedekkel vetheti vissza fejlődését, vagy ami még rosszabb, egy elpusztuló bükk kidöntheti. Csak hogy a szívós fa előre gondoskodott magáról. Más fajokkal összevetve, kezdettől fogva lényegesen több energiát fektet gyökérzetének kialakításába. Itt tápanyagokat tárol, és ha a föld felett történetesen valami szerencsétlenség éri, nagy lendülettel nyomban újra kihajt. Ennek során gyakran egyszerre több törzset is növeszt, amelyek később a fa időskorában összenőhetnek. Ez ráncos külsőt kölcsönöz a fának. És milyen szép kort érhet meg. Ezer évnél is idősebb lehet, és túléli legtöbb nála nagyobb versenytársát, úgyhogy az évszázadok folyamán Egyszer-egyszer, amikor felette egy idős fa kileheli a lelkét, mégiscsak csak a napra. A tiszafák ennek ellenére nem nőnek húsz méteresnél magasabbra, hiszen kevéssel beérik és nem törnek a fellegekbe. A gyertyán, a nyírek rokona igyekszik utánozni a tiszafát, ugyanakkor nem annyira igénytelen és valamivel több fényre van szüksége. Kibírja ugyan a bükkök alatt, ott mégsem lesz belőle nagy fa. Egyébként sem nő húsz méternél magasabbra, és ezt a magasságot csak egy fénykedvelő fafaj a tölgy alatt el. Így szabadon kibontakozhat, és amennyiben nem téved nagyobb tölgyek védett területére, a hely elegendő mindkét faj számára. Gyakran azonban a bükkis társul hozzájuk, amely tesz mindkét fafajon, a tölgynél legalábbis mindenképpen magasabbra nő. A gyertyán csak azzal tehet szert előnyre, hogy a sok mellett a nagy szárasságot és meleget is bírja, ilyenkor a bükköknek csak passzolniuk kell, úgyhogy a gyertyánok legalább a száraz déli hegyoldalakon némi esélyhez juthatnak. A legtöbb fafaj gyökérzete nem bírja a mocsaras talajt, az alacsony oxigén tartalmú álló vizet, és elhal. Ilyen környezetre patakok forrásvidékén vagy folyása mentén amelyek árterülete újra és újra víz alá kerül. Ha például egy bükk mak, oda tévedés csírázásnak indul, abból egy ideig még nagyon is lehet tekintélyes fa. Valamikor azonban egy nyári viharban egyszer csak kidől, mert szétrohagy gyökerei már nem tartják meg. Hasonló nehézségekkel kell szembenézniük a lucfenyőknek, az erdei fenyőknek, a gyertyánoknak és a nyíreknek is, ha időlegesen, vagy akár tartósan nedves poshadó vízű állnak. Nem így az égerfa. A maguk 30 méteres összmagasságával nem nőnek ugyan nagyra, mint versenytársai, de remekül növekedhetnek a nem kedvelt mocsaras talajon is. A titkuk az, hogy gyökereikben belső szellőző csatornák vannak. Így a legapróbb csúcsokig eljuttatják az oxigént, mint a búvárok, akik egy tömlőn keresztül állnak összeköttetésben a felszínnel. A törzs alsó részén a fák ezen kívül a levegő bejutását lehetővé tevő parasejtekkel is rendelkeznek. Csak ha a vízállás tartósan magasabb ezeknél a légzőnyílásoknál, akkor gyengítheti le az égereket annyira, hogy gyökereik agresszív gombák áldozataivá válnak. FA VAGY NEM FA Tulajdonképpen mi a fa? A német értelmező szótár törzssel rendelkező fás növényként határozza meg, amelyből ágak nőnek ki. Az akadémiai kiadó magyar értelmező kézi szótára szerint a fa kemény, vastag törzsű, ágakat csak bizonyos magasságban fejlesztő fásszáru növény. A fűhajtásnak tehát dominánsnak kell lennie, és folyamatosan kell tovább növekednie felfelé különben a növény cserjének számít. Egy közös gyökértörzsből sok kis törzs, pontosabban ágak nőnek ki. De mi a helyzet a mérettel? Amikor a földközi tenger térségének erdeiről szóló beszámolókat olvasom, mindig csóválom a fejem, hiszen azok az erdőségek számomra inkább hatalmas bozótosnak tűnnek. Én felséges, méltóság teljes lényeknek látom a fákat, amelyek koronája alatt olyan vagyok, mint a hangya a fűben. Mind a mellett lapföldi utazásaim során egészen másfajta egyedekre is bukkantam, mellettük inkább olyannak látszunk, mint Gulliver Liliputban. A tundra törpefáiról van szó, amelyeken egyes kirándulók figyelmetlenül átgázolnak. Olykor ezek száz év alatt sem nagyon lépik túl a húsz centiméteres magasságot. Tudományosan nem ismerik el őket fának, mint ahogyan a törpenyírt sem. Ugyanakkor törzse mégiscsak elérheti akár a három méteres magasságot is. Igaz, leggyakrabban szemmagasság alatt marad, és nyilvánvalóan nem veszi senki komolyan. Ha már most ugyanazzal a mércével mérnénk, akkor a kisbükköt vagy a madárberkenyét sem vehetnénk számba. Ráadásul a nagyemlősök, mint az őzek és a szarvasok, Gyakran annyira lerágják ezeket, hogy cserjeformában sok-sok hajtással évtizedeken át megrekednek az cm-es magasságnál. És ha egy fát elfürészelnek, akkor halott? Mi a helyzet az említett több száz éves tuskóval, amelyet társai mind a mai napig életben tartanak? Fa vajon? És ha nem, akkor micsoda? Még bonyolultabb a helyzet, ha ebből a tuskóból újabb törzs hajt ki. Az erdőkben ugyanis a szénégetők évszázadokkal ezelőtt épp a lombos fákat vágták ki, és dolgozták fel faszénné. Ezekből a tuskókból hajtottak ki az új törzsek, amelyek sok mai lombos erdő alapját képezik. Különösen a tölgy és a gyertyán erdők származnak ilyen sarj erdőkből. Esetünkben a kivágás és az újbóli növekedni hagyás néhány évtizedes ritmusban követte egymást, Úgyhogy a fák soha nem fejlődhettek ki teljesen, és nem nőhettek nagyra. Történt mindez azért, mert az akkori lakosság nagyon szegény volt, és nem engedhette meg magának, hogy tovább várjon az új tüzifára. Ezeket a maradványokat felismerhetjük erdei sétáinkon, ha bokor jellegű többszörös töveket látunk, vagy duzzanatszerű megvastagodásokat a tűrepesen ahol a rendszeres kivágás nyomán búrjánzások keletkeztek. Nos, ezek a törzsek fiatal fák, vagy ezer éves aggastyánok? Ezt a kérdést tették fel a kutatók is, akik például ősrégi luczfenyőket vizsgáltak Dalarnasvéd megyében. A legrégebbi fenyő valamiféle alacsony bozótost alkotott, amely szőnyekként vett körül egyetlen kis törzset. Mindez egyetlen fához tartozott, amelynek gyökérfáját C14-es módszerrel, radiokarbonkor meghatározással vizsgálták. A C14 radioaktív szén folyamatosan újra képződik, majd lassan újra szétbomlik a légkörben. Ezáltal aránya a többi szénhez mindig ugyanaz marad. Aktív biomasszához kapcsolódva, mint amilyen a fa anyaga, a bomlás folyamatosan zajlik tovább, miközben új radioaktív anyag felvételére már nem kerül sor. Minél kisebb arányban fordul elő a fában, annál régebbinek kell lennie a szövetnek. A lucfenyő vizsgálata valósággal hihetetlen életkort eredményezett. 9550 évet. Az egyes hajtások fiatalabbak voltak, de az utóbbi évszázadoknak ezeket az új hajtásait nem értékelték új faként, az egész részeként tekintettek rájuk. Úgy gondolom, joggal. Hiszen teljesen biztos, hogy a gyökér inkább volt meghatározó, mint a földfeletti hajtás. Voltak éppen a gyökér gondoskodott az organizmus fennmaradásáért, túlélt, erőteljes klímaváltozásokat, s időről időre új törzseket hajtott. Évezredes tapasztalatok raktározódtak el benne, lehetővé téve a túlélést mind a mai napig. Csak úgy mellesleg a lucfenyő több tudományos tételre is rácáfolt. Egyfelől addig senki sem tudta, hogy ezek a tűlevelűek 500 évnél lényegesen idősebbek lehetnek, másfelől addig azt feltételezték, hogy a lucfenyők Svédországnak ezen a területén mindössze 2000 évvel a jég visszahúzódását követően jelentek meg. Számomra ez a jelentéktelen kis növény annak jelképe, mennyire keveset értünk meg a fákból és az erdőkből, s hogy mennyi csoda vár még felfedezésre. De vissza a kérdéshez, miért a gyökér a fontosabb rész? Akár az is lehet, hogy itt található a fának egy olyasfajta szerve, mint az agy. Agy? Nem rugaszkodunk el kissé messzire? Talán. De ha tudjuk, hogy a fák képesek tanulni, következésképpen rögzíteni tudják a tapasztalatokat, akkor a fa szervezetén belül ehhez egy megfelelő helynek is kell lennie. Hogy hol, azt nem tudjuk, de erre a célral gyökerek lennének a legalkalmasabbak. Egyfelől az öreg lucfenyők Svédországban arról tanúskodnak, hogy a föld alatti rész a fa legtartósabb része, ugyan hol máshol tárolhatna hosszú távon információkat. Másfelől a kutatás jelenlegi állása szerint a finom szövevény mindig okozhat meglepetést. Eddig ugyanis vitathatatlan ténynek számított, hogy minden tevékenységet vegyi úton vezérel. Nincs ebben semmi becsület sértő, hiszen nálunk embereknél is sok folyamatot hírvivő anyagok, messzengerek szabályoznak. A gyökerek felvesznek bizonyos anyagokat, továbbítják őket, ellenszolgáltatásként pedig a fotoszintézis termékeit juttatják el a gomba partnerekhez. Sőt, figyelmeztető anyagokat is küldenek a szomszéd fákhoz. De hogy agy lenne? Ehhez ismereteink szerint neuronális folyamatokra van szükség, ezekhez pedig a hírvívő anyagon túl elektromos kisülésekre. pedig ezek mérhetők is, méghozzá a 19. század óta. Tudós körökben sok-sok éve dúl erről a vita. Tudnak-e a növények gondolkodni? Intelligensek-e? Franticek Balucska, a Bonni Egyetem Sejtés molekuláris Botanikai Intézetének kutatója munkatársaival együtt úgy véli, hogy a gyökérvégződésekben az agyi struktúrákhoz hasonló képződmények találhatók. A jelvezetésen kívül vannak olyan képletek és molekulák, amelyek hasonló formában megtalálhatók állatoknál is. Ahogy a gyökér a talajban tapogatózva halad előre, ingereket vehet fel. A kutatók mérni tudják az elektromos jeleket, amelyek feldolgozására egy átmeneti zónában kerül sor, és amelyek magatartás változásokat idéznek elő. Ha a gyökerek mérgező anyagokra áthatolhatatlan kövekre vagy túl nedves területre bukkannak, elemzik a helyzetet, és a szükséges változtatásokról értesítik a növekedési zónát. Az aztán megváltoztatja az irányt, és a nyúlványokat a kritikus talajterület megkerülésére készteti. Hogy vajon ezen túlmenően kereshetjük-e itt az intelligencia, az emlékező képesség és az érzelmek hajlékát is, az pillanatnyilag növénykutatók többsége kétségbe vonja. Többek közt a vizsgálati eredmények átvitele bosszantja őket az állatoknál tapasztalható hasonló szituációkra, végső soron pedig az, hogy a határok elmosódása fenyeget a növények és az állatok között? Hát aztán, mi annyira rossz ebben? A növények és az állatok szétválasztása amúgy is önkényes, és az élelem megszerzésének mikéntjén alapul. Az egyik fotoszintézist végez, a másik élőlényeket fogyaszt. Nagy különbségek végső soron már csak az időtartamban vannak, amely alatt az információfeldolgozás megvalósul és cselekedetté válik. De vajon a lassú lények eleve csekéjebb a gyorsaknál? Olykor-olykor feltámad bennem a gyanú, hogyha vitathatatlanul leszögeznénk, mennyi mindenben hasonlítanak a növények az állatokhoz, akkor nyomban nagyobb figyelem illetné meg a fákat és más növényeket is. A Sötétség Birodalmában a talaj még a víznél is kifürkészhetetlenebb az ember számára, miközben az óceánok fenekét kevésbé derítettük fel, mint a hold felszínét, a talajban zajló életet még ennél is kevésbé kutattuk. Azért persze felfedeztünk már jó pár fajt, megismertünk jó egy-néhány tényt, amelyek felől tájékozódhatunk is. Igen ám, de a lábunk alatt nyűsgő élet sokféleségéhez viszonyítva ez mindössze parányi töredék. Az erdők biomaszájának akár a fele is ezen az alsó emeleten található. A legtöbb itt sürgő, forgó élőlény nem látható szabad szemmel. Vélhetően ez a fő oka annak, amiért nem keltik fel annyira érdeklődésünket, mint például egy farkas, egy fekete harkály vagy egy foltos szalamandra. Ugyanakkor a fa esetleg sokkal fontosabbak. Nagyobb testű lakóiról az erdő minden további nélkül lemondhat. Az űzek, a szarvasok, a vaddisznók, a ragadozók, sőt, még a madarak jó része sem hagyna maga után fájdalmas űrt az ökoszisztémában. Még ha egyszer el is tűnne mind, az erdő minden különösebb károsodás nélkül egyszerűen nőne tovább. Egészen más azonban a helyzet a lábunk alatt nyüsgő parányokkal. Egy maréknyi erdei földben több élőlény található, mint amennyi ember a földet benépesíti. Egyetlen teli teás kanálföld több mint egy kilométernyi gombafonalat tartalmaz. Ezek a lények mindhatnak a talajra, áttalakítják és ilyen formán értékessé teszik a faszámára. Mielőtte lények egyikét másikát alaposabban szemügyre vesszük, térjünk vissza a talaj keletkezésének kezdeteihez. Talaj nélkül nincsen erdő, hiszen a fáknak valamibe bele kell tudniuk ereszteni a gyökereiket. A puszta kő ehhez nem lenne elégséges, a laza kavics hordalék pedig jól lehet támasztékot nyújthatna a gyökereknek, nem tudnák kellő mennyiségben megkötni a vizet és a tápanyagokat. A föltörténeti folyamatok, mint amilyenek a maguk fagyperiódusaival a jégkorszakok voltak, szétfeszítették a kőzetet, a gleccsereket homokká és porrá csiszolták, úgy, mint a szikladarabokat. Úgyhogy ezt követően egy szerkezetű szubstrátum jött létre. A jég elolvadása után ezt a víz alacsonyabb fekvésű területekre és mélyedésekbe sodorta, vagy a viharok ragadták magukkal, és méteres vastagságú rétegekben ülepítették le. Később megjelent az élet baktériumok, gombák és növények formájában, amelyek haláluk után humusszám állottak szét. Az évezredek során ezt a talajt, amelyet csak ettől fogva illethetünk joggal ezzel az elnevezéssel, belakhatták, és közben egyre értékesebbé tették a fák. Gyökereikkel megtartották és megvédték az esővel és viharral szemben. Erózió így ekkor még alig ha következhetett be, ehelyett a humuszrétegek egyre növekedtek, és megindult a barna szén kialakulásának előzetes folyamata ha már szóba került az erózió, ez az erdők egyik legnagyobb természetes ellensége. Mind a mellett a talaj elhordása csak szélsőséges események hatására következik be, leggyakrabban, különösen heves esőzések következtében. Ha az erdő talaja nem tudja azonnal magába szívni az összes vizet, a maradék a felszínen folyik el, és kis részecskéket sodor magával. Esős időben mi magunk is megfigyelhetjük ezt, ha a víz zavarosan barnás, akkor mindig értékes talajt mosott el. Évente és négyzetkilométerenként ennek mennyisége elérheti a tízezer tonnát. A föld alatti kövekből, mállási folyamatok révén, ugyanazon a területen évente csak száz tonna képződhet újra, úgyhogy a következmény hatalmas méretű sorvadás. Egy napon már csak a kavics hordalék marad meg. Ilyen elszegényedett területek napjainkban sokfelé találhatók az erdőkben, amelyek kimerült évszázadokkal ezelőtt még mezőgazdaságilag hasznosított talajokon nőttek. Ha ellenben az erdő folyamatosan fennmarad, akkor négyzetkilométerenként és évente mindössze 0,4 és 5 tonna közötti mennyiséget veszít. A fák alatt a talaj ezáltal idővel egyre erősebb lesz, Ennél fogva a feltételek a fák számára egyre javulnak. Térjünk rá a talajban élő állatokra. Be kell vallanom, nem valami vonzóak. Kisméretük miatt a legtöbb faj szabad szemmel láthatatlan, és nagyítóval sem sokkal jobb a helyzet. A páncélosatkák, az ugróvillások és a sertelábú férgek éppenséggel nem olyan rokon szemvesek, mint az orángutánok vagy a hosszú az erdőben ezek a kis gézengúzók alkotják a tápláléklánc kezdetét, ezért a féle talajplanktonként is tekinthetünk rájuk. Sajnos a kutatás csak szőrmentén érdeklődik, ezek iránt az eddig felfedezett, kimondhatatlan latin nevű fajok ezrei iránt, további megszámlálhatatlanul sok faj pedig hiába vár felfedezésre. Van ebben azonban valami vígasztaló is. Az erdők közvetlenül ott, a házunk ajtaja előtt még mindig sok titkot rejtegetnek. Vegyük szemügyre azt a keveset, ami eddig napvilágra került. Ott lennének mindjárt a már említett páncélosatkák, amelyekből a mi szélességi körünkön több mint ezer faj ismert. Kisebbek egy milliméternél, és úgy festenek, mint a pókok, csak a lábuk sikerült túl rövidre. A testük bésszínű, színű, ezzel sikeresen álcázzák magukat, Természetes élőhelyükön, a talajban. Atkák! Nyomban felötlik bennünk a képzelett társítás a poratkákkal, amelyek bőrpikkelyeinkkel és más anyagokkal táplálkoznak, mellesleg allergiát okoznak. A atkáknak legalább egy része hasonlót tesz a fák közelében. Ezek lehulló levelei és kérek pikkelyei méter magas halmokban állnának ha a parányi állatkák kiéhezett serege nem vetné rá magát. Ezért élnek a lehullott lomb között, amit aztán nagy étvágyjal elfogyasztanak. Más fajok a gombákra specializálódtak. Az állatkák a talaj kis csöveiben kuksolnak, és a finom fehér fonatok által kiválasztott nedveket fogyasztják. Végső soron ezek a páncélosatkák a fák által termelt cukorból táplálkoznak, amelyet azok gombapartnereiknek átadnak. Legyen szó elhalt fáról vagy döglött csigáról, nincs olyan táplálék, amihez egy páncélos atkafaj ne alkalmazkodna. Mindenütt felbukkannak a születés és az elmúlás határmesdjéjén, ezzel pedig az ökoszisztéma szempontjából létfontosságúnak számítanak. Vagy itt vannak az ormányos bogarak. Kis hián úgy festenek, mintha aprócska elefántok lennének, vitorla fülek nélkül, és világszerte a fajokban leginkább gazdag rovarcsaládok közé tartoznak, csak nálunk kereken 1400 fajtájuk ismert. Máskülönben az ormány nem annyira a táplálékfelvételt szolgálja, mint inkább az utódokról való gondoskodást. E hosszú szerv segítségével az állatkák kis lyukakat marnak a levelekbe, és a szárakba, majd ide helyezik el petéiket. A lárvák így ellenségeiktől megvédelmezve kis járatokat rághatnak a növényben, és nyugalomban növekedhetnek. Az ormányos bogarak egyes fajai, amelyek rendszerint a talajban élnek, már nem tudnak repülni, mert hozzászoktak az erdők lassú ritmusához, és mint egy örök életéhez. Évente legfeljebb tíz méter megtételére képesek, de többre nem is igen van szükségük. Ha egy fa elpusztul és környezete megváltozik, az ormányos bogaraknak csak a legközelebbi fához kell eljutniuk, és ott a lebomló lombok között már is kedvükre lakmározhatnak. Ha ilyen bogarakkal találkozunk, abból az erdő hosszú megszakítás nélküli történetére következtethetünk. Ha ellenben az erdőt a középkorban kiirtották, majd később újra telepítették, akkor ott hiányoznak az ilyen rovarok, mert a visszaút a legközelebbi ősi erdőtől idáig gyalogszerrel túl hosszú lenne. Az összes említett állatban egy valami közös. Nagyon kicsik, így tevékenységi körük szélsőségesen korlátozott. Ez a nagy ős erdőkben, amelyek egykor Közép-Európát beborították, még nem játszottak szerepet. Mára azonban az erdők zömét az ember megváltoztatta. Luc fenyő a bükk helyett, Douglas fenyő a tölty helyett, csupa újfaj a régiek helyén, ez nem tetszik és ízlik az állatoknak, így aztán éhen vesznek és lokálisan kihalnak. Ugyanakkor még mindig vannak régi lombos erdők, és velük együtt menedékek, amelyekben fennmaradt az egykori fajgazdagság. Az erdőgazdaságok országszerte azon fáradoznak, hogy tűlevelű erdők helyett újból több lombos erdőt neveljenek. De hogyan kerülnek majd oda a páncélosatkák és az ugróvillások, ha majd megint hatalmas bükfák állnak ott, ahol lucfenyők dőltek ki a viharban, helyet teremtve a változásnak? Gyalogszerrel bajosan, hiszen egész életükben alig tesznek meg egy métert. Van így egyáltalán remény arra, hogy egy szép napon legalább olyan nemzeti parkokban mint amilyen a bajor erdő, újra igazi ős erdőket csodálhassunk meg. Lehetségesnek éppen lehetséges, mert a körzetemben dolgozó diákok vizsgálatai kimutatták, hogy legalábbis a tűlevelű erdő kötődő parányi állatok meglepően nagy távolságokat képesek megtenni. Különösen a régi lucfenyő ültetvények mutatják ezt egyértelműen. Az ifjú kutatók itt olyan fajokat találtak, amelyek lucfenyőerdőkre specializálódtak. Csak hogy az ilyen erdőket elődeim itt, hümmelben mindössze száz évvel ezelőtt telepítették, azelőtt nálunk is, mint mindenhol Közép-Európában, főleg régi bükkösök álltak. De hogy kerültek a tűlevelőekre utalt ugróvillások hümmelbe? Feltételezésem szerint a madarak cipelték magukkal ezeket a talajhoz kötött kis állatokat potyautasként a tolluk között. A madarak szívesen vesznek porfürdőt a lombban, hogy megtisztítsák tollazatukat. Biztos, hogy ilyenkor az aprócska talajlakók közül néhányan fennakadnak, s miután a madár átrepült egy másik erdőbe, majd ott is porfürdőt vesz, lepotyognak a tollazatról. És ami a lucfenyőre specializálódott fajoknál sikerült, talán a lombokat kedvelő fajok esetében is sikerülni fog. Ha a jövőben újra lesz több idős lombos erdő, amelyek háborítatlanul növekedhetnek, akkor a madarak gondoskodhatnának arról, hogy az odatartozó albérlők ismét felbukkanjanak. Ugyanakkor persze a parányi lények visszatérése sokáig, nagyon sokáig tarthat, mint azt a legújabb kieli és lüneburgi kutatások bizonyítják. A lüneburgi mezőn több mint száz évvel ezelőtt tölgyerdőket ültettek egykori szántóföldeken. Már néhány évtized elteltével újra meg kellene telepedni a talajban a gombák és baktériumok eredeti struktúrájának. Ez volt a tudósok álláspontja. Óriási tévedés még egy ilyen aránylag hosszú idő után is nagy hézagok tátonganak a fajok leltárában, ennek pedig súlyos következményei vannak az erdőre nézve. A születés és az elmúlás tápanyagkörforgása nem működik kifogástalanul, mind a mellett a talajban még mindig kimutathatók az egykori trágya nitrogén feleslegei. A tölgyes gyorsabban növekszik ugyan, mint a kontrollállományok, amelyek régi erdei talajon állnak, de egyértelműen érzékenyebbek például a szárassággal szemben. Hogy mennyi ideig tart, míg újra igazi erdei talaj képződik, azt senki sem tudja. Annyit már tudunk, hogy száz éve nem elegendő. Ahhoz azonban, hogy a regenerálódás végbe mehessen, olyan védett, érintetlen erdőkre lesz szükség, amelyeket nem ért semmilyen emberi hatás. Itt a talajban zajló élet sokfélesége képes lesz a túlélésre, és csíra sejtként szolgálhatja a környező területek magához térését. Mellesleg ehhez még csak nem is kell különösebb lemondást gyakorolni, amint azt Hümmel kösség példája évek óta mutatja. Az összes idős bükfaerdőt védelem alá helyezték, és az értékesítés most más formában zajlik. Egy részét kegyeleti erdőként hasznosítják, a fákat eleven sírkövekként adják bérbe az urna elhelyezésekhez. Nem szép elképzelés, hogy halálunk után az őserdő részeivé válunk? A rezervátumok egy másik területét cégeknek adjuk haszonbérbe, akik ilyen módon támogatják a környezetvédelmet. A fahasználatról való lemondás kiegyenlítődik, Ember és természet pedig egyaránt boldog lehet. Szén-dioxid porszívó A természet körforgásáról kialakított egy még ma is rendkívül elterjedt és nagyon leegyszerűsített kép alapján a fák a kiegyensúlyozottság jelképei. Fotoszintézist végeznek, melynek során szénhidrogént termelnek, amit felhasználnak a növekedésükhöz és ezzel életükben akár 20 tonna szén-dioxidot is tárolhatnak törzsükben, ágaikban és gyökérzetükben. Amikor egy napon elpusztulnak, pontosan ugyanekkor a mennyiség szabadul fel üvegházhatású gázokból, amennyiben a gombák és a baktériumok megemésztik a fát, és feldolgozva újból kilélegzik. Ugyanezen a gondolaton alapszik különben az a megállapítás is, hogy elégetése során a fa Klimatikus szempontból semleges. Elvégre teljesen mindegy, hogy a fahasábot kis organizmusokból lasztják-e fel, gázformájú összetevőire, vagy otthonunkban a kája veszi -e át ezt a szerepet. Csak hogy ennyire egyszerűen azért az erdő sem működik. Valójában az erdő szén-dioxid porszívó, amely a levegőnek ezt az alkotó folyamatosan kiszűri és elraktározza. Igaz ugyan, hogy ennek egy része a fa halála után valóban visszajut a légkörbe, de a többi, nem kis mennyiség, tartósan az ökoszisztémában marad. A szétmorzsolódó törzset különböző fajok szép lassan egyre kisebb darabkákra aprítják fel, megeszik, miközben centiméterről centiméterre egyre mélyebben dolgozzák bele a talajba. Az utolsó maradékokról az eső gondoskodik amely a szerves maradványokat belemossa a földbe. Minél mélyebbre kerülnek, annál hidegebb lesz. A csökkenő hőmérséklettel pedig az élet is lelassul, míg szinte teljesen nyugalmi állapotba nem kerül, így a széndioxid humusz formájában megtalálja a maga végső pihenőhelyét, és lassanként egyre gyarapodik. Egy távoli, nagyon távoli jövőben egyszer talán barna vagy kőszén lesz belőle. Ezeknek a fosszilis nyersanyagoknak a mostani lelőhelyei kereken 300 millió évvel ezelőtt jöttek létre, szintén fákból. Másképpen festettek ugyan, inkább 30 méter magas páfrányokra vagy zsúrlókra hasonlítottak, de törzsük két méteres átmérőjével hasonló méreteket érhettek el, mint a mai fajok. A legtöbb fa mocsarakban nőtt, és amikor öregkorúban elpusztultak, törzsük az ingoványba zuhant, ahol azonban alig mállott szét. Évezredek során vastag tűzegrétegek alakultak így ki, amelyet később befedett a kavics hordalék, és a nyomás hatására a tűzeg fokozatosan szénné változott. Ilyen formán a nagy hagyományos erőművekben napjainkban fosszilis erdőket tüzelnek el. Nem lenne szép és értelmes dolog, ha viszonzásképpen mi biztosítanánk fáinknak a lehetőséget, hogy elődeiket utánozzák. A széndiokszidnak legalább egy részét befognák, és a talajban tárolnák. A szénképződésre azonban napjainkban már alig kerül sor, hiszen az erdőket a gazdálkodás, fa révén állandóan felritkítják. Ezzel melengető napsugarak hatolnak le a talajig és az ott élő fajokat segítik abban, hogy igazából lendületbe jöjjenek. Így ezek az alsó rétegekben fellelhető utolsó humuszkészleteket is elfogyasztják és gázformájában felengedik a légkörbe. Az elszökő üvegházhatású gázok összmennyisége nagyjából megfelel a haszonfa lehetséges mennyiségének. Minden egyes fahasáb miatt, amelyet otthon a kályhában elégetünk, odakint az erdei talajból ugyanakkor a mennyiségű széndioxid szabadul fel. A fák alatti széndiokszittartányt, tehát a mi földrajzi szélességünkön, már keletkezése folyamán kiürítjük. Ennek ellenére erdei sétáink során a szénképződésnek legalább a kezdeti folyamatait megfigyelhetik. Ássanak le a talajban, míg egy világosabb rétegre bukkannak. Eddig a vonalig a felső, sötétebb rész igen dús karbonban. Ha mostantól fogva nyugton hagynánk az erdőt, akkor itt kialakulásának korai szakaszában szenet, gázt vagy olajat találnánk. Az olyan nagy védett területeken, mint a nemzeti parkok központi övezetei, ezek a folyamatok napjainkban is zavartalanul zajlanak. Mellesleg a szűkös humuszrétegek nem pusztán a mai erdőgazdálkodásra vezethetők vissza. Már a rómaiak és a kelták is szorgalmasan írtották az erdőt, amivel beavatkoztak a természetes folyamatokba. De vajon mi értelme a fák számára annak, hogy kedvel táplálékukat állandóan eltakarítsák? És nem csak a fák tesznek így, minden növény, beleértve az óceánokban az algákat is, kiszűrik a szén-dioxidot, amely a növény pusztulása után a mére sűjjedve az iszabban szénvegyületek formájában tárolódik. Az állati maradványokkal együtt, mint amilyen a korallokból kioldódó mész, amely egyébként az egyik legnagyobb tároló, a légkörből évmilliók százai során elképesztően sok szenet vontak ki. A legnagyobb szénelőfordulások keletkezése idején a karbonkorszakban sokkal magasabb, a ma mért értékek kilencszerese volt a szén-dioxid koncentráció. Mielőtt többek között az akkori erdők előidézték a lebontást, igaz, még mindig csak a mai érték háromszorosára. De hol érik el erdeink a végső határt? Folyamatosan egyre csak elraktározzák a szenet, míg végül a légkörbe már egyáltalán nem jut ki. A kérdés persze már fel sem merül a telhetetlen fogyasztás lázában, hiszen a fegyvert már magunk ellen fordítottuk, és gátlástalanul üritjük az összes szén tárolót. Az olajat, gázt, szenet, fűtő és üzemanyagok formájában eltűzeljük és a levegőbe fújjuk. A klímaváltozástól eltekintve vajon akár még áldásnak is tekinthető, hogy napjainkban az üvegházhatású gázokat kiszabadítjuk földalatti alatti börtöneikből és a légkörbe engedjük őket? Ilyen messzire nem merészkednék. De minden esetre az időközben megnövekedett koncentrációnak már kimutatható a trágyázó hatása. Mint azt a legújabb Berdei állomány felvételek tanúsítják, a fák gyorsabban növekednek. A fakkitermelés megbecsüléséhez a táblázatokat ki kellene igazítani, mert időközben a biomasza növekedése harmadával nagyobb, mint akár néhány évtizeddel korábban. De hogy is volt ez korábban? Lassúság. Ez volt a jelszó, ha egy fa hosszú életet akart élni. Ez a növekedés egészségtelen, amit mellesleg még a mezőgazdaság erős nitrogénbevitele is tovább serkent. Vagyis még mindig érvényes a régi szabály, a kevesebb több, azaz kevesebb széndiokszid, hosszabb élet tartam. Már erdész hallgató koromban megtanultam, hogy a fiatal fák életerősebbek és gyorsabban növekednek, mint az idősebbek. Ez a tétel ma is tartja magát, és azt eredményezi, hogy az erdőket meg akarják fiatalítani. Megfiatalítani? Ez semmi más nem jelent, mint hogy a régi törzseket kivágják, és frissen ültetett kisfákkal pótolják. Csak is így maradnak majd az erdők stabilak, és tudnak ennek megfelelően sok fát termelni, ezáltal a levegőből széndiokszidot vehetnek fel és köthetnek meg, ez legalábbis az erdőbirtokosi szövetségek és az erdőgazdaságok képviselőinek pillanatnyi álláspontja. Fafajtól függően 60-120 év között állítólag alábbhagy a növekedési erő, ennél fogva ideje, hogy megjelenjenek a fakitermelő gépek. Netán az örök ifjúság társadalmunkban oly ellentétes véleményeket provokáló eszményét vinnénk egyszerűen át az erdőre? Látszat szerint igen. Ugyanis egy 120 éves fa emberi léptékkel éppe hogy csak kinőtt az iskoláskorból. Valójában egy nemzetközi kutatócsoport vizsgálata alapján az eddigi tudományos feltevések épp a fordítottját mutatják. A tudósok kereken 700 ezer fát vizsgáltak meg világszerte, az összes kontinensen. A meglepő eredmény, minél öregebbek a fák, annál gyorsabban nőnek. Így azok a fák, amelyeknek a törzse egy méter átmérőjű volt, háromszor annyi biomasszát termeltek, mint azok, amelyek csak fele olyan vastagok voltak. Ha feltételezzük, hogy az erdőben minden fa azonos magasságú, akkor az egy méter átmérőjű fa térfogata úgy aránylik a fél méter átmérőjű fa térfogatához, ahogy a törzsek keresztmetszeti kör alapfelületei viszonyulnak egymáshoz. A nagy t egyenlő r a négyzetem pi képlet alapján bárki kiszámolhatja, hogy az egy méter vastag törskörlapja és ezáltal térfogata is éppen négyszerese a fél méter vastag törskörlapjának és térfogatának. Ehhez képest a háromszoros teljesítmény nem sok, hanem kevés. A szerző által említett összefüggés érvényes a fa viszont nem érvényes az azonos terület nagyságú faállományokra. Egy hektárnyi fiatal erdőben sokkal több kiskoronájú fa van, mint egy hektárnyi idős erdőben. Így fordulhat elő, hogy az egyenként kisebb teljesítményű fiatal fácskák együtt többet növekednek, mint az idős erdő. Az öreg fa tehát nem azt jelenti, hogy a fa gyenge, hajlott és fogékony a betegségekre, hanem ennek épp az ellenkezőjét. Lendületes és erős. Az apfák eszerint érzékelhetően produktívabbak, mint a tejfeles szájú csemeték, és a klímaváltozás összefüggésében fontos szövetségesei az embernek. A jelszót, miszerint az erdőket vitalizálásuk érdekében fiatalítani kell, a kutatás eredményeinek közzététele óta legalábbis félrevezetőnek nevezhetjük. Legfeljebb a fa használat tekintetében mutatkozik a fák egy bizonyos életkorától fogva az értékcsökkenés. Ilyenkor a gombák a törzs belsejében elindíthatják a korhadást, ám ez a további növekedést a legcsekélyebb mértékben sem csökkenti. Ha az erdőket fegyverként akarjuk bevetni a klímaváltozás elleni harcban, hagynunk kell, hogy megöregedjenek, pontosan úgy, ahogy azt a nagy természetvédelmi szervezetek követelik. A FA mint KLÍMA BERENDEZÉS Ami a hőmérsékletet és a nedvességet illeti, a fák nem kedvelik a szélsőséges ingadozásokat. Ugyanakkor a regionális klíma a nagy növényekkel sem tesz kivételt. De egyik-másik fának van talán lehetősége arra, hogy maga is beavatkozzék? Az én alapélményem ezzel kapcsolatban egy kis erdő volt Bamber közelében, amely száraz, tápanyagokban szegény, homokos talajon állt. Itt csak az erdei fenyő képes növekedni, állították egykor az tudomány képviselői. Hogy ne sivár monokultúrát hozzanak létre, akkoriban még bükfákat is telepítettek melléjük, amelyeknek lombjukkal a fenyők tűit kellett a talajlakók számára enyhíteniük. Ezekkel a lompullató fákkal nem a fakitermelést tartották szem előtt, hanem úgynevezett segítfajként tekintettek rájuk. Csak hogy a büknek eszeágában sem volt alárendelt szerepet játszani. Néhány évtized elteltével megmutatták, mi lakozik bennük. Évről évre ismétlődő lompullásukkal jótékony humuszt hoztak létre, amely sok vizet tudott megkötni. Mind a mellett a levegő ebben a kis erdőben fokozatosan egyre nedvesebb lett, mert a mindfeljebb törekvő kisfák levelei megfékezték a szelet a fenyők törzsei között, és gondoskodtak a nyugodt levegőről. Így kevesebb víz tudott elpárologni. A bükkök ennek nyomán egyre jobban gyarapodtak, és egy szép napon végül fölébe kerekedtek a fenyőknek. A talaj és a mikroklíma időközben annyira megváltozott, hogy a lombos fák számára kedvezőbbé váltak a feltételek, mint a kisigényű tűlevelűek számára. Mindez szép példája annak, mi mindent képesek megváltoztatni a fák. Az erdészek is ezt mondják. Az erdő maga teremt ideális élőhelyet a maga számára. Ami a szélcsendet illeti, az belátható, de mi a helyzet a vízháztartással? Ha nyáron a forró levegő nem tudja kiszállítani az erdő talaját, mert árnyékban van és védelmet élvez, még az is belátható. Hogy mennyire nagy lehet a hőmérséklet különbség egy felritkított tűlevelű erdő és egy természetes régi bükkös között, azt területemen az Alseni székhelyű rajna Vestfáliai műszaki főiskola diákjai mutatták ki. Egy szélsőségesen meleg augusztusi napon amikor a hőmérő higanyszála 37 Celsius-re emelkedett, a lombos erdő talaja 10 Celsius fokkal volt hűvösebb, azonnan mindössze néhány kilométerre található tűlevelű erdőjétől. Ez a hűtés, amelynek révén a párolgás is kisebb, az árnyékolás mellett döntően a biomasszából eredesztethető. Minél több élő és holtfa van egy erdőben, minél nagyobb méretű a talaj humuszrétege? annál több víz tárolódik a biomasza összmennyiségében. A párolgás hűvöset eredményez, ami megint csak azzal jár, hogy nem párolog el annyi víz. Azt is mondhatnánk, hogy egy érintetlen erdő nyáron képes izzadni, és ezzel ugyanazt az eredményt éri el, mint az ember a verejtékezéssel. Máskülönben a fák izzadását közvetve önök is megfigyelhetik, mégpedig a házakon. Gyakran egykori karácsonyfákat, amelyeket nem akartak kidobni, szépen földlabdával együtt kiültetnek, és ezek a fák remek egészségnek örvendenek. Csak nőnek, nőnek, és egyszer csak sokkal nagyobbak lesznek, mint azt tulajdonosuk várta volna. Mindenek előtt azonban a legtöbb esetben túl közel állnak a házak falához, ágaikkal részben még a tető fölé is érnek és ekkor a féle izzadságfoltok keletkeznek a házon. Ami nálunk hónajban már elég kellemetlen, a házak számára nem csak optikai következményekkel jár. A fák izzadása révén a ház annyira átnedvesedik, hogy a homlokzaton és a tetőcserepeken megtelepszenek az algák és a moha. Az esővíz most már nehezebben fékezve csurog lefelé, a növényzeten át és a leszakadt mohapárnák eltömítik az ereszcsatornát. A vakulat az évek során a nedvesség következtében lemálik, és idő előtt felújításra szorul. A fák alatt parkoló autók tulajdonosai ellenben profitálnak a kiegyenlítő hatásból. Fagypont körüli hőmérséklet esetén a szabad ég alatt álló autók tulajdonosainak már kapargatniuk kell a jeget a szélvédőről, míg a fakoronák alatt parkoló járművek gyakran jégmentesek maradnak. Eltekintve attól, hogy a fák az építmények külsejét esetleg kedvezőtlenül változtatják meg, lenyűgözőnek tartom, ahogyan a lucfenyők és más fajok képesek környezetük mikroklímájának befolyásolására. Mennyivel nagyobb lehet akkor egy érintetlen erdő hatása? Aki rendesen verejtékezik, annak sokat kell linnia. Valóban megfigyelhetjük, ahogyan a fák poharazgatnak, igaz csak akkor, ha heves felhőszakadás zúdul rájuk. Mivel az ilyesmi rendszerint csak zivatarokkal együtt fordul elő, nem javasolnám, hogy emiatt az erdőben mászkájanak. Ha ellenben amúgy is kintartózkodnak, mint jó magam gyakran foglalkozásomból adódóan, lenyűgöző látványban lehet részük. Leginkább a bükkök csapnak valóságos tivornyát ilyenkor. Ágaik, mint sok lombos fájé, ferdén felfelé nyújtózkodnak, de épp ennyire jogosan mondhatnánk, hogy ferdén lefelé, mert a korona nem csak arra szolgál, hogy a lombozatot szélesre tárja a napsütésben, hanem arra is, hogy befogja a vizet. A csapadék levelek százezreire esik, ahonnan az esővíz lecsöpög a kisebb ágakra, majd onnan a fatörzséből kinövő ágakra csorog lefelé, ahol a picinke csermelyek valóságos állnak össze és lezúdulnak a törzsön. A törzs alsó részén a víz már annyira hömpölyög, hogy amikor eléri a talajt, élénken felhabzik. Egy heves zivatar esetén egy felnőtt fa pótlólagosan több mint ezer litert képes bekebelezni, ami felépítése révén célirányosan a gyökereihez vezet. Ott aztán a víz a környező talajban elraktározódik, és segít később átvészelni egy némely száraz időszakot. A lucfenyők és a jegenyefenyők nem képesek ilyesmire. Míg a jegenyefenyők ravaszul elkeverednek a bükkök között, a lucfenyők gyakran meglehetősen szomjasan áldogálnak a hozzájuk hasonlók mellett. Koronájuk úgy működik akár az esernyő, ami nagyon előnyös a kirándulók számára. A törzs közelében legalábbis egy zivatar alatt aligázunk meg, és persze ugyanez érvényes a fagyökerei számára is. Négyzetméterenként tíz literig az esővíz, és ez már nem is kevés, teljes egészében ott marad a fa tűin és ágain. Nyomban elpárolog, mihelyt a felhőtakaró felszakadozik, és ezzel az értékes víz elvész az erdők számára. Miért tesznek a lucfenyők ilyet? Egyszerűen nem tanulták meg, hogy álljanak hozzá a vízhiányhoz. Az ő komfortzónájuk a hideg régiókban van, ahol az alacsony hőmérséklet következtében a talajvíz alig párolog. Így például az alpokban nem sokkal a fahatár előtt, ahol mellesleg még a nagy csapadék mennyiség is gondoskodik arról, hogy a vízhiány soha ne legyen probléma. Az erős havazás azonban már gondot okoz, ezért visszintesek az ágak, vagy hajlanak enyhén lefelé, hogy nagy terhelés esetén, le tudják rakni terhűket. Így azonban a víz nem csurog végig rajtuk, és ha lejjebb fekvő szárazabb területen állnak, ez a téli előnyük semmivé válik. A mai közép-európai tűlevelű erdők nagy részét ültették, ráadásul ott, ahol az ember résszerűnek tartotta. Itt a fák állandóan szenvednek a szomjúságtól, mert beépített esernyőjük a csapadék egy harmadát felfogja és visszaadja a levegőnek.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 Ha közeledik az eső, akkor az énekből egy hangos recs lesz. Az enyém vagy a tiéd? Ökoszisztémaként az erdő finoman ki van egyensúlyozva. Minden lénynek megvan benne a maga élettere, szerepe, amely hozzájárul más lények jólétéhez. Gyakran így vagy ehhez hasonlóan írják le a természetet, de ez a kép sajnos hamis. Odakint a fák alatt ugyanis az erősebb törvénye van érvényben. Minden faja túlélésre törekszik, és elveszi a többitől azt, amire szüksége van. Alapvetően senki sincs tekintettel a másikra, és a nagy összeomlás csak is azért kerülhető el, mert a túlkapások ellen védekező mechanizmusok lépnek működésbe. Az egyik legvégső fék a saját genetika. Aki túl mohó és túl sokat veszel, annélkül, hogy adna, az önmagát fosztja meg saját élete alapjától és kihal. Ezért fejlesztett ki a legtöbb faj egy veleszületett viselkedésformát, amely védi az erdőt a rabló gazdálkodástól. Egy mintaszerű példát már megismertünk. A sajkút, amely a tölgy és a bükmakjával táplálkozik ugyan, azonban az elfogyasztott mak többszörösét elássa. Így gondoskodik arról, hogy a fák még jobban is tudjanak szaporodni, mint nélküle. Ha egy magas sötét erdőben mászkálunk, az olyan, mintha egy áruházban lennénk. Az erdő ugyanis tel is tele van mindenféle finomsággal, legalábbis az állatok, a gombák és a baktériumok szempontjából. Egyetlen egy facukor, cellulóz, lignin és más szénhidrátok formájában kalóriák millióit tartalmazza. Ehhez jön még a víz és a ritka ásványisók. Áruházat mondtam. Helyesebb lenne páncéltermet emlegetni, hiszen itt a legkevésbé sem kívánatos az önkiszolgálás. Az ajtó el van reteszelve, a kéreg vastag, és meglehetősen leleményesnek kell lennie annak, aki hozzá akar férni az édes kincsekhez. Kivéve a harkálynak, csőre sajátos felfüggesztésének, és csillapító fej izmainak köszönhetően bátran kopácsolhat anélkül, hogy megfájdulna a feje. Tavasszal, amikor a fákban buzog a víz, és izletes elraktározott anyagokkal áramlik a rügyek felé, a madarak kis lyukakat kalapálnak a vékonyabb törzsekbe vagy ágakba. Ezek olyanok, mint egy pontozott vonal, és a sebekből a fa vérezni kezd. A fa vére nem drámaian piros, inkább vízhez hasonlít. Ugyanakkor ennek a testnedvnek az elvesztése épp annyira kedvezőtlen számára, mint nekünk a vérveszteség. Ezt a nedvet kortyógatják szorgosan a harkályok. Elvben a fa ezzel képes úgy, ahogy megbirkózni, feltéve, hogy a harkály nem túl féktelen és nem okoz a fának túl sok ilyen harkályhegnek nevezett sérülést. Az évek során ezek begyógyulnak és dísz helyhez lesznek hasonlatosak. A tetvek sokkal lustábbak a harkályoknál, ahelyett, hogy buzgón repkednének körbe-körbe, és itt-ott lyukakat vágnának a fába, szipókájukkal beleakaszkodnak a levelek és a tűk ereibe, és itt teleisszák magukat, méghozzá úgy, ahogyan arra egyetlen másik állat sem képes. A favére csak úgy végigzubog a kicsiny rovarokon, amelyet aztán hátul nagy cseppek formájában ismét kiválasztanak. A levéltetveknek azért kell ennyit inniuk, mert a fanedv nagyon kevés fehérjét tartalmaz, azt a tápanyagot, amely nélkülözhetetlen a növekedéshez és a szaporodáshoz. Az állatkáke hiánycikk után kutatva átszűrik a folyadékot, a legtöbb szénhidrátot pedig, mindenek előtt a cukrot, felhasználás nélkül tovább engedik. Nem csoda, hogy az így belakott fák alatt ragacsos eső veszi kezdetét. Talán önök is tapasztalták már ezt, amikor autójukkal egy tetvek által megtámadott juharfa alatt parkolnak, amitől a szélvédőjük teljesen összekoszolódott. Minden fafajnak megvannak a maga csakis őrászakosodott parazitái. Legyen szó jegenyefenyőről, jegenyefenyő hajtástetű, lucfenyőről, lucfenyő levéltetű, tölgyről, tölgy törpelevéltetű, vagy bükről, bükfadisztetű, Az állatkák mindenütt kiszívják és kiválasztják a nedvet. És mivel a leveleken az ökológiai nincse már foglalt, vannak más fajok, amelyek veszőtséges munkával átfúrják a vastag kérget, hogy hozzáférjenek az alatta húzódó nedvcsatornákhoz. Az ilyen kéregtetvek, mint például a bük gyapjas pajstetű, egész törzseket vonnak be ezüstös fehér színű viaszos gyapjú réteggel. A fának hajszára olyan ez, mint nekünk a rühesség. Nedvező sebek keletkeznek rajtuk, amelyek alig gyógyulnak, és varasodott, dudva kérget eredményeznek. Olykor gombák és baktériumok is behatolnak itt, és járulékosan annyira legyengítik a fát, hogy elhal nem csoda, hogy az elviselhetetlen nyűg ellen a fa ellenanyagok termelésével védekezik. Ha a kór ennek ellenére továbbra is fennáll, sokszor egy vastagabb cserepes cserepeskéreg képződése segít, amivel végül is sikerülhet megszabadulni a tetvektől. Ezután a fa legalább néhány évre védett a további fertőzésektől. A lehetséges fertőzés ugyanakkor nem az egyetlen probléma. Hatalmas étvágyukkal a tetvek, gigantikus mérvű tápanyagelvonást idéznek elő. Egy négyzetkilométernyi erdőre vetítve a kis komiszok több száz tonna tiszta cukrot csapolhatnak le a fákból, ami később hiányozni fog a növekedéshez vagy a következő évre félretett tartalékokból. Sok állat számára ugyanakkor a levéltetvek valóságos áldást jelentenek. Mindenek előtt egyes rovarok, így a katica húznak hasznot belőlük, nagy élvezettel pusztítják egyiket a másik után. Az erdei hangyák ellenben a cukros nedvet, a mézharmatot kedvelik, így azt közvetlenül a tetvek hátsó feléből szürcsölik ki. Hogy felgyorsítsák a folyamatot, csápjukkal megtapogatják a levéltetveket, így ingerelvén őket az ürítésre. S hogy aztán más ragadozónak eszébe se jusson, egy ennyire értékes tetűkolónia teketória nélküli felfalása, a hangyák megvédelmezik ezeket az állatkákat. Szabályos, apró jószágtartás ez, fenn a fák koronái közt. Az sem marad felhasználatlanul, amit a hangyák nem tudnak hasznosítani. A fa körül a növényzetet beborító finom réteget gyorsan belepik a gombák és a baktériumok. Ennek során itt penészes feketére színeződik a talaj. Mellesleg a mi mézkészítő méheink szintén hasznosítják a levéltetvek ürülékét. Felszívják az édes cseppeket, a mézharmatot, a kaptárhoz szállítják, majd ott visszaöklendezik, végül sötét erdei mézzé dolgozzák fel őket. A vásárlók különösen kedvelik, noha a virágokhoz az ég adta világon semmi köze sincs. A gubacs szúnyogok és darazsak sokkal rafináltabban járnak el. Nem megszúrják, hanem átprogramozzák a leveleket. Ehhez a felnőtt állatok petéiket bükkök vagy tölgyek leveleire rakják le. A kibújó lárvák rákcsálni kezdenek, a található különböző vegyületek révén pedig a levélből fokozatosan védőburok formálódik. Legyen ez a burok csúcsos, a büknél, vagy gömbölyű, a töldnél, belsejében a rovarutódok védve érezhetik magukat, a rájuk vadászó ellenségeikkel szemben, és zavartalanul majd Ősszel ezek a képződmények a bentlakókkal együtt ez ezutóbbiak bebábozódnak és tavaszra kikelnek. Különösen a bükkötérheti tömegesen fertőzés, de ez csak csekély mértékben károsítja a fákat. A lepkehernyóknak ellenben nem a cukros nedű fontos. Ők mindjárt az egész leveleket és a fenyőtűket pécézik ki maguknak. Ha egy-egy példány bukkan csak fel, az meg sem a fáknak, de rendszeres időközökben tapasztaljuk tömeges elszaporodásukat. Néhány éve saját kerületemben egy töldállománynál lehettem hasonlónak a szemtanúja. Június volt, amikor rémülettel lettem figyelmes a meredek, déli lejtőt benépesítő fákra. A frissen kihajtott lombozat jó része eltűnt róluk, az erdő kopaszon állt előttem, mintha tél lenne. Kiszállva a terepjáróból hangos morajlást hallottam, mintha zuhogott volna. Ragyogóan kék lett az ég, az időjárás alika lehetett az ok. Nem, hanem a tölgyi hernyók milliói potyogtatták rám ürüléküket, amik kis fekete golyócskák formájában, iszonyatos mennyiségben záporozott a fejemre és a vállamra. Fúj! Kelet és Észak-Németország nagy fenyőerdeiben évről évre hasonló jelenséget figyelhetünk meg. A lepkefajok tömeges elszaporodását, így az apáca lepkét, vagy a fenyő a monokultúrás telepítésű, gazdasági rendeltetésű erdők segítik elő. A későbbiekben leggyakrabban vírusfertőzések lépnek fel, amelyek következtében a populáció összeomlik. A hernyórágás eredménye a csupasz korona júniusban, mire a fák utolsó tartalékaikat is mozgósítják, hogy még egyszer kihajtsanak. Ez rendszerint sikerül is, úgyhogy már néhány héttel később alig látszik valami a támadásból. Mind a mellett a fák növekedése korlátok között mozog, ami később egy különösen vékony évgyűrűn lesz leolvasható. Ha ellenben két vagy három egymást követő évben kerül sor a támadásra és a teljes lomfosztásra, sok fa legyengül és elhal. A lepkehernyók mellett a luzfényők sorsába a fésűs fenyődarazsak is beleszólnak. Elnevezésüket a hímek bozontos csápjának köszönhetik, a fák szempontjából mégis a lárvák étvágya a döntő. Naponta akár 12 tűlevél is eltűnhet, aprócska szájukban ami hamar veszedelmessé válik a fenyők számára. Azt, hogy a fák miként hívják oda illatanyagok segítségével a fűrkézdarazsakat és más ragadozókat leírtam a fák nyelve című fejezetben. Létezik persze egy másik stratégia is, mint azt a madár cseresznye tanúsítja. A leveleiken nektármirigyek találhatók, amelyekből ugyanaz az édesnedű szivárog, mint a virágokból. Ezt a fa a hangyáknak szánta, azok ugyanis itt töltik a nyár nagy részét, és miként mi emberek, ezek a rovarok sem mindig csak az édességet kedvelik, közben olykor olykor szívesen fogyasztanak valami laktatóbbat is. E tápláló falatokat hernyók formájában szerzik be, ezzel pedig a cseresznyét megszabadítják a hívatlan vendégektől. Igaz, mindez nem mindig úgy működik, ahogy a fa szeretné. A lepke utánpótlás elpusztul ugyan, de a hangyáknak az édesnedűből néha nyilván nem elég a számukra biztosított mennyiség, ezért levéltetveket alkalmaznak. Ezek az állatkák megszúrják a leveleket, és cseppenként adják tovább a hangyáknak a cukortartalmú nedvet, amikor ezek csápjaikkal megbirizgálják őket. A retteget szú telhetetlen. Legyengült fákat szemel ki, és megpróbálkozik teljes megszállásukkal. Egyetlen elv vezérli ennek során mindent vagy semmit. Vagy sikerül egyetlen egy bogár támadása, amely oda csődíti illatüzenetekkel fajtársai százait, amelyek előlik a törzset, vagy a fa öli meg az első fába befúródó rovart, és ezzel a többiek számára is lefújtnak tekinthető alakmározás. A vágy tárgya a kambium, ez a kristálytiszta osztódó szövetréteg a kéreg és a fa anyaga között. Itt növekszik a törzs, befelé a fatest, kifelé a kéreg sejtjei képződnek. A kambium lédús és nagyon magas a cukor, valamint ásványi anyag tartalma. Szükség esetén még az ember számára is a féle táplálék tavasszal akár meg is kóstolhatják. Ha rábukkannak egy lucfenyőre, amelyet a szél nem régiben döntött ki, Zsebkisse húzzák le a kérgét, majd a pengét alaposan húzzák végig a törzsön, és hámozzanak le hosszú, egy centiméter vastag csíkokat. A tápláló kambium íze az enyhén gyantás sárgarépáéra emlékeztet. A szú ízlését is kielégíti, ezért járatokat vája kérekbe, hogy petéit ennek az erőforrásnak a közelében helyezze el. A lárvák ellenségeiktől jól védve kövérre tudják itt lakmározni magukat. Az egészséges fenyők terpénekkel és fenolos anyagokkal védekeznek, ezek akár el is pusztíthatják a rovarokat. Ha ez nem sikerülne, gyanta cseppekkel ragasztják össze őket. Igen ám, de időközben a rovarok is felfegyverkeztek, ahogy a svéd kutatók régiben kiderítették. Mindenek előtt több olyan gomba is van, amely az állatkák testére tapad, és azok kísérőjeként befúráskor a kéregbe jut. Itt a gombák hatástalanítják a fenyő elhárító vegyi fegyvereit, és ártalmatlan anyagokká alakítják át őket. Mivel a gombák gyorsabban nőnek, mint ahogyan a bogarak fúrnak, valamivel mindig előttük járnak. Így a szú csak méregtelenített területre jut, és zavartalanul táplálkozhat. A tömeges szaporodásnak most már semmi sem állja útját, és az ezrével kibújó fiatal bogarak ezt követően akár már egészséges fákat is megtámadhatnak. Egy ilyen tömeges támadást sok lucfenyő már nem bír ki. Sokkal durvábban látnak hozzá a dologhoz a nagy növényevők. Naponta több kilógram élelemre van szükségük, de ez az erdő mélyén ritkaság. A fényhiány miatt a talajon alig zöldel valami, a lédús levelek pedig fenn a koronában elérhetetlenek. Ezért van az, hogy természettől fogva csak kevés őz és szarvas ebben az ökoszisztémában. Nekik akkor lesz esélyük, ha kidől egy öreg fa. Ezt követően néhány éven át fényéri a talajt, és a kisfák mellett rövid ideig látszárú növények és fűfélék is nőhetnek. Az ilyen zöld szigetekre valósággal rávetik magukat az állatok, és hamarosan, alaposan megcsonkítják a növényzetet. A fénynyel együtt jár a cukor, és ez vonzóvá teszi a felnövekvő fiatal fákat. Általában kicsin csenevész rügyeik a félhomályban az anyafák alatt alig tartalmaznak tápanyagokat. Azt a keveset, amire a készenléti üzemmódban a túléléshez szükségük van, szüleik juttatják el hozzájuk a gyökereken keresztül. A cukorhiány miatt a rügyek keserűek és rágósak, így aztán az őzek ügyet sem vetnek rájuk. Ha ellenben napéri a zsenge kis fákat, valósággal kivirulnak. Beindul a fotoszintézis, a levelek megerősödnek és nedvekkel telítődnek, a rügyek pedig, amelyek nyáron képződnek, a következő év tavaszára duzzadtak, és tápanyagokban gazdagok lesznek. Ilyeneknek is kell lenniük, hiszen az új nemzedék most rákapcsol, gyorsan akar növekedni, még mielőtt a világító ablak újra becsukódik. Ez a gyorsítás azonban felkelti az őzek figyelmét is, nem mulasztják el az ilyen csemegét, és ekkor indul a néhány éven át tartó verseny és a fák új nemzedéke és az állatok között. Sikerül-e vajon a kisbükköknek, tölgyeknek vagy lucfenyőknek olyan ütemben nőniük, hogy az állati szájak ne érjenek fel a fontos vezérhajtásokig? Ez rendszerint nem az összes fát érinti, egy-egy csoportból, így mindig akad néhány példány, amely sértetlenül törhet tovább felfelé. Azok ellenben, amelyeknek csúcshajtását az állatok megették, a továbbiakban görbén és kanyarvósan nőnek. A sértetlen fiatalágak hamar túlszárnyalják őket, végül a fényhiányba pusztulnak bele, és humussá lesznek. Nagy méretű ragadozó a gyűrűs tuskógomba, amelynek ártalmatlannak tűnő termőtestei ősszel gyakran megjelennek fatönkökön. Ugyanakkor hét őshonos egymástól nehezen megkülönböztethető gyűrűs tuskógomba nem barátja a fáknak. Épp ellenkezőleg. Micéliumukkal, Fehér föld alatti nyúlványaikkal behatolnak a lucfenyők, a bükkök, a tölgyek és más fafajok gyökereibe. Ezután a kéreg alatt növekednek tovább, és legyezőszerű fehér képződményeket hoznak létre. A zsákmányolt javak eleinte mindenek előtt a kambiumból, a kéreg legbelső rétegéből származó cukrot és más tápanyagokat vastag csöveken szállítják el. Ezek a gyökérszerű fekete vezetékek különlegességnek számítanak a gombák birodalmában. A gyűrűs tuskógombák ugyanakkor nem elégszenek meg az édesanyagokkal, mert a továbbiakban már magát a fatestet is felemésztik, és ezzel elkorhasztják gazdafájukat. Ennek a folyamatnak a végén a fa elhal. A hangafélékhez tartozó fenyőspárga sokkal kifinomultabban jár el. Semmiféle zöldje nincs, és csak azért hajt ki, hogy jelentéktelen világos barna színezetű virágot hozzon. Ez olyan növény, amely nem zöld, nem tartalmaz klorofilt, így a fotoszintézisre sem képes, ezért a fenyőspárga idegen segítségre szorul. Becsempészi magát, amikor hiszták, a fagyök segítői közé, és mivel fényre nincs szüksége, így akár a legsötéttebb lucfenyő állományok is megfelelnek számára. Ott aztán megcsapolja a gombák és a fák közötti tápanyag folyamot, és a maga adagját. Hasonlóan, de mondhatni ki álszent módon jár el az erdei csormoja. Szintén kedveli a lucfenyőt, és becsatlakozik a gyökérgomba rendszerbe, hogy hívatlanul ő is részt vegyen a lakomában. Habár földfeletti részei mégiscsak a növényekre jellemzően zöldek, és képes egy kevés fényt és széndiokszidot cukorrá átalakítani, mindez alik több, mint alibi. A fák ugyanakkor lényegesen többet is kínálnak, mint táplálékot. Fiatal példányokat bizonyos állatok mechanikus eszközként használnak. Az őszbakoknak és a szarvasbikáknak évente újra növő aggancsukat meg kell szabadítaniuk a bőrtől, az úgynevezett barkától. Ehhez egy olyan kis fát keresnek, amely egyfelől elég vastag ahhoz, hogy ne törjön el egykönnyen, másfelől valamennyire hajlékony is. A teremtés koronái napokon át tombolnak, mire az utolsó viszkető bőrcafatot is ledörzsölik az aggancsukról. Persze közben ugyanezt teszik a kisfakérgével is, amely aztán gyakran elhal. A fa kiválasztása során az űzbakok és a szarvasbikák a ritkaságra utaznak. Legyen az lucfenyő vagy bükk, jegenyefenyő vagy tölgy, mindig azt választják, amelyik az adott helyen ritkaság. Ki tudja, talán a ledörzsölt kéreg illata hatrájuk egzotikus parfümként. Mi emberek is ilyenek vagyunk. Mindannyian a nehezen megszerezhető ritkaságokra vágyunk. Legkésőbb azonban, amint a törzsátmérője eléri a tíz centimétert, vége a játéknak. A legtöbb fafajnak ilyenkorra már annyira megvastagszik a kérge, hogy ellenáll a féktelen agancsordozóknak. Ráadásul annyira stabil, hogy nem rugózik és nem fér át az agancsok vége között. Csak hogy legalábbis a szarvasoknak van még egy szükségletük. Természetes körülmények között nem élnének az erdőben, hiszen fő táplálékuk a fű. Mivel ez egy természetes erdőben abszolút ritkaság, mind a mellett olyan mennyiségben aligha fordul elő, mint amennyire egy egész csordának szüksége van, a fenséges állatok inkább kint maradnak a füves pusztán. Igen ám, de a folyóvölgyekben, ott, ahol a rendszeres áradások révén újra meg újra tágas legelők születnek, már ott élünk mi emberek is. Minden négyzetméternyi területet vagy városépítésre, vagy mezőgazdasági célra hasznosítunk. Ezért húzódtak vissza a szarvasok az erdőbe, amelyet legfeljebb éjszaka hagynak el. Tipikus növényevőként azonban a nap 24 órájában szükségük van a rostban gazdag élelemre. Ha más módon nem jutnak hozzá, jobb hián a fák kérgében tesznek kárt. Nyáron, amikor a fa tele van vízzel, könnyen lerántható a kérge. Az állatok metszőfogaikkal, amelyekkel csak alsó állkapcsukban rendelkeznek, beleharapnak és alulról indulva egész csíkokat tépnek le róla. Télen, amikor a fák alszanak és a kéreg száraz, csak kis darabkákat tudnak kirágni. Akárhogy is, a fák számára ez a tevékenység nem csak nagyon fájdalmas, de egyenesen életveszélyes is. A hatalmas nyílt sebeken át ugyanis nagy felületen hatolnak be a gombák, és hamar bomlasztani kezdik a fa anyagát. A seb gyors bezárása hegesedéssel mérete miatt már nem lehetséges. Ha a fa őserdei körülmények között a szép lassan cseperedett fel, akkor még az ilyen súlyos csapásokat is képes kiheverni. Fája egészen aprócska évgyűrükkel rendelkezik, Szívós és tömör, és igencsak megnehezíti a behatoló gombák dolgát. Jó magam is láttam nem egyszer ilyen faifjoncokat, amelyek néhány évtized alatt mégiscsak sikerrel jártak, és bezárták a sebet. A mi gazdasági rendeltetésű telepített erdőink esetében azonban más a helyzet. Rendszerint ezek gyorsan nőnek, nagyok az évgyűrűik, ennél fogva faanyagukban sok a levegő. Levegő és nedvesség. Ez ideális a gombák számára. És akkor jön, aminek jönnie kell. A sérült fa már élete delelőjén ketté törik. Csak a télen keletkezett, sokkal kisebb sebeket képes komolyabb következmények nélkül összezárni. Szociális lakásépítés.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 és egy második fészek kompenzálhatják a veszteséget. A denevérek számára ez nem akkora téma, hiszen nekik egészen más gondjaik vannak. A kis emlősöknek csemetéig felneveléséhez egyszerre sok van szükségük. A nagyfülű vagy egérfülű denevéreknél a nőstények kis csoportjai közösen nevelik fel utódaikat. Egyazon lakhelyen mindössze néhány napot töltenek, és már is ideje a költözésnek. Azok a paraziták. Ha egy teljes idény ugyanabban az üregben töltenének, az illősködők robbanásszerűen elszaporodhatnának, és halára kínoznák a szárnyas éjeli vadászokat. A rövid időközönkénti költözés megakadályozza ezt, a denevérek egyszerűen maguk mögött hagyják a parazitákat. A bagjuk nem férnek át egy könnyen a harkájukakon,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 Az alkalmazott rovarölőszer a Piretrum volt. A fa koronájában élő összes pók és rovar lepotyogott tőle a fáról, valamennyi elpusztult. Az minden esetre nyilvánvalóvá vált, hogy fajokban mennyire gazdagot fent az élet. 2041 állatkát számolt össze a kutató, amelyek 257 fajba voltak besorolhatók.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 Késő nyáron egyedülálló hangulat lengi be az erdőket. Élénk zöldjüket a koronák elmosódott sárgás zöldre cserélik. Úgy fest, mintha egyre több fa fáradna el, és várná elcsigázottan egy kimerítő idény végét. Csak úgy, mint mi nálunk, embereknél egy dolgos nap után eljön a jól megérdemelt pihenés ideje. A barna medvék téli álmot alszanak, a magyar ós ugyanezt teszi, de a fák? Egyáltalán náluk is van olyas valami, mint a pihenés, ami összevethető a mi éjszakai szünetünkkel. A barna medve nagyon is jó hasonlat, hiszen stratégiája sokban azonos. Nyáron és kora ősszel vastag szallonna réteget növeszt, hogy aztán télen abból táplálkozzék. Pontosan ezt teszik a mi fafajaink is. Természetesen nem fekete áfonyát vagy lazacot esznek, hanem alaposan feltankolnak napsugárból, és segítségükkel cukrot és egyéb tartalékanyagokat termelnek. Ezeket azonban pontosan úgy tárolják a kérgükben, mint a medve a zsírt a bőre alatt. Mivel persze hízni nem tudnak, erre csak a csontjaik képesek, azaz maga a színfa. Csak szöveteiket képesek megtölteni tápanyaggal, és miközben a medve továbbra is mindent megeszik, ami az óra elé kerül, a fák egyszer csak megtelnek. Különösen a madár cseresznyénél, a madár berkenyénél, vagy a barkóca berkenyénél figyelhetjük ezt jól meg augusztustól kezdve. Habár októberig sok szép napfényes órát használhatnak még ki, már is kezdenek vörösen elszíneződni. Ez semmi más nem jelent, mint hogy erre az évre lehúzzák a rolót. Megteltek a tartájaik, a kéreg alatt és a gyökereikben a több cukortermelés termelés eredménye elhelyezhetetlen lenne. Miközben a medve gondtalanul tömi magát tovább, az említett fajokat már meglátogatja az álmot hozó kismanú. A legtöbb faj szemlátomást nagyobb tároló kapacitással rendelkezik, és továbbra is jó étvágyjal, megszakítás nélkül végzi a fotoszintézist, mindaddig, amíg be nem köszöntenek az első kemény fagyok. Ekkor nekik is be kell szüntetniük minden tevékenységüket. Az egyik ok a víz, amelynek folyékony állapotban kell lennie, hogy a fa dolgozhasson. Ha a vére megdermed, már semmi nem megy, épp ellenkezőleg. A színfa, ha túl nedves és átfagy, szétpattanhat, mint egy vízvezeték. Ezért aztán a legtöbb faj júliustól fokozatosan csökkenti vízmennyiségét, és ezzel a tevékenységét is. Téli üzemmódra azonban két okból nem állhatnak át. Először is, amennyiben a fa nem a cseresznyerókona, az utolsó meleg késő nyári napokat még ki kell használniuk erőgyűjtésre, másodszor pedig a legtöbb fafajtánál az elraktározott anyagokat még a levelektől vissza kell juttatniuk a törzsbe és a gyökerekbe. Mindenek előtt a zöldet, azaz a klorofilt alkotó elemeikre bontják hogy a következő tavasszal ismét nagy mennyiségben visszatudják juttatni az új lombkoronába. Amikor ezt a festékanyagot a fa kiszivattyúzza, akkor jelennek meg a sárga és barna színek, amelyek persze már korábban is ott voltak a levelekben. Lehetséges, hogy ezeknek a karotinokból álló színeknek figyelmeztető szerepük van. A levéltetvek és más rovarok ebben az időszakban keresnek menedéket a kéreg repedéseiben, hogy védjék magukat az alacsony hőmérséklettől. Az egészséges fák erőteljes harsány őszi levelekkel jelzik védelmi készségüket a következő tavaszra. A levéltetvek és társai kutódai számára ez kedvezőtlen lenne, mivel az ilyen példányok különösen erőteljesen reagálhatnak rájuk méreganyagaikkal. Ezért gyengébb és kevésbé színes fákat szemelnek ki maguknak. De egyáltalán, Mire jó ez az egész felhajtás? Sok tűlevelű bizonyítja, hogy van más megoldás is. Egyszerűen mindenestül megtartják a pompás zöldet ágaikon, és fütyülnek az évről évre zajló megújulásra. Hogy védve legyenek a tűk elfagyásától, szereket raktároznak el bennük. A téli vízpárolgás megakadályozására a fa a tűlevelek felszínét vastag viaszréteggel vonja be. Mind a mellett a tűk bőre erős és kemény, a kis légzőnyílások pedig szokatlanul mélyen besüppednek a felszínbe. Ezek az óvintézkedések együttesen hatékonyan akadályozzák meg a vízveszteséget. Ez a fajta veszteség azért lenne tragikus, mert a fagyott talajból nem érkezik már utánpótlás, vagyis a fa kiszáradna, és így a vízhiány következtében akár el is pusztulhatna. A lomb ezzel szemben lágy és zsenge, gyakorlatilag védtelen. Nem csoda, hogy a bükkök és a tölgyek a fagyok közelettével a lehető leggyorsabban levetik lombkoronájukat. De vajon ezek a fajok az evolúció során tulajdonképpen miért nem fejlesztettek ki vastagabb burkot és fagyálló anyagokat? Tényleg, van értelme annak, hogy évről évre, minden egyes fa újra növesszen közel egy millió levelet, majd mindössze néhány hónapon át használja őket, hogy végül fáradtságos munkával ismét megszabaduljon tőlük. Az evolúció szemlátomást igennel válaszolt erre a kérdésre, mert amikor kereken 100 millió évvel ezelőtt kialakultak a lombos fák, a tűlevelőek már 170 millió éve éltek a bolygónkon vagyis a lombhullató fák aránylag kisei fejlődés termékei. Viselkedésük ősszel, ha alaposabban szemügyre vesszük, valójában nagyon is észszerű. Egy meghatározó erő a téli viharok elől térnek ki így. Amikor ezek októbertől kezdve végig söpörnek az erdőkön, sok fa számára ez élethalál kérdése. Ha meghaladják a 100 km/h óra sebességet, ezek a szelek akár nagy fákat is kidönthetnek, a 100 km per óra pedig egyes években nem ritkaság, akár heti ritmusban is ismétlődhet. Az őszi esők miatt a talaj annyira fellazult, hogy a gyökerek a talajban alig képesek megkapaszkodni. Egy kifejlett törzse a vihar átszámítva 200 tonna erőhatást fejt ki. Az a fa, amely nem készült fel alaposan, nem bír el ennyit, és kidől. Ám a lombos fák jól felkészülnek, hogy áramvonalasabbakká váljanak, mind elhajítja napvitorláját. Így az 1200 négyzetméteres, hatalmas összfelület eltűnik, lehullik a talajra. Átszámítva ez annyi lenne, mintha egy vitorláshajó 40 méter magas árbóccal bevonná 30-szor 40 méteres fővitorláját. Ez azonban még nem minden. A törzs és az ágak úgy vannak kialakítva, hogy a légellenállási együttható részlegesen alacsonyabb, mint a modern személygépkocsiknál. Mind a mellett a fa egész szerkezete annyira hajlékony, hogy képes mérsékelni és eloszlatni egy heves széroha merő hatásait. Mindezek az óvintézkedések együttesen azt eredményezik, hogy a lombos fáknak telente aligesik bajuk. Rendkívül heves orkánok esetén Ilyenekre csak öt-tíz évente kerül sor, a közösség segít a bajba jutottakon. Minden fa más, mindegyiknek megvan a maga története, így aztán mindegyikben egyedi a farostok elrendeződése. Ez oda vezet, hogy az első heves széllökés után, amely az összes fát egyidejűleg ugyanabba az irányba hajlítja meg, mindegyik eltérő gyorsasággal ugrik vissza. Leggyakrabban a következő széllökések végeznek az egyes fákkal, mert az egy heves ingadozás közben ismét ezúttal mélyebben meghajlik. Igen ám, de egy érintetlen erdőben mindenki kap segítséget. Visszalendülés közben a fák koronája egymásnak csapódik, hiszen a visszapattanás mértéke egyedi, míg az egyik év visszafelé lendül, a másik már megint előre hajlik. A következmény egy enyhe ütközés, ami mindkét fánál lefékeződést eredményez. Mire megérkezik a következő széllökés, már mindkettő szinte teljesen nyugalomba jutott, és a küzdelem kezdődik előről. A koronák játéka mindig lenyűgöző látvány, és ugyanakkor izgalmas megfigyelni az egyes fák kölcsönös, társas támogatottságát. Eltekintve persze attól, hogy nem tanácsos vihar idején az erdőben tartózkodnunk. De térjünk vissza a lompulláshoz. Azt, hogy van-e értelme, hogy érdemes ekkora erőfeszítéssel évről évre újra kihajtani, maguk a fák bizonyítják minden egyes átvészelt viharral. A vihar ugyanakkor egészen más természetű veszélyeket is rejt magában. Itt van például a hóesés. Ha az említett 1200 négyzetméteres levélfelület eltűnik, a fehér takaró már csak az ágakon telepedhet meg, ez pedig azt jelenti, hogy a hó legnagyobb része lehullik a földre. A hónál azonban még nagyobb terhet jelenthet a jég. A hőmérséklet nem sokkal fagypont alatt, ehhez egy ártatlan kis szemerkélő eső, nos, ezt magam is megtapasztaltam néhány évvel ezelőtt. Három napon át tartott ez a szokatlan időjárási helyzet, én meg óráról órára egyre jobban aggódtam az erdő miatt. A csapadék ugyanis pillanatok alatt megtelepedett a fagyott ágakon, és szemlátomást növelte súlyukat. A látvány mese szép volt. A fákat üvegszerű burkolat borította. Közben a fiatal kis nyírfaerdők egyszerre meghajoltak, én pedig nehéz szívvel bár, de már leírtam őket. A felnőtt fák esetében mindenek előtt a tűlevelűek, leginkább a duglász és Luzfenyők veszítették el zöld korona ágaiknak akár kétharmadát is. Ezek hangos recsenéssel törtek le. Ez rendkívüli mértékben meggyengítette a fákat, és évtizedekbe telhet, mire a koronájuk teljesen helyreáll. Ám a meghajlott fiatal nyírfák meglepetéssel szolgáltak, amikor a jég néhány nap múlva elolvadt, a törzsek 95%-a felegyenesedett. Néhány évvel később már alig látszott valami a nyíreken. Persze ennek dacára akadt néhány, amely már nem volt képes felegyenesedni. Ezek elhaltak, korhat kis törzsük valamikor eltört, és lassan-lassan humusszá válnak. A lompullás tehát hadhatósó vintézkedés, akárha a mi szélességi fokunk klimatikus viszonyaira szabták volna. És csak úgy mellesleg, végre a fák számára is adódhat egy pillanat, hogy kiszaladjanak vécére. Hozzánk hasonlóan, hiszen mi is, mielőtt nyugovóra térnénk, kimegyünk a félre eső helyre, a fák is megszabadulnak a felesleges anyagoktól, amit szeretnének kiválasztani. Ezek aztán a ledobott levelekkel együtt hullanak le a földre. A lombkorona levetése aktív folyamat, a fa ekkor tehát még nem alhat. Miután az elraktározott anyagok visszacsörgedeznek a törzsbe, a fa egy elválasztó réteget alkot, amely elmeci az ágakkal való összeköttetést, így aztán már egy könnyű kis szellő is elegendő, és a levelek szépen lepotyognak. Csak ezután térhet a fa nyugovóra, és ezt meg is kell tennie, ki kell pihennie az elmúlt idény megpróbáltatásait. Az alvás megvonás a fáknál hasonló következményekkel jár, mint nálunk embereknél. Életveszélyes. Ez az oka annak, hogy a cserébe ültetett tölgy vagy bükk nem marad életben a nappalinkban. Itt nem hagyjuk, hogy kipihenjék magukat, és legtöbbször már az első évben elpusztulnak. A szülei árnyékában élő facsemetéknél van néhány jól érzékelhető eltérés a lompullatás bevett gyakorlatától. Ha az anyafa lehullatja a leveleit, egyszerre csak bőve jut napfény a talajra is. A kis zöld fülőek szabályszerűen erre várnak, és sok energiát gyűjtenek a világosságban. Leggyakrabban e tevékenységük során lepik meg őket az első fagyok. Ha jelentősen fagypont alá esik a hőmérséklet, mondjuk éjszaka minusz 5 Celsius foknál is hidegebb van, akkor törvényszerű, hogy az összes fa elfárad, és megkezdi téli álmát. Az elválasztó réteg képződése ilyenkor már nem lehetséges, így kizárt a lomp hullatás is. A kis törpéknél ez nem játszik szerepet. Csekéke méretük folytán a szél nem jelenthet veszélyt számukra, és a hó is csak egészen ritkán okoz valóban gondot. Tavasszal a kis csemeték még egyszer kihasználják ugyanezt a lehetőséget. Két héttel a nagy fák előtt hajtanak ki, és ezzel kiadós napfényreggelit biztosítanak maguknak. De honnan tudja az ifjú nemzedék, mikor kell beindulnia? Hiszen nem tudhatják, mikor szeretnének az anyafák kihajtani. A magyarázatot a talajmagasságban érzékelhető magasabb hőmérséklet adja, itt a tavasz valóban mint egy két héttel korábban köszönt be, mint harminc méterrel magasabban a koronában. Odafent a zord szellek és a csikorgóan hideg éjszakák kicsit még késleltetik a meleg évszakot. Az öreg fák a talajon már oltalmazó ágaikkal is kordában tartják a kemény kései fagyokat, a földre hullott lombrétek pedig meleget adó komposzthalomként működik, amely pár fokkal megemeli a hőmérő higanyszálát. Az ősszel nyert napokkal együtt az utánpótlás egy hónap szabad növekedési időt kap, ez minden esetre a vegetációs időnek közel 20%-a. A lombos fák között a takarékosság tekintetében különféle viselkedésmódok figyelhetők meg. Lombhullatás előtt a tartalékanyagok visszahúzódnak az ágakba. Mégis vannak fák, amelyeknek ez úgy tűnik teljesen közömbös. Így például az égerfák gond nélkül egyszerűen csak a földre vetik mézöld leveleiket, mintha a holnap nem is létezne. Igaz, leggyakrabban ingoványos tápanyagban gazdag területen állnak, és nyilvánvalóan megengedhetik maguknak azt a luxust, hogy évről évre újra termeljék a klorofilt. Hiszen a lábuknál található gombák és baktériumok újrahasznosítják a régi falevelekből az alapanyagokat, amelyek ezt követően a gyökerekből újra felszívhatóvá válnak. A nitrogén visszavezetéséről is lemondhatnak, hiszen szimbiózisban élnek a gyökérgűmő baktériumokkal, ezek pedig állandóan megfelelő mennyiséget bocsátanak rendelkezésükre. Az égeresekben évente és kilométerenként, akár 30 tonnát is kivonhatnak a levegőből a kis segítők, hogy a fa barátaik, gyökerei rendelkezésére bocsássák. Ez több, mint amennyit a legtöbb gazdálkodó trágyaként szétszor a földjére. Miközben számos faj a takarékos gazdálkodásra törekszik, az égerfák gazdagságukat fitoktatják. Hasonlóan tesz a kőr és a bodza is. Zöld leveleinek levetésével ezek a pazarlók semmivel sem járulnak hozzá az erdők őszi színpompájához, csak a spórolósak színesek. Nem, ez még sincs egészen így. A sárga, a narancs és a vörös a klorofil kivonása után jelenik meg, de ezt követően ezek a karotinoidok és antociánok is lebomlanak. A tölgy egy olyan óvatos faj, hogy mindent elcsomagol, és csak a barna lombot hullatja le. A büknél a barnától a sárgáig minden szín fellelhető, míg a cseresznyefák vöröses leveleket dobnak le. Térjünk vissza még egyszer a tűlevelűekhez amelyekkel ebben az összefüggésben kissé mostohán bántam. Itt is akad egy faj, amely a leveleit a lompullató fák mintájára dobja el, ez a vörös fenyő. Hogy vajon miért éppen ez a fenyőfaj az, amely tűlevelű társaival szemben ebben az elfben bízik, fogalmam sincs. Az is elképzelhető, hogy az evolúciós versenyfutás az áttelelés legjobb módszereért még nem ért véget. A tűk meghagyása ugyanis tavasszal, startelőnyökkel jár ugyan, hiszen a fák nyomban, körülményes kizöldülés nélkül, neki nekidurálhatják magukat, a valóságban azonban mégis sok hajtás kiszáradhat, mert a talaj még fagyott, a korona ugyanakkor a tavaszi napsütésben sok meleget kap, és belekezd a fotoszintézisbe. Különösen a legutóbbi esztendőkben fejlődött tűk, amelyek nem rendelkeznek vastag viaszréteggel, legyengülnek, mert a veszély felismerése után nem képesek fékezni a pároloktatást. A luc fenyők, az erdei fenyők, a jegenye fenyők és a duglász fenyők szintén lecserélik tűiket, hiszen nekik is ki kell menniük a mosdóba. Ehhez ledobják a legrégebbieket, amelyek már sérültek, és teljesítményük hanyatlásnak indult. A jegenye fenyők még ekkor is tíz, a luc fenyők hat, az erdei fenyők pedig három évjáratot megtartanak, ami felismerhető a mindenkori ágszakaszokon. Különösen a zöldjüknek, mint egy egynegyedét levető erdei fenyők tűnhetnek télen kissé megkopasztottaknak. Tavasszal aztán az új hajtásokkal egy új évjárat társul a korábbiakhoz, ami a koronának újból egészséges külsőt kölcsönöz.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 A betegfa Statisztikai szempontból a legtöbb fafaj rendelkezik a nagyon hosszú élet lehetőségével. A kerületemben található kegyeleti erdőben egy-egy fa megvásárlói minduntalan azt kérdezik tőlem, milyen magas kort érhet meg a fájuk. Leggyakrabban bükköt vagy tölgyet választanak, és pillanatnyi tudásunk szerint az ő normál értékük 400-500 év körül mozoghat. De ugyan mit ér a statisztika az egyes esetekre vonatkoztatva? Pontosan annyit, mint nálunk, embereknél. Semmit. Hiszen egy fa előre megrajzolt útja egy napon igen sokféle okból megváltozhat. Egészségi állapota nagyban függ attól, mennyire stabil az erdő, mint ökoszisztéma. A hőmérsékletnek, a nedvességnek, a fényviszonyoknak nem szabad hirtelen megváltozniuk, mert a fák reakció ideje nagyon lassú. De még ha az összes külső feltétel optimális is, akkor is állandóan ott leselkednek a rovarok, a gombák, a baktériumok és a vírusok az alkalomra várva, hogy egyszer csak lecsapjanak. Elvileg ez csak akkor lehetséges, ha a fa elveszíti egyensúlyát. Normál esetben beosztja az erejét. Nagy részét mindennapi élete során használja fel. Lélegeznie kell, meg kell emésztenie táplálékát, el kell látni a cukorral gombabarátait, minden nap növekednie kell valamennyit, és észrevétlenül készelléti tartalékot is kell képeznie a kártékony organizmusokkal szemben. A tartalék bármikor aktiválható, és fafaj szerint egy sor ellenanyagot tartalmaz, amely csakis rájellemző. Ezek az úgynevezett fitoncidok, amelyek antibiotikus hatást fejtenek ki. Ezt meggyőző kísérletek is igazolják. Boris Petrovics Tokin, leningrádi biológus már 1956-ban leírta a következőt: Ha egy csepp vízhez, amely protozónokat, állati tűeket tartalmaz, hozzáadjuk a luc vagy az erdei fenyő szétdörzsölt tűjének egy cseppjét, akkor ezek az élőlények kevesebb, mint egy másodperc alatt elpusztulnak. Ugyanebben az írásában Tokin arról is beszámol, hogy a fiatal fenyőerdőkben a tükből kiáramló fitocidok révén a levegő szinte teljesen csíramentes, vagyis a fák szabályosan fertőtleníteni tudják környezetüket. Ez azonban még nem minden. A diófák a leveleikben tárolt anyagokkal hatékonyan védekeznek a rovarokkal szemben. Ha csöndes és nyugalmas helyen szeretnénk padot felállítani, akkor ezt egy diófa koronája alatt tegyük. Itt a legkisebb a valószínűsége annak, hogy össze-vissza csípnek a szunyogok. A tűlevelű fák fitocidjait különösen jól érzékelhetjük szaglószervünkkel is, ez az az aromás erdei illat, amely főképp forró nyári napokon intenzíven terjeng az erdőben. Ha a növekedési és védekezési erő gondosan megteremtett egyensúlya kibillen, a fa megbetegedhet. Azok lehet akár az egyik szomszédfa pusztulása is. Ekkor hirtelen sok fényesik a koronára, és szabad utat tör magának a vágy az egyre intenzívebb fotoszintézis után. Ez nagyon is észszerű, hiszen jóha száz évenként egyszer adódik ilyen alkalom. A hirtelen teljes napfényben sütkérező fa mindent feledve kizárólag ágai növekedésére összpontosít. Ezt meg is kell tennie, hiszen körülötte álló társai ugyanezt teszik, így aztán a rés a fák számára rövidnek számító, mint egy húsz év alatt újra bezárul. A hajtások gyorsan hosszabbodnak, és a megszokott évi néhány milliméter helyett akár ötven centiméterrel is megnőhetnek. Ez emészti az energiát, ami aztán már nem áll rendelkezésre a betegségek és a paraziták elleni küzdelemben. Ha a fának szerencséje van, akkor minden rendben megy, a nyílás bezáródik, ő pedig megnövelte koronáját. Ezután szünet következik, és erőinek személyes egyensúlyát megteremtve stabilizálódik. Ám de jaj neki, ha a növekedési mámorban valami balul üt ki. Egy gomba, amely észrevétlenül belepi az egyik ágcsónkot, és a holtfa mentén a törzsbe vándorol, vagy egy szú, amely az egetostromló fát egy óvatlan pillanatban megszúrja, majd megállapítja, hogy nem érkezik ellenreakció, már kész is a baj. A látszólag az egészségtől majd kicsattanó törzs egyre inkább támadások célpontja lesz, hiszen hiányzik az ellenanyagok mozgósításához szükséges energiája, és már az első reakciók is megmutatkoznak a koronát ért támadások miatt. Lombos fák esetében a legfelső, létfontosságú hajtások hirtelen elhalnak, oldalágak nélküli vastagák csonkok meredeznek az égnek. A levelőek első reakciója az, hogy kevesebb évjáratot tudnak a tűkből a fán megtartani. Így a beteg erdei fenyők már nem három, hanem csak egy vagy két nemzedéket bírnak el a fán, ennek következtében a koronák észrevehetően felritkulnak. A lucfenyőnél fenyőnél mindehez társul még a lametta, karácsonyfa effektus is, aminek következtében a kis ágak lagymatagon csüngenek le a főágakról. Nem sokkal később a törzsről nagy területeken lepattan a kéreg. Ettől kezdve felgyorsulnak az események. Mint egy léghajó, amelynek megnyitották a szelepét, úgy hűjed a korona az elhalás során egyre lejjebb, a holtágak ugyanis letöredeznek a téli viharokban. A lucfenyőn ez még jobban látszik, mert az ilyen fák legfelső elszáradt csúcsa élesen elválik az alsóbb, még eleven szintek zöldjétől. Egy élőfa minden évben gyűrűt hoz létre a fatestben, hiszen mondhatni növekedésre van ítélve. A kambium, ez az áttetsző vékony réteg, a kéreg és a fatest között a vegetációs időszakban befelé új fa sejteket, kifelé pedig új hány sejteket választ ki. Ha egy fa már nem tud vastagodni, akkor elhal. Legalábbis sokáig így gondolták ezt. Svájcban a kutatók olyan erdei fenyőkre bukkantak, amelyek kívülről egészségesnek tűntek, tel is tele voltak zöld tűvel. Alaposabb megfigyelés, akár kivágás, akár fúrásos mintavétel során azonban megállapították, hogy egyes példányok már harminc éve nem képeztek egyetlen új gyűrűt sem halott erdei fenyő, zöldellő tűlevelekkel. A fákat gyökérrontó gomba egy agresszív gombafaj támadta meg, mire a kambium elhalt. Ennek dacára a gyökerek a törzsben található vezetékeken továbbra is szállították a vizet a koronának, ellátva így a tűket a létfontosságú nedvességgel. És maguk a gyökerek? Ha a kambium halott, a kérek sem élhet a cukoroldat szállítása a tűkből lefelé már nem lehetséges. Nyilvánvaló, hogy csak is a szomszédos egészséges erdei fenyők lehettek azok, amelyek haldokló társukat megsegítették és ellátták gyökerei tápanyaggal. Erről már beszámoltam a Barátságok című fejezetben. A betegségeken kívül élete során a fa sebesüléseket is szerez. Ennek jó néhány oka lehet. Ilyen például, ha egy fa idől. Egy sűrű erdőben aligha kerülhető el, hogy eközben egyik másik körülötte álló társát ne súrolja. Ha ez télen zajlik, amikor az aránylag száraz kérek szilárdan ül a fán, nemigen történik semmi. Leggyakrabban letörik néhány ág, ám ez a kár olyan, hogy néhány év múlva már nyoma sem lesz. Súlyosabbak a törzsön elszenvedett károk, ezek túlnyomó részt a nyári hónapokban keletkeznek. Most a kambium, ez a fa test és a kérek közötti növekedést elősegítő vékony réteg tele van vízzel, kristálytiszta és sikos. Ilyenkor elegendő egy kis erőhatás, és a fa külső rétege könnyedén leválik. Egy kidőlő szomszéd csúrolódó ága ezúttal méretes hosszúságú sebeket ejthet rajta. Jaj! A nedves fanyag anyag eszményi leszálló hely a gomba spórák számára, amelyek már néhány percen belül megérkeznek. Gombafonalak nőnek ki belőlük, amelyek nyomban belefognak a fa és a tápanyagok fogyasztásába, de még nem tudnak igazán haladni. A fában egyszerűen túl sok a víz, és bár a gombák kedvelik a nedvességet, a csöpögő víz számukra maga a halál. Diadalmenetüket a törzs belseje felé tehát egyelőre még fékezi a szijács fa nedves külseje. Ez most persze szabadon áll, és külső felülete kiszáradhat. Most lassított felvétellel kezdődik a versenyfutás. A gomba olyan mértékben hatol előre, ahogyan a szíjács elveszíti nedvességtartalmát, tartalmát, a fa pedig ezzel egyidejűleg megpróbálkozik a seb bezárásával. Ehhez a sérülés szélén található szövet, padlógáztad, és példátlan gyorsasággal nő két oldalról befelé. Évente akár egy centiméteres szélességben is befedheti a sérült fát. Legkésőbb, öt évvel később be kell zárnia a boltnak, a lakmározók számára. Ekkor új kéreg zárja le a régi sebet, a fa ismét el tudja látni belülről vízzel a sérült szíjácsot, és ezzel el tudja ölni a gombát. Ha ellenben a gombának már sikerült áttörnie a szíjácson és behatolnia a gesztbe, akkor már késő. Ez a visszállításból kikapcsolt rész szárazabb. Ilyen formán ideális a támadó számára, és a fa itt már nem tud reagálni. Hogy van -e esélye, az döntően a sérülés szélességétől függ. Minden seb, ami jóval meghaladja a 3 cm-t, kritikussá válik. De még ha a gomba nyer is, és berendezkedik a fa belsejében, akkor sincs minden veszve. Igaz ugyan, hogy akadálytalanul esett neki a fának, de nem sieti el a dolgot. Mire a gomba mindent megeszik, és máladékká alakít át, eltelhet akár egy évszázad is. Ingataggá, ezáltal a fa a legcsekélyebb mértékben sem válik, mert a szíjás nedves külső évgyűrűit a gomba nem tudja kitágítani. Szélsőséges esetben belülről a fa olyan üreges lesz, akár egy kályha cső, és hajszára úgy, ahogyan a cső belsejében is stabilitása megmarad. Egy korhat fát tehát nem kell sajnálnunk, minden bizonyjal nem kell kiállni a fájdalmakat. Ennek oka a fa test, a fa belsejében már kikapcsolódott, már nem szövik át élősejtek, a külső évgyűrűk ellenben, amelyek még aktívak, végigvezetik a vizet, és ezáltal túl nedvesek a gombák számára. Ha egy fa sikeresen begyógyította a törzse sérülését, vagyis a sebet bezárta, akkor rendszerint épp olyan időskort élhet meg, mint sérülést nem szenvedett társai. Igaz, néha különösen hideg teleken, a régi sebek ismét felszakadnak. Ilyenkor nagy csattanás hallatszik az erdőben, mintha fegyver dördülne, és a törzs, a sérülés vonala mentén újból megreped. Ennek oka az eltérő feszültség a megfagyott fatestben, amely az ilyen előtörténetű fákban igen egyenetlen. Legyen világosság. A napfényről már több helyen is szó esett, hiszen az erdő életében hallatlanul fontos tényező. Ez elcsépelten hangzik, hiszen a fák növények. A túléléshez pedig fotoszintézist kell végezniük. Mivel azonban házkörüli kertjeinkben mindig éri elegendő napfény az ágyásokat és a pázsitot, ott leginkább a víz vagy a talajban tárolt tápanyagok meghatározóak a növények növekedése szempontjából. Az, hogy a fény fontosabb a két másik tényezőnél, ebben a mindennapi helyzetben számunkra nem nyilvánvaló. És mivel magunkból kiindulva szívesen következtetünk másokra is, azzal nem számolunk, hogy egy érintetlen erdő prioritásai egészen mások. Itt minden egyes fénysugárért küzdelem folyik, és minden faj egy meghatározott helyzetre specializálódott, hogy legalább egy kis energiát sikerüljön szereznie. A legfelső emeleten ugyanis, ahol a főnökség irodái vannak, hatalmas bükkök, jegenyefenyők vagy lucfenyők terpeszkednek, melyek elnyelik a napsugarak 97%-át. Ez kegyetlen és kíméletlen, de vajon nem így tesz minden faj? Elvesz mindent, amit megszerezhet. Ezt a napfényért folytatott versengést a fák csak azért nyerték meg, mert oly hosszú ideig képesek gyarapítani törzsüket. Hosszú és magabiztos törzset azonban egy növény csak akkor tud fejleszteni, ha már nagyon öreg, mivel faanyagában elképesztő mennyiségű energia halmozódik fel. Így egy kifejlett bükk törzsének a növekedéshez annyi cukorra és sejtanyagra van szüksége, amennyi megfelel egy tízezer négyzetméteres búzamező biomaszza Belátható, egy ilyen óriási képződménynek nem egy, hanem 150 évre van szüksége a növekedéshez. Ekkor azonban már a többi fa kivételével alig van növény, amely felérne hozzá, és élete hátra lévő részében nincs is miért aggódnia. Saját szaporulatát arra szoktatja, hogy életben maradjon a maradék fénnyel, de közben persze ellátja tápanyagokkal. Ugyanez minden esetre a köznépre, a többi növényre nem érvényes, így nekik valami mást kell kitalálniuk. Itt vannak mindjárt a korán virágzó növények. Áprilisban az öreg lombos fák alatt fehérvirágok tengere borítja el a barna talajt. Berki rózsák teszik varázslatossá az erdőt. Olykor sárga vagy ibolya kék virágokkal is keverednek, ilyen például a májvirág. Nevét leveléről kapta, melynek formája az emberi májra emlékeztet. Mivel az évnek már ebben az egész korai szakaszában virágot hoz, a német nyelvterület egyes helyein kis kíváncsiskodónak is nevezik. A májvirágok konok kis növények. Ahol egyszer megtelepettek, örökre ott akarnak maradni és magról nagyon lassan szaporodnak. Így ezek a koránvirágzók is csak azokban a lombos erdőkben találhatók meg, amelyek már évszázadok óta fennállnak. A színes kis társaság a jelek szerint ezzel a virágpompával csak nem minden erejét kiadja magából. Ennek a pazarlásnak a szűk időablak az oka, amit ki kell használnia. Amikor márciustól a tavaszi napsugár felmelegíti a talajt, a lombos fák még téli álmot alszanak. Már most a berkiszellő rózsa és társai május elejéig kihasználják a lehetőséget, és a csupaszóriások alatt szénhidrátokat termelnek a következő évre. A tápanyagokat a gyökereikbe raktározzák el. Mellesleg a kis szépségeknek még szaporodniuk is kell, ami többlet energiát követel. Hogy mindezt egy-két hónap alatt elvégzik, az kész csoda mert mihelyt a fáknál megindul a rügyfakadás, újból sötét lesz, és a virágoknak ismét bele kell nyugodniuk a tíz hónapos kényszer szünetbe. Amikor azt mondtam, hogy alig ha van növény, amely felérne a fákhoz, a hangsúly az alig szócskám volt, mert valójában csak vannak olyan növények, amelyek felkapaszkodnak egészen a koronákig. Különösen fáradtságos és hosszadalmas ez a folyamat, ha a talajról indul. Az egyik jelölt a borostyán. Kismakként kezdi a fényt kedvelő fák, vagyis olyan fajok lábánál, amelyek különösen pazarlóan bánnak a napsugarakkal, és valamennyit engednek hasznosítatlanul a talajig lehatolni. Az erdei fenyők vagy a tölgyek között a borostyánnak ennyi is elég, hogy eleinte valóságos szőnyeget alkosson a talajon. Egy szép napon aztán felül kerekedik az ösztön, fel kell kapaszkodni a törzsön. Egyetlen közép-európai növényként a borostyán ehhez kapaszkodó gyökereket használ, amelyekkel szilárdan megtartja magát a fán. Évtizedeken át halad feljebb, egyre feljebb, míg végül el nem éri a fa koronáját. Itt elérheti a több száz éves kort is, ilyen korú példányaival szikla vagy várfalakon találkozhatunk. A szakirodalomban az olvasható, hogy az ilyen típusú növényzet nem ártalmas a fákra nézve. Ami saját, házi fenyőinken végzett megfigyeléseimet illeti, nem tudom megerősíteni ezt az állítást. Ellenkezőleg. Különösen az erdei fenyők, amelyeknek nagyon sok fényre van szükségük tűleveleik számára, rossz néven veszik ezt az odafent terjeszkedő konkurenciát. Ágai fokozatosan elhalnak, aminek folytán a fák annyira meggyengülnek, hogy végül elpusztulnak. A borostyánnak a törzset körülölelő hajtástengeje, amely maga is favastagságúvá válhat, annyira megterhelő lehet az erdei fenyők és a tölgyek számára, mint egy emberi testre tekeredő kígyó. Még nyilvánvalóban érzékelhető ez a folytogató hatás egy másik fajnál, a búbos loncnál. A szép liliomszerű virágokat hozó növény előszeretettel kúszik fel fiatal fákra olyan szorosan a vékony kis tekeredik, hogy az a további fejlődése során spirál alakban összeszűkül. Az ilyen deformálódott kis fákat, mint már szó volt róla, szívesen értékesítik bizar vándorbotként, sokkal tovább a természetben amúgy sem éltek volna. A fékezett növekedés miatt elmaradnak a többi ifjonc fejlődése mögött, még ha történetesen sikerül is felnőniük, Valamikor egy vihar a törs megcsavarodott részén ketté töri majd őket. A fagyöngyök megtakarítják maguknak a felfelé törekvés hosszadalmas folyamatát. Ők inkább rögtön egészen odafent kezdik életüket, és ragacsos magvaikat e célból rigókkal tapasztják oda a korona ágaihoz, amikor a csőrüket fenik rajta. De hogyan jutnak vízhez és tápanyagokhoz ennyire fent, minden kapcsolat nélkül a talajjal. Nos, ezek a szellős magaslatokban is minden mennyiségben megtalálhatók, mégpedig a fákban. Ehhez gyökere eresztenek a ágba, amelyen megtelepettek, és egyszerűen mindent kiszívnak belőle, amire csak szükségük van. Minden esetre a fotoszintézist maguk végzik, úgyhogy a gazdafának csak víz- és ásványi anyag veszteséget okoznak. Tudományosan ezért is nevezik a fagyöngyöt félélősködőnek. Persze mindez vajmi keveset használ az érintett fáknak, hiszen az évek során a fagyöngyök egyre jobban elszaporodnak a koronában. A megtámadott példányokat, legalábbis a lombos fák esetében, remekül megfigyelhetik a hideg évszakban. Egyeseket a paraziták mindenhol megszálltak, és ilyen nagy mértékben ez már fenyegető. Az állandó érvágás legyengíti a fákat, amelyektől a fagyöngyök ráadásul egyre több fényt is elvonnak. És mintha mindez nem lenne elegendő, a fagyöngyök gyökerei súlyosan meggyengítik az ágak faszerkezetét. Gyakran ezeken a helyeken néhány év után törések keletkeznek, aminek következtében a koronamérete csökken. Olykor mindez egyszerűen már túl sok a fának, és elhal. Más növények sokkal kevésbé ártalmasak, azok például, amelyek csak ajzatnak használják a fát, mint a moha. Sok fajnak nincsenek gyökerei, amelyeket a talajba eresztene, csak nyúlványokkal kapaszkodik meg a kérgen. Nincs se fény, se tápanyag és vízfelvétel a talajból, és a fa megcsapulására sem kerül sor. Lehetséges ez egyáltalán? Nagyon is, de csak akkor ha a növény rendkívül kisigényű. A vizet a finom párnák fogják fel, vagy a harmadból, vagy a ködből, vagy pedig záporok idején, majd tárolják. Ez azonban gyakran nem elég, mert a fák vagy úgy működnek, mint a esernyőt tartanának föléjük, lucfenyő és társai, vagy ágaikkal célzatosan a gyökereikhez vezetik a vizet, például a lombos fák. Ez utóbbi esetben egyszerű a helyzet, a moha ott telepszik meg a törzsön, ahol egy zivatar után a víz lezúdul. Ez nem történik egyenletesen, mert a legtöbb fakissé ferdén áll. Az enyhe görbület felső részén kis patak képződik, amelyet a moha megcsapol. Mellesleg épp ezért a mohatakaró nem alkalmas az égtáj megállapítására sem. Úgy tartják, hogy a moha a szél futta oldalt mutatja, ahonnan az eső a törzsre záporoz, és nedvessé teszi. Csak hogy az erdő kellős közepén, ahol a fák megfékezik a szelet, az eső rendszerint függőlegesen esik. Mind a mellett az összes fa más-más irányban hajlik meg, így a moha párna a tájékozódásban csak zavart okoz. Ha a kéreg ráadásul durva, a nedvesség a kis hasadékokban különösen sokáig megmarad. Ez a kérgesedés lent kezdődik, és az évek előre haladtával egyre magasabbra jut fel. Ezért a moha a fiatal fákon mindössze néhány centiméterrel a talaj fölött tapad meg, míg később tértharisnyaként borítja be a törzs alsó részét. Kárt a fa nem szenved miatta, és azt a kevéske vizet, amit a kis növények a maguk céljára fordítanak, ellentételezi az, hogy ők maguk is adnak le párát, és ezzel kedvező irányban befolyásolják az erdő klímáját. Hátra van még a tápanyagok kérdése. Ha nem a talajból, akkor csak is a levegőből származhatnak. Márpedig a szél évente igen nagy mennyiségű port portfúját az erdőkön. Egy kifejlett fa több mint száz kilogrammot is képes kiszűrni, ami aztán az esővízzel együtt lecsúrog a törzsön. Ezt az elegyet a moha magába szívja, majd kiszűri magának mindazt, amit hasznosítani tud. Így elintézetnek tekinthetjük a tápanyagokat is. Marad a fény. A világos erdei fenyő és tölgyerdőkben ezzel nincs gond. A tartósan sötét lucfenyvesekben annál inkább. Itt már a legkeményebb baszkétáknak is passz. Ezért a tűlevelű erdők, különösen sűrű fiatal állományai, gyakran szinte teljesen mohamentesek. Csak a fák növekvő életkorával, amikor is már itt-ott mutatkoznak lyukak a koronasátorban, jut elegendő fény a talajra, hogy a zöld ott is megjelenhessen. Az öreg bükkösökben már kissé másképpen fest a dolog, mert itt a moha tavasszal és ősszel kihasználhatja a lommentes átmeneti időszakot. Nyáron túlságosan sötét lesz ugyan, de a növények fel vannak készülve az éhezés és a szomjazás időszakaira. Olykor hónapokon át nem hullik csapadék. Simítsunk meg ilyenkor egy mohapárnát. Csont A legtöbb növényfaj elpusztulna, nem úgy a mohák. A legközelebbi erő záporban újra feldúzzadnak, és az élet már is megy tovább. Még kevesebbel beéri az uzmó. A kicsin szürkés szervezetek, a gombák és az algák közti szimbiózisból alakulnak ki. Hogy megtapadjanak, valamilyen ajzatra van szükségük, és az erdőben ez éppenséggel a fák törzse. A mohával ellentétben az uzmó sokkal magasabbra kapaszkodik fel a törzsön, mert amúgy is szélsőséges ellassú növekedése a lombkorona alatt újból lefékeződik. Gyakran jó néhány év alatt is csak annyira képesek, hogy egy penészszerűnek ható réteget képezzenek a kérgen, ami miatt sok erdő látogatóban felmerül a kérdés, hogy vajon nem betegek-e ezek a fák. Nem, nem betegek. Az uzmó nem okoz bennük kárt, és nagy valószínűséggel a fák teljesen közömbösek velük szemben. A kis növények a fejlődésük során mutatkozó csigatempót rendkívül hosszú élettel ellen súlyozzák. Életkoruk felső határa több száz év, és ez azt mutatja, hogy ezek a lények, Tökéletesen alkalmazkodtak az őserdők lassúságához. Utcakölykök. Vajon elcsodálkoztak már egyszer is azon, hogy a mamutfenyők Európában soha nem nőnek különösebben nagyra? Habár némelyik közülük elérte már a 150 évet is, egyikük magassága sem haladja meg az 50 métert. Őshazájukban, például Észak-Amerika nyugati partvidékének erdőségeiben, játszva elérik ennek a magasságnak a kétszeresét is. Vajon miért nem sikerül ez itt is? Ha visszatérünk a faovodákkal és a fiatal fák fejlődésének szélsőséges lassúságával kapcsolatos gondolatokhoz, azt mondhatnánk, ezek még csak gyerkőcök, mit akarunk tőlük? Csak hogy nem erről tanúskodik az idősebb európai mamut fenyők elképesztő átmérője. Melmagasságban gyakran meghaladja a két és fél métert. Nyilvánvaló, hogy tudnak ők nőni, csak hogy energiájukat valahogy nem a helyes irányba összpontosítják. Hogy ennek vajon mi lehet az oka, arra valamiképpen a környezet a magyarázat. Gyakran városi parkokba ültették ezeket a fákat, fejedelmek és politikusok egzotikus trófeáiként. Amit mindenek előtt hiányzik, az az erdő, vagy pontosabban a rokonság. Az említett 150 évvel ők a lehetséges több ezer éves élettartammal mérve valóban gyerekek, akik távol a hazájuktól, szüleik nélkül nőnek fel. Nincsenek nagybácsik, nagynénik, nincs vidám ovoda, nem, nekik ismeretlen mezőkön, egy számagukban kell tengetniük az életüket. No, de mi van a többi fával a parkban? Nem alkotnak-e ők is valami erdő félét? Nem válhatnak-e esetleg pócszülővé? Rendszerint ugyanabban az időben ültették őket, így aligha védelmezhették, segíthették a kis mamut fenyőket. Mind a mellett ezek a fajok nagyon-de nagyon idegenek számukra. Ha azt akarnánk, hogy a mamut fenyőket hársak, tölgyek vagy vérbükkök nevejék fel, az olyan lenne, mintha az emberi csecsemőket egerekre, kengurukra vagy hosszú bíznánk. Ez nem működne. A kis amerikaiaknak maguknak kell boldogulniuk. Anya nélkül, aki táplálná őket, aki szigorúan őrködne a felett, hogy ne növekedjenek túl gyorsan, Óvó, védelmező, nedves és szélcsendes erdei klíma nélkül nincs más, csak a magány. És mintha mindez nem lenne elég, a talaja legtöbb esetben valóságos katasztrófa. Miközben az őserdő lágy morzsalékos humuszban gazdag és mindig nedves talajt biztosít a zsenge gyökereknek, a parkok a hosszas városias életforma miatt csupán kizsigerelt és keményre döngöl talajt biztosítanak. Ugyanakkor a közönség szeretne a fák közelébe kerülni, megérinteni a kérgüket, és szívesen pihenne koronájuk árnyékában. Az évtizedeken át tartó állandó lábdobogás a fák gyökerei fölött azt eredményezi, hogy a talaj még tömörebb lesz. Így az esővíz túl gyorsan elfolyik, télen nem képződhet tartalék a következő nyárra. Már maga az ültetés hatással lesz a fa egész életére. Ugyanis ahhoz, hogy a csemetéket a faiskolából egyáltalán eljuttathassák végleges helyükre, éveken át előkezelésben kell részesíteniük őket. Gyökereiket az ágyásokban minden ősszel megnyírbálják, hogy tömörek maradjanak, és majd később könnyebben ki lehessen emelni a kis fákat. A földlabda teljes mérete egy háromméteres kisfa esetében természetes körülmények között. Mint egy hat méter átmérőjű lenne, ami így 50 centiméterre zsugorodik. Hogy a meccés miatt a korona elne száradjon, azt is alaposan megnyírbálják. Mindez nem ám a kisfa egészségét szolgálja, hanem a könnyebb kezelhetőséget. Visszavágáskor sajnos megsérülnek az agyhoz hasonló struktúrák is, lemetszik őket az érzéken gyökérvégződésekkel együtt. Jaj! És mintha a fa ezzel elveszítené tájékozódási képességét, a föld alatt már nem talál le a mélybe, lapos tányérgyökereket alkot. Vizet és tápanyagot ezzel a gyökérzettel igencsak korlátozott mértékben képes felkutatni. Eleinte, mintha mindez egy csöppet sem zavarná a fiatal fákat. Teletömik magukat édességgel, mert a tűző napsütésben kényükre-kedvükre fotoszintetizálhatnak. A tápláló anya hiányán így könnyen túlteszik magukat. Az első években a csontszáraz talaj vizellátási problémája sem igazán érezhető, elvégre a csemetéket gyengéden gondozzák, és ha szárasság van, a kertészek öntözik őket. A lényeg azonban nincs szigorú nevelés. Nincs csak lassan, nincs várjál türelemmel kétszáz évet, nincs fénymegvonással járó büntetés, ha egy fa nem szép egyenesen nő. Az ifjuncok azt tehetik, amit akarnak. Mintha csak versengenének, neki durálják magukat, és csúcsukon évről évre hosszú hajtásokat növesztenek. Ha ellenben elérnek egy bizonyos magasságot, a gyermekbónuszt úgy tűnik felélték. 20 méter magas fáklocsolása locsolása eszméletlenül sok vizet fogyasztana, és sok időt venne igénybe. Hogy a gyökereket alaposan áttassák, a kertészeknek több köbméter vizet kellene szétspriccelniük a gumitömlőkből minden egyes fára. Egy szó, mint száz, a gondoskodásnak egy szép napon vége szakad. A mamut fenyők ebből egyelőre vajmi keveset érzékelnek. Évtizedeken át dúskáltak minden jóban, kedvük szerint növekedtek. Vastak törzsük, akár egy sörhas, a napsugarak biztosította tivornyákról tanúskodik. Azt, hogy sejtjeik belül nagyon nagyok, sok bennük a levegő, és emiatt könnyű prédák a gombák számára, az ifjú években még nem igen számít. Oldalágaik is egészen arcátlanul viselkednek. Az őserdő illemszabálya, amely a alsó részén vékony ágakat vagy egyenesen ágnélküliséget ír elő, a parkban ismeretlen. Az egészen a talajig lehatoló bőséges fényhatására a mamutfenyők erős oldalhajtásokat növesztenek, amelyek később annyira megvastakszanak, hogy az embernek egy doppingoló testépítő jut az eszébe róluk. Igaz ugyan, hogy két-három méteres magasságon alul a kertészek leggyakrabban az összeságat ságat hogy a látogatók számára biztosítsák a parkban a szabad kilátást, ugyanakkor az őserdővel összevetve, ahol vastagabb bágak csak húsz, sok esetben azonban csak 50 méter felett megengedettek, ez még mindig rendkívüli. Végső soron e fák törzse rövid és vastag lesz. E fölött már minden a koronához tartozik. Szélsőséges esetekben egyik másik parban álló fa olyan, mintha csak koronából állna. Gyökerei az agyontaposott talajban, alighatolnak valamivel mélyebbre, 50 cm-nél, és így alig van valamilyen tartásuk. Ez nagyon kockázatos, és a természetesen fejlődő nagy példányok számára ingatag lenne. Az őserdőktől távoli növekedési forma ellenére a mamut fenyők súlypontja mégis nagyon mélyen fekszik, ami azt jelenti, hogy a viharok nem tudják őket olyan könnyen kibillenteni egyensúlyukból, ezért aránylag szilárdan állnak. Ha eltelt az első évszázad, a fák ekkor lépnek iskoláskorba, lassan felsejlik a gontalan élet vége. A legfelső hajtások elszáradnak, és minden arra irányuló próbálkozás ellenére, hogy mégiscsak folytatódjék a növekedés, elkerülhetetlenül itt a vég. De a gombák elleni természetes impregnálásnak köszönhetően a mamut fenyők a fellépő sérülések ellenére is még évtizedeken át tudják tartani magukat. Mindez más fafajukat egészen másképp érint. A bükkök például rossz néven veszik minden nagyobb águk lefürészelését. Ha legközelebb egy parkban sétálnak, figyeljék csak meg alaposabban, Alig látnak olyan nagyobb lombos fát, amelyet valamiképpen ne igazítottak volna ki fürésszel, vagy valamilyen más módon ne dolgozták volna meg. Ez a szabászat valójában mészárlás, Gyakran csak esztétikai célokat szolgál, ami például megköveteli, hogy egy fasorban a fák kivétel nélkül ugyanazt a koronaformát mutassák. Ha a koronát megmetszik, az bizony durva csapás a gyökérzet számára. Méretüket tekintve a gyökerek optimálisan alkalmazkodtak a földfeletti szervekhez. Ha már most az ágak nagy részét eltávolítják, amelyek így kiesnek a fotoszintézisből, akkor a föld alatti részek ugyanilyen arányban, szintén éhen pusztulnak. Ezeken a holt végeken és a törzsön található vágáshelyeken már hatolnak is be a gombák, és a levegős, gyorsan nevelkedett fatestel nincs nehéz dolguk. Nem telik bele néhány évtized, ez a fák életében szédítően gyors tempó, és a belső korhadás már kívülről is észrevehető. A koronából egész részek elhalnak, így aztán a vezetés, hogy elkerülje a látogatók veszélyeztetését, elrendeli az újbóli lefűrészelést. Ezeken a fűrészelési helyeken újabb hatalmas sebek keletkeznek, a rákent sebviasz sok esetben még gyorsítja is a romlást, mert alatta megmarad a nedvesség, és ez jó hír a gombáknak. A betegfa című fejezetben szó esett arról, hogy a gombák nem kedvelik a túl sok nedvességet. Ez igaz, de a túlzott szárasságban sem tudnak működni, ezért jó nekik, ha a korhadó félben lévő törzset kívülről lezárják, így állandósítva a számukra éppen ideális nedvességtartalmat. Végül aztán semmi más nem marad a fából, csak egy torzó, amelyet már nem lehet megtartani, így végül egy napon kivágják a fát. És mivel nincsen családja, amelynek tagjai segítségére sietnének, a tusko is gyorsan és végleg elpusztul. Nem sokkal később elültetnek egy újabb fát, és a dráma kezdődik előről. A városi fák az erdő utca gyerekei, és némelyik olyan helyen áll, hogy a kifejezés még inkább illik rá, magyarán, közvetlenül az utcán. Életük első évtizedei megegyeznek a parkokban nevelt fajtársaikéval. Dédelgetik, gondozgatják, gyakran ráadásul egy külön ebből a célból fektetett vízvezetéken át rendszeresen öntözik is őket. Ha azonban szeretnének a gyökereikkel kicsit távolabbra jutni, kellemetlen meglepetés éri őket. A talaj, az utak vagy a járda alatt ugyanis még sokkal keményebb, mert döngölőgépekkel tömörítették össze. Ez húsba vágó, hiszen az erdei fák gyökerei alapvetően nem hatolnak túl mélyen a talajba. Alig van olyan faj, amely másfél méternél mélyebbre menne, a legtöbb esetben már ennél is korábban megállapodnak. Az erdőben ez nem probléma. Elvégre a fák szinte határtalanul tudnak széltében terjeszkedni. Nem így az utca szélén. Itt az úttest korlátokat szabad növekedésnek, a járda alatt az ott húzódó vezetékek, valamint a beépítés során keményre döngölt talaj akadályozzák. Nem csoda, hogy ilyen környezetben elkerülhetetlenül ismétlődnek a konfliktusok. A platánok, a juhar vagy hársfák szívesen tapogatóznak a föld felszíne alatt előre, bele a szennyvíz hogy ezzel a rendszerben valamilyen funkcionális zavar keletkezett, azt mi emberek legkésőbb a következő zivatarnál vesszük majd észre, amikor az utcák víz alatt állnak. Jönnek tehát a szakértők, és gyökérpróba alapján megállapítják, melyik fa a dugulás okozója. Kirándulását a járda alatti vélt paradicsomba halálbüntetéssel sújtják. Kivágják a fát, utódját pedig beépített gyökértorlasszal akadályozzák meg a rossz példa követésében. Na de egyáltalán miért nőnek bele a fák a csövekbe? Hosszú időn át a városi mérnökök azt feltételezték, hogy a szivárgó illesztéseknél keletkező nedvesség azok, vagy a csatorna vízben található tápanyagok, amelyek mágikusan vonzák a gyökereket. A bokhumban működő rúr egyetem ugyanakkor nagyszabású tanulmányban tette közzé ettől teljesen eltérő kutatási eredményeit. A vezetékekbe lemerészkedő gyökerek a víztükör felett haladnak, és minden jel szerint a trágyázásban sem érdekeltek. A fákat a lazatala érdekli, amelyet az építési munkálatok során nem döngöltek gondosan össze. Itt a gyökerek tudnak lélegezni, és van helyük a növekedésre. Csak mellesleg hatolnak be a vezeték egyes szakaszainak illesztésénél, a tömörítéseken át, majd ezt követően belülről búrjánzanak tovább. Végső soron a szó legszorosabb értelmében vett vészreakció, ha a fák a lakott területeken mindenhol betonkeménységű földdel találkoznak, és végül a lazábban feltöltött árkokban találnak kiutat. Ott aztán nekünk okoznak gondot. Segítséget csak a csövek kaphatnak. Most már nagy körültekintéssel összedöngölt talajba ágyazzák őket, nehogy ott a gyökerek újból megkapaszkodhassanak. És még csodálkozunk azon, hogy a nyári viharok idején különösen sok utcai fa dől ki. Satnya, föld alatti rögzítő rendszerük, amely szabad természetben akár 700 négyzetméteres területre is kiterjedhet, ennek néhány százalékára összezsugorodott felhasználható földterületekkel nem képes a tonnányi nehézségű törzsek megtartására. Ám de a szívós növényeknek még ennél is többet kell elviselniük. A városi mikrokörnyezetet hőtároló aszfalt és beton alakítja, míg az erdők a forró nyarakon éjszakára lehűlnek, az utcák és az épületek ontják magukból a meleget, magasan tartva így a hőmérsékletet. Emiatt szélsőségesen száraz a levegő, ráadásul még szennyezi is a sok kipufogó gáz. A fák egyes kísérői, amelyek az erdőben gondoskodnak kellemes közérzetükről, mint a humuszlebontó parányi élőlények, itt nem találhatók meg. A fa gyökérzetét a víz és tápanyag összegyűjtésében segítő mikorhizzagombák itt csak alacsony szinten fordulnak elő. Így tehát a városi fáknak a legkeményebb viszonyok közepette kell egy számagukban boldogulniuk. és mintha mindez nem lenne elegendő, még a kéretlen trágyával is meg kell birkózniuk. A városi kutyák minden útjukba kerülő törzsnél a magasba emelik a lábukat. A vizelet kimarhatja a kérget, és előidézheti a gyökerek elhalását. Hasonló károkat okoz a téli sószórás is, amelynek mennyisége a hideg évszak keménységétől függően meglehetősen sok lehet, akár négyzetméterenként több mint egy kilogramm is. Járulékosan legalábbis a tűlevelűeknek, amelyeknek a tűi télen is ott ülnek az ágakon, meg kell birkózniuk a sótajtékkal, amit az autók abroncsai vernek fel. A só tíz százaléka így mindenképpen a levegőbe kerül, és többek közt a fákon csapódik le, és kimaródásokat okozhat. Ezeket a fájdalmas károkat kis, sárga és barna pontocskákként ismerhetjük fel a tűkön. A sérülések a következő nyáron csökkentik a fotoszintézis képességét és gyengítik a toboz termőket. És a gyöngeség első jeleire jönnek a paraziták. A pajzs és a levéltetvek könnyebben oda csaphatnak, hiszen az utcai fák védekezési lehetőségei korlátozottak. Hozzájön mindehhez a városi környezetben tapasztalható magasabb hőmérséklet is. A forró nyarak és az enyhetelek kedveznek a rovaroknak, amelyek nagyobb számban maradnak életben. Akad azonban egy faj, amely újra meg újra az újságok címlapjára kerül, mert fenyegeti a lakosságot. Ez a tölgy búcsújáró lepke. A pillangó onnan kapta a nevét, hogy hernyói, miután a koronában teleették magukat, Hosszú sorokban, szorosan egymást követve vándorolnak lefelé a törzseken. Ellenségeikkel szemben vastag fonadékkal védekeznek, amelybe a növekedés során is vedlenek. Az elviselhetetlen kis teremtésektől az emberek a csalánszőreik miatt félnek, amelyek érintéskor letörnek és belefúródnak a bőrbe. Ott akárcsak a csalán égető viszketőérzést érzést és hólyagocskákat okoznak, Sőt, akár heves allergiás reakciókat is kiválthatnak. Az üres burkok csalánszőrei megmaradnak a szövedékben, és ott akár tíz éven át is hatékonyak lehetnek. Városi környezetben ennek a rovarnak a megjelenése tönkreteheti az egész ember nyarát, annak ellenére, hogy teljesen ártalmatlan. Ugyanis a tölgy búcsújáró lepke természettől fogva inkább ritka. Néhány évtizeddel ezelőtt még a veszélyeztetett fajok vörös listáján szerepelt, most meg az első számú közellenség. Ugyanakkor tömeges megjelenésükről már vagy 200 éve rendre beszámolnak. A Német Természetvédelmi Hivatal az ilyen tömeges elszaporodást nem a klímaváltozással és az emelkedő hőmérséklette hozza összefüggésbe, hanem a bűséges élelem kínálattal. A pillangók kedvelik a meleg napsugaraktól áthatott fakoronákat. Az erdő sűrűjében ez egészen ritkán fordul csak elő, itt ugyanis a magányos tölgyek bükkök között nőnek fel, és legfeljebb felső ágaik végével nyúlnak ki a fényre. De a városban a fák a szabadban állnak, és naphosszat éri őket a napmelege, a hernyók itt aztán fejedelmien érezhetik magukat. És mivel a településeken az egész erdő ilyen optimális feltételeket biztosít, nincs mit csodálkozni tömeges elszaporodásukon. Végső soron ez nem más, mint nyomatékos utalás arra, hogy az utcán és a házak között álló tölgyeknek és más fafajoknak kemény küzdelmet kell folytatniuk. E megterhelések olyan súlyosak a fák számára, hogy legtöbbjük meg sem éri az időskort és még a fiatalkorukban azt tesznek is, amit akarnak, ez soha nem egyensúlyozza ki a hátrányokat. Azért társaikkal mégiscsak tudnak kommunikálni, mert gyakran fasorként ültetik őket egyazonfaj egyedeiből. Egészen jellemzőeket tekintetben a platánok, színű foltokban hámló, szép kérgükkel tűnnek ki. Hogy vajon az utcakölykök mit mesélnek egymásnak illatüzeneteikkel, és vajon közléseik is olyan durváke, Mint az életük? Nos, abba egyelőre ezek az utcai galerik Nem avatnak be bennünket. Kiégés Az utcakőköktől megtagadják az otthonos légkörét, És mivel környezetük fogjai, Nincs más választásuk. Ugyanakkor van néhány fafaj, Amely fütyül a komfortra, a gondoskodó közösségre, és különcként kereket old. Ezek az úgynevezett pionírfafajok, így mindjárt sokkal jobban hangzik, amelyek anyjuktól távol szeretnének felnőni, és erre minden esélyük megvan, hiszen magjuk rendkívüli távolságokra képes eljutni. A pici magokat vattaburok veszi körül, vagy aprócska szárnyaik vannak, úgy, hogy egy erős vihar akár több kilométer messzeségbe is elrepítheti őket. Céljuk az, hogy az erdőn kívül érjenek talajt, hogy ott új élettereket hódítsanak meg. Egy erőteljes hegycsúszamlás, egy nem régiben bekövetkezett vulkánkitörés hatalmas hamumezői, leégett térségei minden elfogadható számára. Az a fő, hogy a területen ne legyenek magas fák, és ennek is megvan a maga oka. A pionírfafajok kinemálhatják az árnyékot, ami fékezni őket felfelé való törekvésükben. Amelyik lassan nő, az veszít, ugyanis az új telepesek között megindul a verseny a napos helyekért. Az ilyen sietős pionírok képviselői a különböző nyárfafélék, így a rezgő nyár, ezen kívül a bibricses nyír és a kecskefűz. Miközben a kisbükkök vagy vagy jegenyefenyők koronahajtásai évente csak milliméterekben mérhetők, a pionírok esetében ezek olykor meghaladják az egy métert is. Így aztán a szélben zúgó fiatal erdők már akár tíz évvel teltével is benépesíthetik az egykor parlagon heverő területeket. Legkésőbb ilyenkor már a korán virágzó növények többsége is megjelenik, hogy magjaikkal megtegyék a nagyugrást a táj új arculatának kialakításához. Ráadásul most elfoglalhatják a legutolsó környezetükben még megmaradt darabka szabad földeket is. A szabad térségek ugyanakkor mindig egyfajta vonzerűt jelentenek a növényevők számára is. Itt tudni illik nem csak a fák keresik szerencséjüket, hanem a fűfélék és a látszárúak is, ők ugyanis a zárt erdőben a rövidebbet húzzák. Ezek a növények aztán vonzák az üzeket és szarvasokat, de régen oda csalogatták a vadlovakat, az őstulkokat és a bölényeket is. A fűfélék be vannak rendezkedve az állandó legelésre, és még hálásak is, hogy az állatok kiírtják a számukra veszélyes fák fiatal nemzedékét. Sok cserje, amely szeretne a fűnél magasabbra nőni, a falánk állatokkal szembeni védekezésként, veszedelmes tüskéket növeszt. A kökény tüskéi évekkel a növény elpusztulása után is kártesznek a gumicsizmában, az autógumiban, az állatok bőrében vagy patájában. A pionírfák másképpen igyekeznek védekezni. A gyors növekedés következtében törzsük épp ilyen gyorsan megvastagszik, és azt kemény, durva kéreg cserepek borítják. A nyírfánál ez abból látható, hogy a sima fehér kérek felreped, és fekete szegélyek képződnek rajta. A kemény anyaggal a növényevők fogazata nem képes megbirkózni, ugyanakkor az olajokkal láttatott szövetek sem ízlenek nekik. Különben ez a kiképzés az oka annak, miért ég zölden is remekül a nyírfa kéreg, és miért igencsak alkalmas tábortüzek meggyújtására, ehhez persze csak a külső réteget szabad lehúzni, hogy ne sértsük fel a fát. A kéreg még egy meglepetéssel szolgál. Fehér színe visszavezethető a Betulin nevű hatóanyagra, amely a kéreg legnagyobb része. A fehér visszaveri a napfényt, védve ezzel a törzset a leégéstől. Mind a mellett megakadályozza a túlhevülést, amikor a téli nap melegen süt, és a védtelen fák felrepethetnek. A pionír nyírek gyakran állnak egy számagukban, Szomszédfa, amely árnyékot vethetne rájuk se közel, se távol. Ilyen körülmények között ez a felszereltség indokolt. A betulinnak emellett antivirális és antibakteriális hatása is van, időközben már orvosilag is alkalmazzák, és megtalálható sok bőrápoló termékben. A képeni meglepetés azonban a mennyiség. Ha egy fakérgének nagy részét védekező anyagok alkotják, állandó riadó készültségben van. Itt nincs gondosan mérlegelt egyensúly növekedés és gyógyerő között, minden építési területen gőzerővel folyik a munka. Vajon miért nem ezt teszi az összes fafaj? Nem lenne ésszerű úgy felvérteznie magát a támadásokkal szemben, hogy a potenciális betolakodók már az első próbálkozásnál elpusztuljanak. A közösségben élő fajok számára ez nem alternatíva, hiszen ott vannak egymásnak. Szükség esetén vészjelzést adnak le, betegség vagy nélkülözés esetén törődnek egymással. Mindezzel energia takarítható meg, ami a fatestbe és a levelekbe, valamint a termésbe fektethető. Nem így a nyír, amely önmagára van utalva, neki egyedül kell boldogulnia. Igen, ám, de a nyír is gyarapítja faanyagát, mi több, sokkal gyorsabban, és ő is szeretne szaporodni, és tud is. De honnan veszi ehhez az energiát? Netán ez a faj hatékonyabb fotoszintézisre képes, mint a többi? Nem. A titok a teljes erő kifejtésben van. A nyírek végighajszolják magukat az életen, Túlságosan nagy lábon élnek, és végső soron önmagukat cipolyozzák ki. Mielőtt azonban szemügyre vennénk ennek következményeit, hadd mutassak be egy másik nyughatatlan szellemet, a rezgő nyárfát. Nevét a leveleiről kapta, amelyek már a legkisebb szellőre is megmozdulnak. És bár ezt a tulajdonságát az ismert szólásban reszket, mint a nyárfalevél, összefüggésbe hozzuk a félelemmel, a fa egyáltalán nem fél. A speciális szárakon függő levelek rezegnek a szélben, miközben alsó és felső felüket felváltva fordítják a fény felé. Így a levél mindkét oldalával fotoszintezizálhat, szemben más fajokkal, amelyeknél az alsó rész a légzésnek van fenntartva. A nyárfák így több energiát képesek termelni, és még a füzeknél is gyorsabban fejlődnek. Ellenségeivel szemben a rezgőnyárfa egészen más stratégiát alkalmaz, a konokságban és a tömegében bízik. Noha az űzek és a szarvasmarhák éveken át lelegelik, a gyökérrendszere lassan, egyre jobban szétterjed. Ebből bújtványok százai hajtanak ki, amelyek aztán az évek során valóságos bozótossá fejlődnek. Egyetlen fa ilyen módon több száz négyzetméternyi területre terjeszkedhet ki, vagy szélsőséges esetben még ennél is jóval messzebb. Az Egyesült Államok beli utahállamban található Fislék nemzeti erdőben az egyik rezgőnyár több évezred alatt 400 ezer négyzetkilométer területet hódított meg, és ez alatt több mint 40 ezer törzset hozott létre. Ezt a lényt, amely egy nagy erdő benyomását kelti, pandó névre keresztelték, a latin pondere kinyújt, kiterjeszt alapján. Kisebb méretarányban legalábbis, de a mifelénk őshonos erdőkben és földterületeken is megfigyelhetünk hasonló jelenséget. Ha a bozótos kellőképpen áthatolhatatlanná vált, az egyes törzsek fejlődése már nyugodtan megindulhat fölfelé, amelyek húsz éven belül nagy fákká válhatnak. Az állandó harcnak és a gyors növekedésnek azonban megvan a maga ára. Az első három évtizedet követően a kifáradás jelei mutatkoznak a fán. Egyre ritkulnak felső hajtásai, holott ezeken mérhető a pionírfa fajok életereje. Önmagában véve ez még nem lenne olyan nagy baj, csak hogy a nyárfák, nyírfák és füzek lábánál nagy veszélyes elkedik. Mivel sok napfényt felhasználatlanul engednek áthatolni koronájukon a talajra, a később érkező fajok könnyen gyökeret verhetnek alattuk. Ezek a lassúbb juharfák, bükkök, gyertyánok vagy jegenyefenyők, amelyek amúgy is szívesebben töltik gyermekkorukat árnyékban. Mindezt a pionírok akaratukon kívül megadják nekik, ezzel pedig saját halálos ítéletüket írják alá. Ekkor ugyanis versenyfutás kezdődik, amelynek ők csak a vesztesei lehetnek. Az idegen csemeték lassan megnőnek, és néhány évtized leforgása alatt utolérik az árnyatadó fákat. Ezek közben teljesen kiégnek, mindent kiadnak magukból, és növekedésük megreked, legfeljebb a 25 métert érik el. A bükkés társai számára ez még semmi. Ezért aztán átkígyóznak az idegen koronán, és gond nélkül növekednek fölötte tovább. Mivel árnyékos szokott fafajként lényegesen jobba hasznosítják a fényt, a lehagyott nyírfák és nyárfák már nem jutnak elegendő mennyiséghez. Az egyik szorongatott helyzetbe került fa, a bibrices nyír kialakított egy védekező stratégiát, amivel még évekig távol tartja magától a kellemetlen vetétársat. Vékony, hosszú lecsüngő ágai ostorként viselkednek, amely már a leggyengébb szélesetén is csapkodni kezd maga körül. A betolakodó szomszédok koronája megsérül, a nyír ágai leverdesik a leveleit és a hajtásait, és ezzel legalábbis egy időre megfékezik növekedését. Csak hogy az albérlők egyszer mégiscsak túlnőnek a nyírfákon és a nyárfákon, és ettől fogva aránylag gyorsan megy minden. Néhány év és kifogynak végső tartalékaikból is, elhalnak és humusszá esnek szét. Életük a riválisok nélkül is rövid idő alatt véget ér, legalábbis az erdei fák élettartamához viszonyítva. A növekedés lelassulásával ugyanis fogyatkozik a gombák elleni védekező képességük. Már egy letört vastagák helyén is megnyílik a kapu. A betulakodók előtt. Mivel a fa anyaga nagy, gyorsan növekedett sejtekből áll, amelyekben sok a levegő, a romboló gomba fonal gyorsan terjeszkedhet. A törzs hatalmas felületeken szétkorhad, és mivel a pionír fafajok gyakran állnak szabadon és egymagukban, az első őszi vihar kicsavarja a törzset. A faj szempontjából ez nem nagy tragédia. Célját a gyors terjeszkedést,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 az utóbbi évezredekben szabad utat élvezett, és mind a mai napig nyomul előre észak felé, mondhatni, még mindig az olvadó jég nyomában. Amint melegebbre fordult az idő, a csíra csemeték újabb esét kaptak, nagy fáván növekedtek, majd elszórták az új magokat, amelyek kilométerről kilométerre jutottak mind éjszakabbra. Egy ilyen utazás átlag sebessége mellesleg 400 méter körül van.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 Bükköt alig találni felé, de ott várakozik készellétben. Mielest az ember felhagy a beavatkozással, folytatja a vándorlását éjszak felé. A leglassúbb vándor a közönséges jegenyefenyő, a jegenyék közül ez az egyetlen őshonos Németországban. Német nevét Weisztanne, azaz fehér jegenyefenyő, világos szürke kérgének köszönheti,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 de ez vajmi keveset használ a tűlevelűeknek. Ilyen például a fenyőszajkó, szajkó, amely máskülönben inkább a cirbonya fenyőmagját kedveli, de begyűjtés elraktározza a fenyőmagját is. Csak hogy ellentétben a tölgy és a bükk kedvelő szajkóval, amely a terméseket bárhol hajlandó eldugni a talajban, a fenyő szajkó védett száraz helyeken tárolja a készleteit. Még ha történetesen el is feledkezik róluk, a kicsírázásból a a vízhiány miatt semmi nem lesz. Így a jegenyefenyőknek nagyon nehéz a dolguk. Miközben a legtöbb német földön ősonos fafaj időközben már Skandináviában folytatja vándorútját, a jegenyefenyő egyelőre csak a harchegységig jutott el. De ugyan mit számít néhány száz év késés a fák számára?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 A bükk tehát klimatikus igényei miatt pillanatnyilag Közép-Európához kötődik. Mind a mellett a klímaváltozás éjszakot is felmelegíti, így a jövőben a bükk tovább terjeszkedhet ebbe az irányba is. Délebbre viszont egyre melegebb lesz, így kiterjedésének egész területe éjszak felé tolódik. Igen, csak ellenállóak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 Mivel gyakran zivatarokkal együtt járnak, amelyek a mi földrajzi szélességeinken szinte kizárólag csak nyáron szokásosak, még egy tényező közrejátszhat, az, hogy ilyenkor a lombos fák levelei még fenn vannak az ágakon. A megszokott viharos hónapokban, októbertől márciusig a büknek és társainak ágai csupaszok, és így áramvonalasak.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 Hogy milyen fajok tudnak ott megtelepedni, az az árvízi jellegétől és gyakoriságától függ. Ha a víz sodrás a gyors és évente több hónapon át tart, akkor a fűz és a nyárfa határozza meg a tájat. Ők megbírkóznak a hosszas vízben állással. Leggyakrabban ilyen körülményekkel a folyópart közelében találkozunk, itt alakul ki később a puhafás ártéri erdő.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 Sok esetben ezért sem sikeresek az emberek bizonyos tájak megőrzésére tett próbálkozásai. Amit mi látunk, az mindig a látszólagos nyugalmi állapot egyetlen röpke epizódja. Az erdőben ez az illúzió szinte tökéletes, hiszen környezetünkben a fák a leglassúbb szerzetek közé tartoznak, így aztán a természetes erdő változásai csak sok emberi generáció során válnak megfigyelhetővé. A változások egyike az újfajok megjelenése. Az egykori világjáró tudós révén, akik ritka növényeket hoztak magukkal hazájukba, de még inkább a modern erdőgazdálkodás nagyszabású betelepítései révén, olyan fafajok jutottak el hozzánk, amelyek amúgy soha nem találták volna meg az utat errefelé. Olyan elnevezések, mint a Douglas fenyő, a japán vörös fenyő, vagy az óriás jegenye fenyő, nem bukkannak fel egyetlen népdalban vagy versben sem, hiszen még nem vertek gyökeret társadalmi emlékezetünkben. A jövevényeknek különleges helyük van az erdőben. Ellentétben a természetes úton módon vándorló fafajokkal, jellegzetes ökoszisztémájuk nélkül érkeztek hozzánk. Többnyire csak a magvaikat hozták be, ami azzal a következménnyel jár, hogy a legtöbb gomba és az összes rovar az óhazában hazában maradt. A duglász fenyők és társaik teljesen új életet kezdhettek itt. Ennek mindenképpen vannak előnyei. A paraziták okozta betegségek, legalábbis az első évtizedekben teljesen hiányoznak. Akár csak a déli sarkon. Ott a levegő közel teljesen csíra és pormentes, eszményi hely allergiásoknak. Csak ne lenne annyira félre ez a kontinens. A fák szinte újjászületnek, születnek, amikor némi emberi közreműködéssel kontinenst váltanak. Gombapartnereket a gyökereik számára találnak azok között a fajok között, amelyek nem specializálódtak meghatározott fákra. Az egészségtől majd kicsattanva növekednek hatalmassá az európai erdőkben, ráadásul rövid idő alatt. Nem csoda, hogy azt a benyomást keltik, mintha fölényben lennének az őshonos fajokkal szemben legalábbis bizonyos környezetben. Természetesen a vándorlófalfajok csak is ott tudnak megtelepedni, ahol minden tekintetben jól érzik magukat. Nem csak az éghajlatnak, hanem a talaj jellegének és a páratartalomnak is megfelelőnek kell lennie ahhoz, hogy az erdő korábbi uralkodóival szemben érvényesülni tudjanak. Azoknak a fáknak a számára, amelyeket mi telepítünk az erdőbe, Mindez valamiféle szerencsejátékhoz hasonlít. A kései virágzó megy, Észak-Amerikából származó lombosfa, amely ott csodálatos törzset fejleszt, és a legjobb minőségű faanyagot adja. Nem kérdés. Valami ilyesmit szerettek volna elérni erdeikben az európai erdészek is. Néhány évtized után azonban jött a kiózanodás. Új hazájukban ezek a fák görbén és torzan nőnek. Alig érik el a húsz méteres magasságot, és az erdei fenyők alatt, mindenek előtt kelet és észak Németország erdeiben satnyán tengetik életüket. Ám de megszabadulni semigen lehet már a kegyvesztett növényektől, mert az őzek és a szarvasok kerülik keserű hajtásaikat. Ehelyett inkább a bükköt, a tölgyet és szükség esetén az erdei fenyőt rákcsálják meg. Ezzel a kései meggyet megszabadítják kellemetlen konkurenciáitól, és a jövevényfa egyre jobban terjeszkedhet. A Douglas Fenyő is mesélhetne a bizonytalan jövőről. Egyes helyeken több mint száz év erdősítés után impozáns óriások lettek belőlük. Ezzel szemben más telepített erdőket idő előtt teljesen le kellett tarolni, mint azt magam is tapasztalhattam szakmai gyakorlatom évében. Egy kicsi Alig 40 éves duglászfenyőerdő már is kezdett elhalni. Hosszasan töprengtek a kutatók, mi lehet az oka. Sem a gombák, sem a rovarok nem jöhettek szóba. Végül is a talaj volt a ludas, magántöblete miatt. Ezt a duglászfenyők szemlátomást nem viselik el. Voltak éppen Douglas fenyőről, mint olyanról nem is igen beszélhetünk, elvégre Európába is különböző, teljesen eltérő tulajdonságokat mutató alfajait hozták be. A legmegfelelőbb a csendes óceán partvidékén élő fenyő volt, csak hogy a magja elkeveredett a kontinens belsejében a tengertől messze élő fenyő magokkal, Hogy azonban a dolog még bonyolultabb legyen, a két alfaj gond nélkül kereszteződött és olyan utódokat hozott létre, Amelyeknél előre egyáltalán nem látható módon ütköznek ki a váratlan tulajdonságok. Az, hogy a fák jól érzik -e magukat, sajnos gyakran csak 40-esztendős korukban derül ki. Ha igen, megtartják élén kékezzől tűiket és sűrű, átláthatatlan koronájukat. Azoknak a keverékeknek, amelyek túl sok gén tartalmaznak a szárazföld belsejéből származó fajtából, gyantázni kezd a törzsük, és tűik egyre jobban gyérülnek. A természet részéről végső soron nem más ez, mint kissék egyetlen kiigazítás. Ha valami genetikailag nem stimmel, azt a természet kiiktatja, még ha ez a folyamat sok évtizeden áthúzódik is. A mi ős bükjeink ugyanakkor, bármikor gond nélkül ki tudják túrni ezeket a betulalkodókat. Ennek során ugyanabban a stratégiában bíznak, mint amit a tölgyek ellen alkalmaznak. Mindenek előtt azon képességük, hogy a nagy fák alatt még a legsötétebb félhomályban is tudnak növekedni, évszázados távlatokban a bükkötte nyertessé a duglászfenyővel szemben. Az észak-amerikai jövevény utódainak ugyanis sokkal több fényre van szükségük, és az ősonos lombos fák csemetéinek ovodájában pusztulásra vannak ítélve. A duglász fenyőknek csak is akkor van esélyük, ha az ember segít nekik, és újra meg újra kivág egyes fákat, amivel több fényt juttat a talajra. Veszélyessé akkor válik a helyzet, ha olyan idegenek bukkannak fel az erdőben, amelyek genetikailag egészen közel állnak a helyi állományhoz. Ilyen a japán vörös fenyő, amely itt összetalálkozik az európai vörös fenyővel. Ez utóbbi gyakran görbénő, Ráadásul nem különösképpen gyorsan, amiért is a múlt század óta gyakran helyettesítik japárokonával. A két faj könnyen kereszteződik és alkot keverékformákat. Ennek az a nagy veszélye, hogy a távoli jövőben egyszer eltűnnek az utolsó fajtiszta európai vörös fenyők. Az én kerületemben is megfigyelhető ez az egymás mellett élés és keveredés. Igaz, itt az Eiffel-hegyen? Természettől fogva egyik faj sincs otthon. Van még egy fafaj, amelyre hasonló sors vár, és ez a fekete nyár, amely a hibrid nyárfákkal keveredik, olyan ültetett, nemesített fajtákkal, amelyeket kanadai nyárfajokkal kereszteztek. Ezzel együtt a legtöbb faj inkább veszélytelen az őshonos fákra nézve. Ha nem segítünk nekik... Egyik-másik legkésőbb két évszázad alatt eltűnik a színről. De hosszú távon a mi segítségünkkel is kérdéses a jövevények sorsa, mert a hozzájuk tartozó paraziták szintén kihasználják a globális áruforgalmat. Aktív importról persze nincs szó, mert ugyan ki káros organizmusokat magával cipelni, de azért szép lassan a gombáknak és a rovaroknak is sikerül a faszállítmányokkal együtt, áthajózni az Atlanti vagy a csendes óceánon, és a mitájainkon is megvetni a lábukat. Gyakran csomagoló például a raklapokon jönnek, amelyeket nem az előírásoknak megfelelően forrósítottak fel, hogy elpusztítsák bennük a kártékony organizmusokat. Mint azt magam is tapasztalhattam, olykor a tengeren túról érkező magánküldeményekben is megbújnak élő rovarok. Indián használt szikgyűjteményen szereztem egy régi moka szint. Az újságpapírba beletekert bőrlábbeli kicsomagolása során apró barna bogarak másztak felém. Szélsebesen elkaptam, szétnyomtam és a szemetesbe hajítottam őket. Ez megdöbbentően hangzik egy természetvédő szájából, ugye? A behúrcolt rovarok, ha egyszer sikerül megtelepedniük felénk, nem csak az új fafajok, de az itt őshonos fajok számára is halálos fenyegetést jelentenek. Ilyen rovarfaj az ázsiai hosszú csápu cíncér. Vélhetően csomagoló anyagban tette meg az utat Kínából hozzánk. A bogár 3 cm-es, csápjai 6 cm-hosszúak, sötét teste a fehér foltos szalag mintákkal igazán szép látvány. Lombos fáink számára ugyanakkor kevésbé vonzó, ugyanis kérgük kis hasítékaiba rakják lepetéit. Ezekből falánk lárvák másznak elő, amelyek hüvelykúj vastagsági lyukakat fúrnak a törzsbe. Utóbbit gombák támadják meg, és végül eltörik. Eddig ezek a bogarak a városi térségekre koncentrálódtak, ami újabb problémát jelent az utca fáknak. Hogy egyszer vajon zárt erdős területek felé is terjeszkednek-e majd, azt még nem tudjuk pontosan mert a e bogarak nagyon lomhák, legszívesebben születésük helyének 100 méteres körzetében maradnak egész életük során. Egy másik, Ázsiából újonnan érkező kártevő mindezt egészen másképpen csinálja. A kőris hajtás pusztulást okozó gombáról van szó, a himenosiphus pseudoalbuduszról, amely Európa szerte éppen készül végleg padlóra küldeni az összes kőrist. Termőtestei ártalmatlannak és kedvesnek, leesett levélnyeleken növő, egyszerű aprócska gombáknak tűnnek. A voltaképpeni gombafonalak ugyanakkor a fák belsejében tombolnak, és egyik ágat a másik után pusztítják el. Egyes kőris fák, mint a túlélnék a támadási hullámot, kérdéses viszont, hogy a patakok és a folyók mentén lesznek-e még a jövőben kőris erdők. Ezzel kapcsolatban olykor eltöprengek azon, hogy mi, erdészek, nem járulunk-e magunk is valamiképpen hozzá a betegség elterjedéséhez. Magam is jártam sérült dél-németországi erdőkben, majd ezt követően megint a saját kerületemben mászkáltam. Ugyanabban a cipőben. Miért ne lehettek volna a talpamon apró gombaspórák, amelyek potyautasként elvitették magukat az Ejfelhegységbe? Bárhogy történt is, időközben az első kőriseket már hümmelben is megtámadta a gomba. Erdeink jövőjére gondolva mégsem aggódom, hiszen éppen a nagy kontinenseken és az eurázsiai a legnagyobb valamennyi közül mindegyik fajnak állandóan meg kellett küzdenie a jövevényekkel. A költöző madarak és a heves orkánok folyamatosan új magokat, valamint gombaspórákat és parányi állatkákat hoznak magukkal. Egy 500 évet betöltött fának bizonyára volt már jó néhány hívatlan vendége. A fafajok genetikai sokféleségének köszönhetően mindig akad elegendő példány, amelynek van válasza az új kihívásra. Ilyen természetes jövevényeket, amelyek emberi beavatkozás nélkül jelentek meg mifelénk, talán önök is felfedeztek már a madarak között. Ilyen a balkáni gerle is. Csak a múlt század harmincas éveiben jutott el a földközi tenger térségéből német földre. A fenyőrigó, egy barnás szürke, fekete pöttyös madár, kétszáz éve vándorol észak-kelet felől, egyre nyugatabbra, és időközben elérte már Franciaországot is. Hogy a tollazatában mi mindent hozott magával még nem derült ki. Az őshonos erdei ökoszisztémáknak az ilyen változásokkal szembeni védekező képessége szempontjából döntő jelentőségű érintetlenségük. Minél sértetlenebb a társas hálózata, minél kiegyensúlyozottabb közöttük a mikroklíma, annál nehezebben vetik meg lábukat rajtuk az idegen betolakodók. Klasszikus példák erre az olyan növények, amelyek még az újságok címlapjára is felkerülnek, mint például a kaukázusi medvetalp. Eredetileg a kaukázusból származik, és ott több mint három méter magasra nő. Mivel közel fél méteres fehér ernyővirágzata annyira jól mutat, a növényt már a XIX. században behozták Közép-Európába. Itt aztán elszabadult a botanikus kertekből, és azóta gond nélkül terjeszkedik a réteken. Mivel nedve a bőrre kerülve az UV-sugarak hatására égési sérülésekhez hasonló sebeket okoz, a talp igen veszélyes növénynek számít. Évente milliós nagyságrendben költenek írtására mérsékelt sikerrel. Az évelő növény azonban csak is azért tud terjeszkedni, mert a patakok és folyók völgyeiből hiányoznak az eredeti ártéri liget erdők. Ha visszatér az erdő, a koronák alatt annyira sötét lesz, hogy a növények újra eltűnnek. Hasonlót mondhatunk az Indiából érkezett bíbornebáncsvirágról, virágról, vagy az ártéri japán keserű fűről, amelyek a fák helyett népesítik be a vízpartokat. Amint a gazdálkodó ember átengedi a problémát a fáknak, azok nyomban meg is oldják azt. Olyan sok szó esett a nemőshonos fajokról, hogy felmerülhet bennünk a kérdés, Mit is fed voltak éppen az őshonosság fogalma? Hajlamosak vagyunk őshonosnak nevezni egy fajt, akkor, ha az természetes körülmények között fordul elő országhatárainkon belül. Jellemző példa erre az állatok világából a farkas, amely az 1990-es évek óta ismét megjelent Közép-Európa legtöbb országában, és azóta a fauna állandó alkotó számít. Ugyanakkor Olaszországban, Franciaországban és Lengyelországban korábban hosszabb ideje megtalálható volt. Eszerint a farkas már nagyon régen őshonos Európában, de nem minden országban. Vajon nem szabtuk túl nagyra a térbeli egységet? Ha arról beszélünk, hogy a disznó delfin őshonos Németországban, akkor vajon a rajna felső folyásánál is az? Belátható, mennyire értelmetlen meghatározás lenne ez. Az őshonos fogalmát sokkal kisebb terekre kell korlátoznunk, és a természetes térségeket kell szem előtt tartanunk, nem az ember húzta mesterséges határokat. Az ilyen természetes térségeket a táj jellege, víz, talajfajtája, topográfia és a helyi kléma határozza meg. Ahol ezek a körülmények egy meghatározott fafaj számára optimálisak, ott a fa meg is telepszik. Ez jelentheti azt, hogy mondjuk a lucfenyő a Bajor erdőben 1200 méter magasan természetes körülmények között fordul elő, de 400 méterrel lejjebb és mindössze egy kilométerrel odébb már nem tekinthető őshonosnak. Itt a bükk és a jegenyefenyő veszi át a kormányrudat. A szakemberek ezért bevezették a termőhely őshonosság fogalmát, ami semmi egyebet nem jelent, mint azt, hogy egy faj, egy bizonyos helyen természettől fogva megtelepedhet. Nagy térségeket felőlelő államhatárainkkal ellentétben az e-fajok elterjedését jelölő határvonalak a kisállamiságra emlékeztetnek. Ha az ember túllép ezeken a határokon, és a luc fenyőt, valamint az erdei fenyőt leviszi a meleg alföldre, akkor ezek a tűlevelőek ott jövevények lesznek. És ezzel már el is érkeztünk kedvenc esetemhez, az erdei hangyákhoz. A természetvédelem ikonikus alakjainak számítanak. Feltérképezik, védelmezik, és konfliktus esetén nagy ráfordítással átköltöztetik őket. Ezzel nem lehet vitatkozni, hiszen fenyegetett állatról van szó. Fenyegetett? Szó sincs róla, ugyanis az erdei vöröshangya is újonnan megtelepedett faj. A fenyőgazdálkodás jelenségeként követte a lucfenyőt és az erdei fenyőt, bizonyos mértékben ugyanis a tűlevelektől függnek. A vékony, szúrós kislevelek nélkül nem képesek felépíteni bolyaikat, ami azt bizonyítja, hogy az eredendően őshonos, lombos őserdőben nem fordulnak elő. Mind a mellett kedvelik a napfényt is, naponta legalább néhány órán át sütnie kell otthonukat. Különösen tavasszal és ősszel, amikor árnyékban már érezhetően hideg van, néhány meleg napsugár pótlólagosan biztosít néhány napot, amikor a kisállatkák még munkálkodhatnak. Élettérként így a sötét bükkerdők nem jönnek számításba, és az erdei hangyák biztosan örökre hálásak az erdészeknek, hogy nagy területeken ültettek luc és erdei fenyőket.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 Gombák és baktériumok munkálkodnak valóságos tivornya közepette, hogy minden hasznosíthatót megemészenek, majd humuszként kiválasszák magukból. Márpedig télen még szorongatóbb a helyzet, hiszen ekkor a fák téli álmot alszanak, és az oxigén készlet még nappal sem frissül fel, miközben a föld alatt a talajban az élet gondtalanul nyűzög tovább, méghozzá olyan búzgón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 a környezetünket érintő drámai átalakulások láttán nő az érintetlen természet iránti vágyunk. A sűrűn lakott közép-európában az erdő az emberek utolsó menedékének számít, ahol szeretnének érintetlen körülmények között megnyugodni és feltöltődni. Csak hogy mifelénk szinte semmi sem érintetlen. Az ős erdők évszázadokkal ezelőtt eltűntek elődeink fejszély, majd Ekevasai által, ők ugyanis még éhinségtől szenvedtek. A települések és a földek mellett ugyanújra vannak borította nagy területek, csak hogy ezek inkább ültetvények, amelyeket egyetlen faj azonoskorú egyedei népesítenek be. Hogy az ilyet alig ha nevezhetjük erdőnek, időközben már a politikában is beszéd téma lett. Így a német pártok között egyetértés alakult ki a tekintetben, hogy a telepített erdőknek is legalább 5%-át engedni kell szabadon növekedni, hogy kialakulhassanak belőlük a jövő őserdői. Ez roppant kevésnek hangzik, és a trópusi országokkal összehasonlítva egyenesen megszégyenítő, holott örökösen szemrehányásokat teszünk nekik amiatt, hogy nem védik kellőképp őserdeiket. De ez legalább valaminek a kezdete. Még ha Németországban az erdőknek egyelőre alig 2%-a nyerte is csak vissza szabadságát, ez mégiscsak több mint 240 kilométer. Ezen a területen megfigyelhetjük az erők szabad játékát, és ellentétben a természetvédelmi területekkel, amelyeket mindenkor nagy odaadással gondoznak, itt a semmit tevést védelmezik, amit tudományosan folyamatvédelemnek is neveznek. És mivel a természet fütyül elvárásainkra, a fejlődési folyamatok nem mindig olyan irányt vesznek, mint amiet szeretnénk. Elvileg az a helyzet, hogy a visszaalakulás őserdővé annál hevesebben zajlik, minél messzebesik a védett terület a természetes egyensúlytól. A legszélsőségesebb ellentét egy szántó lenne üres talajjal, amit őshonos követ, amelyet hetente lekaszálnak. Nálunk az erdészháznál is felfedeztem a fűben tölgyek, bükkök és nyírek csíra csemetéit. Ha nem kerülne sor az állandó nyírásra, öt éven belül ismét fiatal két méteres faállomány állna ott, amely kis idillünket sűrű levélzet mögé rejteni. Az erdős területeken a luc és erdei fenyő ültetvények teszik különösen látványossá a visszatérést az ős erdő felé és gyakran épp az ilyen ültetett erdők részei újonnan kijelölt nemzeti parkoknak, mert az illetékeseknek nem sikerül megállapodniuk az ökológiailag értékesebb lombos erdőterületekben. Mindegy, hiszen a leendő őserdő szívesen startol akár monokultúrákban is. Ha az ember nem ártja bele magát, az első drasztikus változások már pár év múlva megfigyelhetők. Főleg rovarok, aprócska szúk szaporodhatnak és terjeszkedhetnek, neki már akadálytalanul. Az egykor parádés rendben gyakran túl meleg és száraz területeken ültetett tűlevelűek ilyen körülmények között nem tudnak védekezni a támadókkal szemben, és néhány hét leforgása alatt elpusztulnak, mivel a rovarok elfogyasztják teljes kéregállományukat. A rovar futó tűzként csöpör végig az egykori erdőgazdaságokban, és egy halottnak tűnő, sivártájat hagy maga után, amelyet a csupasz facsontvázok látványa jellemez. A helyi fűrésztelepen dolgozók szíve majd meghasad, hiszen ők legszívesebben hasznosítanák a törzseket. Érvként gyakran hozakodnak elő a turizmussal is, amelynek ez a vígasztalan látvány nem igazán kedvez. Ez érthető is. Ha a kirándulók felkészületlenül indulnak útnak ezekbe a tudomásunk szerint érintetlen erdőkbe, és ott egészséges zöld helyett egész hegyvonulatnyi elhalt fákat találnak. Így pusztult ki egyedül a Bajor Erdő Nemzeti Parkban 1995 óta 54 négyzetkilométer lucfenyő erdő, a park teljes területének kereken egynegyede. A holdfa törzsek látványa egyes látogatók számára szemlátomást nehezebben elviselhető, mint a csupasz szabad területek. A legtöbb nemzeti park elfogadja a kritikát, és tényleg eladja a fűrésztelepeknek a fákat, amelyeket a szú leküzdésére kivágnak és elszállítanak. Súlyos hiba. Az elhalt luc és erdei fenyők ugyanis az új lombos erdő születésénél bábáskodnának. Élettelen testükben vizet tárolnak, és ezzel segítenek elvisehető szintre hűteni a forró nyári levegőt. A kidőlt törzsek áthatolhatatlan torlaszt képeznek, ami természetes kerítésként rekeszti ki az őzeket és a szarvasokat. Így a kistölgyek, madárberkenyék vagy bükkök szabadon növekedhetnek, nem rágják meg őket az állatok. Ha egy napon aztán a hold tűlevelüek, Elkorhadnak, értékes humusz lesz belőlük. Őserdő ebben az időszakban azonban még mindig nem alakul ki, ugyanis a kisfáknak hiányoznak a szülők. Nincs senki, aki visszafogná a kicsinyeket a növekedésben, aki védelmezni vagy a kritikus pillanatokban cukoroldattal táplálná őket. Ezért az első természetes fa nemzedék a nemzeti parkban inkább úgy nő föl, mint egy utcakőjök. Eleinte még a fafajok összetételesem természetes. Az egykori ültetvény tűlevelüi búcsúzóul még alaposan széthintik magvaikat, úgyhogy a bükkök, tölgyek és jegenyefenyők közt luc, erdei és duglászfenyők is nőnek. A hivatalokban ilyenkor már gyakran türelmetlenkednek. Nem kérdés, ha az immár kegyvesztett tűlevelüeket kivágnánk, az őserdő fejlődése valamivel gyorsabban haladna előre. Ha ellenben tudjuk, hogy az első fa nemzedék amúgy is túl gyorsan nő, ezért nem érhet meg magaskort, és így az erdő szilárd, szociális hálója csak sokkal később alakul ki, akkor kissé higgadtabban szemléljük a fejleményeket. Az egykori ültetvényfajok felnövekvő képviselői legkésőbb száz év múlva búcsút intenek, mert a lombos fák feje fölé nőnek, és akkor már védtelenül állnak a viharban, amely kíméletlenül kidönti őket. Az első réseket meghódítja a Nemzeti Park második lomfa generációja, ők most már védetten nőhetnek fel szüleik lomsátra alatt. Még ha ezek a szülők nem is érnek meg nagyon magas kort, arra ez mindenképpen elegendő, hogy csemetéig indulása lassú legyen. Mire aztán ez a nemzedék is eléri a nyugdíjas kort, addigra az őserdő annyira beállt a maga stabil, egyensúlyi állapotába, hogy a későbbiekben már alig fog változni. Ekkorra a Nemzeti Park alapítása óta eltelt 500 év. Ha egy olyan öreg lombos erdőt helyeztek volna nagy területen védelem alá, amelyet eddig csak el használt az erdőgazdaság, akkor ehhez a folyamathoz elegendő lett volna 200 év. De mivel bárhova tekintünk is, gyakran természetidegen erdőket választanak ki a védett térségek számára, valamivel több időt kell szánnunk a folyamatra, a fák szempontjából nézve, az első évtizedekre pedig be kell kalkulálnunk egy különöse heves átalakulási szakaszt. Sokan tévesen ítélik meg, hogyan is kellene festenie egy európai őserdőnek. A laikusok talán azt feltételezik, hogy a táj trópusi ős erdővé alakul át, és mindenfelé áthatolhatatlan bozótosok nőnek majd. Ott, ahol ma többé-kevésbé bejárható erdők vannak túlsúlyban, holnapra eluralkodik a káosz. Azok a rezervátumok, amelyeket már több mint száz éve nem érintett emberkéz, ennek az ellenkezőjét bizonyítják. A sötét árnyék miatt a lágyszáruaknak és a cserjéknek alig van esélyük, Úgyhogy a természetes erdei talaj esetében a barna szín dominál, a régi lomb miatt. A kis fák rendkívül lassan és nyílegyenesen nőnek, oldalágaik rövidek és vékonyak. Az öreg anyafák uralják a terepet, hibátlan törzseik úgy hatnak, akár egy székes egyházos oszlopai. Ezzel szemben a gazdaságilag hasznosított erdőkben sokkal több a fény, mert ott állandóan fákat vesznek ki az állományból. Az egyik helyen fűnő és bozót, a másik helyen tüskés szeder akadályozza az áthaladást. A kivágott törzsek szana szétheverő koronái további akadályokat képeznek, az összkép pedig nagyon nyugtalan, sőt, egyenesen rendezetlen benyomást kelt. Az őserdők ellenben elfben könnyen bejárhatók. Mindössze itt-ott láthatunk a földön néhány vastag, elhalt törzset, ezek természetes padok, leülve rájuk kis pihenőt tarthatunk. Mivel a fák magas kort érnek meg, csak ritkán fordul elő, hogy holt példányok teljes egészében kidőlnek. Máskülönben alig valami történik az erdőkben. Egy emberöltő alatt nagyon kevés változás figyelhető meg. Azok a védett területek, ahol a kultúrerdőknek lehetőséget adunk, hogy őserdők kialakuljanak át, megnyugtatják a természetet, és a felüdülést keresők számára jobban áttélhetővé teszik azt. És a biztonság? Nem olvastunk talán havonta olyan veszélyekről, amelyek az öreg fák részéről fenyegetnek bennünket? Letörő ágak vagy teljes fák, amelyek turistautakra, menedékházakra vagy parkolóautókra dőlnek. Igen, ez is előfordulhat. Ám de azok a veszélyek, amelyek a gazdaságilag hasznosított erdőkben fenyegetnek, összehasonlíthatatlanul nagyobbak. A viharkárok 90%-át tűlevelű fák okozzák, amelyek instabil ültetvényeken nőnek, és már a 100 km per óra körüli széllökések esetén is kidőlnek. Nem tudok egyetlen olyan esetről sem, hogy egy öreg és gazdaságilag már régen érintetlen lombos erdő áldozatul esett volna egy ilyen időjárási eseménynek. Így hát nyugodtan kiadhatjuk a jelszót: több bátorságot az ősi természethez. Biorobotok Ha az ember és állat közös történetét vesszük szemügyre, akkor az utóbbi években kedvező kép rajzolódik ki. Igaz ugyan, hogy még mindig van tömeges állattartás, folynak állatkísérletek, és léteznek más, kíméletlen kihasználási formák, mégis egyre jobban elismerjük állati társaink érzelmeit, és ezzel jogokat is biztosítunk számukra. Így például Németországban 1990-ben lépett hatályba az állatok jogállásának kiigazítása a polgári jogban címet viselő törvény, amelynek célja, hogy az állatokat ne tekintsék többé tárgyaknak. Idővel egyre több ember mond le a húsfogyasztásról, vagy vásárol tudatosabban, hogy ne okozzon felesleges szenvedést az állatoknak. Üdvösnek tartom ezt a fejlődést, mert időközben kiderült, hogy az állatok sok esetben hasonlóan éreznek, mint mi. Ez nem csak a hozzánk közelálló emlősökre igaz, hanem még a rovarokra, például a muslicára is. Kaliforniai kutatók kiderítették, hogy ezek a parányi lények álmodnak. Együttérzés a legyekkel. Ilyen messzire azért az ember még nem jutott, de ha mégis az erdőkhöz vezető érzelmi utat még messze nem tette meg. A legyek és a fák között ugyanis van egy számunkra alig ha áthidalható gondolati akadály. E nagyméretű növényeknek ugyanis nincs agyuk. Nagyon lassan tudnak csak mozogni, Egészen más dolgok érdeklik őket, és mindennapjaikat szélsőségesen lassított tempóban élik. Nem csoda, hogy bár minden iskolás gyerek tudja, hogy a fák élőlények, mégis tárgyként kezelik őket. Amikor egy tűzifahasáb vidáman ropog a kájhában, az egy egykori bükk vagy teste, ami éppen tüzet fog. Ennek a könyvnek a papírjai, amelyet most épp a kezünkben tartunk, Kimondottan ebből a célból kivágott, és ezzel meggyilkolt lucfenyők és nyírek reszelékéből áll. Túlzónak tűnik mindez? Nem hiszem. Ugyanis, ha mindazt szem előtt tartjuk, amit a korábbi fejezetekből megtudtunk, akkor nagyon is jogos a párhuzam a Bécsi szellettel és a sertésekkel. Élőlényeket lényeket használunk, amelyeket saját céljaink érdekében megölünk, ezen nincs mit szépíteni. Másfelől viszont felmerül a kérdés, hogy a cselekedetünk valóban elítélendő-e. Elvégre mi magunk is a természet alkotó részei vagyunk, és testünk felépítése olyan, hogy csak is másfajok szerves anyagainak segítségével tudunk életben maradni. E szükségszerűségben osztozunk az összes állattal. A kérdés csak az, hogy a szükséges mértéken túl is ellátjuk-e magunkat az erdőnek nevezett ökoszisztémából és hogy eközben hasonlóan az állatok hasznosításához nem okozunk-e a fáknak felesleges szenvedést. Itt is az az elvérvényes, mint az állatoknál, vagyis hogy a fa anyagának hasznosítása rendben van, ha a fák előzőleg a faj igényeinek megfelelő életet élhettek. Ez annyit jelent, hogy igazi erdei klímában társadalmi igényeik szerint érintetlen talajon növekedhetnek, és tudásukat továbbadhatják a következő nemzedékeknek. Legalább egy részüknek méltóságban kellene megöregedniük, hogy végül természetes halállal végezhessék be életüket. Ami az élelmiszer termelésben a biomezőgazdaság, az az erdőben a szállalásos gazdálkodás. Ennek során a fák minden korosztálya és méretfokozata bensőségesen keveredik egymással, úgy, hogy a facsemeték anyafáik alatt növekedhetnek. Csak itt-ott vágnak ki óvatosan egy-egy törzset, amelyet aztán lovak húznak ki a legközelebbi útig. És hogy az öreg fák joga se a terület 5-10 százalékát védelem alá helyezik. Az ilyen fajokhoz igazodó fatartású erdőkből származó fát aggály nélkül felhasználhatjuk. Sajnos Közép-Európában a jelenlegi gyakorlat 95%-ban másképpen fest. Leggyakrabban nehézgépek dolgoznak a monoton ültetvényeken. Az irányváltás szükségességét a laikusok sokszor intuitíve jobban felismerik, mint az erdészek. Egyre gyakrabban avatkoznak bele a nyilvános erdőterületekkel folytatott gazdálkodásba, és sokszor a hatóságokkal szemben érvényesítenek magasabb szintű környezeti normákat. Így például a Königsdorfi erdőbarátok köre, köln közelében az erdészetés a minisztérium közötti közvetítő eljárásban elérte, hogy nehéz gépeket már nem alkalmazhatnak, magasabb kort megért lombos fákat pedig egyáltalán nem vághatnak ki. Svájcban az állam gondoskodik minden zöld teremtmény fajának megfelelő életéről. A szövetségi alkotmány kimondja, hogy az állatokkal, növényekkel és más organizmusokkal való érintkezésben tekintettel kell lenni az élőlény méltóságára. Így például értelmesok ok nélkül megengedhetetlen az útmenti virágok letépése. Ez a szemléletmód a világban inkább fejcsóválást váltott ki, én mégis messzemenően menően üdvözlöm az állatok és a növények közötti morális határok lebontását. Ha ismerjük a növényvilág képességeit, ha elfogadjuk, hogy van érzelmi életük, és elismerjük szükségleteiket, akkor lépésről lépésre meg kell változnia a növényekkel való bánásmódunknak is. Az erdők nem főként fagyárak és nyersanyagraktárak, és csak mellékesen komplex életterek fajok ezrei számára, mint azt a jelenlegi erdőgazdálkodás gyakorlata tükrözi. Ellenkezőleg. Mert a fák akkor látják el különösen jól azokat a funkciókat, amelyeket jogilag sok erdőtörvény a fanyag termelés fölé helyez, a védelmet és a pihenést, amikor fajuk sajátosságainak megfelelően fejlődhetnek. A jelenlegi viták a környezetvédő szervezetek és az erdőt hasznosító cégek között, valamint az első biztató eredmények, mint amilyen a Königsdorfi is, reményt ébresztenek a jövőt illetően arra, hogy az erdők titkos élete továbbra is megmarad, és még a mi utódaink is ámélkodva sétálhatnak majd a fák között. Hiszen ez az, ami ezt az ökoszisztémát alkotja, az élet teljessége, fajok tízezrei, amelyek összefonódnak egymással és függenek egymástól. És hogy az erdőknek a természet más tereivel való globális összefonódása mennyire fontos, azt jelzésszerűen egy kis történet érzékelteti Japánból. Matsunaga, Katsuhiko, a Hókaidói Egyetem tengervegyésze fedezte fel, hogy a lehulajtott lombokból, a patakokon és a folyókon keresztül savak sodródnak a tengerbe, melyek serkentik a tápláléklánc első és legfontosabb építőköveinek, a planktonoknak a növekedését. Több hal az erdő révén. A kutató arra buzdította a hatóságokat, hogy ültessenek több fát a tengerpart közelébe, ami aztán valóban magasabb hozamokat eredményezett a halászatban és az osztriga tenyészetekben. Ugyanakkor nem csak az anyagi haszon indokolja a fákkal kapcsolatos aggodalmainkat. Vannak olyan kis rejtélyek és csodák, amelyeket szintén érdemes megőrizni. A alatt nap mint nap drámák és megindító szerelmi történetek zajlanak, kapunk előtt terül el a természet utolsó darabja, amelyben még kalandokat élhetünk át, és titkokat fedezhetünk fel. És ki tudja, egy szép napon talán tényleg sikerül megfejteni a fák nyelvét, és ez anyagot szolgáltat majd további hihetetlen történetekhez. Addig azonban, legközelebbi erdei sétáik során,